أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يخرق كل أمر حكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأخذة من لساني يضغو قولي سورة دخاني مكي سورة تسيبان تلور تلوية ثم تلور شفيتم هذا الشيء يريدو بسورة او محکی ده صورت ده جزدین رابط ده ده صورت ده محکی صورت دره هم رابط خدا و جل از دنگه آقا مشواره و گرده پشند زخور و پمی گرده پشند دخان و ده جزدین معنی دی رابط ما کی زیرو پرو ابتداء په ترغیب لري قران جو انجوان د دې صورت ابتلا او شروع هم په ترغیب لري قران باندې کېږي دا رحمت کی صورت کې پیغمبر وینا وا یا رب دې نه اولای نمبر پریات کې اتا تا ایم آیات که انہا اولائی قوم اللہ ایمیون داخل ایمان نروری دیسورت کیم چوبیس نمبر آیات که دغت و اینادہ تیغمبر ذکر کیجئی بائیس نمبر آیات که و دعا ربه انہا قوم مجرمون یا رنگ مخی صورت آخیر کیو فصفح انهم نوز تیاد کی قدی صورت کی مصالح السلاة والسلام وی خلکتان و ایلم دعنی نولی فات زلون اکیس نندر آیاد کی کب کما باندی ایمان نرولی نجداشی یا ذات دی صورت سورۃ ممتاز دی مشهوری شویلہ میکری کینا باندې صورت سورتی حالت دراپ د ذکر کې 20 نمبر آیات کې الله رب العزت مصالح اسلام ده فرمایل وترکل بحر رحوا پریگ دا دریاق انداغ سے والار دارنگ چورت کی جس رونیانو ذکر بوشی س اللہ رب العزت پر میلی اکمہ باقت آلیہ مستماع والارد قریبا نناسمانو جڑل نتیزمی کیو جڑل آیات نمبر 29 جوکم دیر شمایاتی ہے ولاسی صورت صورت کې شوباهه مشرقین ذکر کېږي نهمه شوباه یا نهم اعتراض دی موږ تاسو سوال کوو هې دیشې چې زموږ را سوال ووري د جواب پچی نمبر آیات کې انه هو السمیع والعلیم عزاد چې هغه یې ځینی اوریدونکو یې عزاد تکيغه هوي، عزاد ته فرادو کوي او صورت کې تطبیق دی نیوی دا راکد ترونو د قوم توپان او تپیزو کړی صورت کې بشارا کونکی او اول که ترغیب قرآن شریف ترفتا وجه تسمید صورت و دخان ورد تذکوی لیکی جی پدی صورت که ذکر ده دخان بوشی یا خود علامات و قیامت نسی کم دخان دی دست من برایات که ذکر ده یومتات سماع و دخان موزیل یا دی مراد دین دی افطاحت و ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم یو په تم دا سنم د الله تعالی باندې یا مې ربانی کړي دا پلی کېلو کتاب قلیله تیم مبارک د کی او چوسی مې ربانی کړي چسو کې بعد کړي آزاد د ځخان حنیم الله کوي په معنا د دې مبین او شاید دې کتاب ښکارا واځي کیننم را لګلې مون دی لارا پیلې لکن مبارکتين تا واشب برکت والا کی اناکنا مون دی وین کینن یو کی وی ها یو پرکو کل امر حکیم د دې کی تک دی مول ایشیا که دل کو د حکمت والا طرفنا مراد دې د شپې نه ليله دې مبارکتنه اباغ خپلکو پر دې لستون دي شعبان هغه او دا هغه د پارا شبي مبارک کسما کې څوم ځېف روایت را نقل کړې دي اصل خبره دا ده چې دې ليله دې مبارکتنه مراد ليله القدر دې د څنګه بگا غاده حدیث درته ډېر فل امام نو وی رحمته الله علیه ال صالحین کې کلهغه دل له له ته پر ذکر کې بداي آیات پکی ورته ذکر کړو دیمه واځادا چې بدی کې نزول قران شریف ذکر دی او نزول قران شریف هغه په رمضان کې شوی زنګا جي صورتي با طريقه پچي تي يا کراستن شهر او رمضان نن لوي ان دل <سؤال> او بيان زول قراني كريب ليله القدر کي جس عرشنا دبر اسمان الله رب العز دنیا اسمان تر علي گلي نا پشپ د ليله القدر کي ان انزلناه في ليله القدر درېیم د لا جاکتررم به مراد سرری کلکوليمراد د دی نه د لله تللق شپ ده زنګهته تیر پور تهوي کلکي دي جغور والله ماله لره تللقې جغور وله ما پول دیمراد ددي شپ دارن تفصیر ابن کسیر دی آیاتنا نذکر کلی انزلو فی لیلت مبارکت وی لیلت القدری اللہ رب العزت قرآن شریف را لیگل دی فشفد برکت و علاقی وی وی لیلت القدری دا اشفا القدر شفد دارن تفصیر رو علمانیک امام نسی رحمت اللہ عبد الله بن رضی الله تعالی عنہ نقول لقد هذا رحمت الله علی سید الجبير مجاهد بن زید و حسن بن محمد الله ستروا صالحین رضی الله تعالی عنہ تابین و تابعیننا قلبی یہ لیلۃ القدر تینا مراد ایشوینا بدلۃ القدر تن مراد او هغه شیبي برات دینه لکه مې شعبان دی دا غیب شپه قيام یا هر ورځې نیول په دې باندې کی کوم روایت راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو صوموا نهارا وقوموا ليلها قوموا ليلها وصوموا نهارها تاسو د دې کې تيام کوي او د اوراږي روجینی سي زمي جوزي رحمت الله عليه دي کالبوري دا پر روایت د عمر رضی الله و صلالو روایت د علی رضی الله و صلالو دا نور پر روایت سرداری وترغلی ولا شک کی ته انه ضعيف مجهول زمي جوزي رحمت الله عليه فرمي پدې کې کيث شک نيشته دي دا حدیث ضعیفن موضوعن مجهولن ضعیف حدیث دیں جزان جو کرشوے دیں او مجهول روایت دیں صحیح روایت قدی بارک اتنیش تدیں حردیفور ابن ماجہ کے دو قسم روایت قدی بارک رات للا مخیہ روایت کی نبی علیہ السلام فرمی لیو صوم نهارا وحوم ليلها وصوم نهارها بيدې شپې تاسو قيام کوئ ولاړه کوئ او د ورځې تاسو په کې روجینئ او پر پسې مې باندې مګې دی د کوم باندې روایت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینه من کړی دی او اوریا زالین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کړیو نبی علی ان صلوات والسلام فار مې دی لا څو بعد ان تو شعبان سره شعبان نیم تیر څلور ورځې د تو شعبان ورځ روجی نشته دی یو څورې د مکتنر ورځې راني تینو هغه نیولې شي همدا دې ورځې نیول پدې کې نشته دی اصل بعض روایات ام دید اپارا خلق اتزلال کی پیش گئی دیکن ذا اللہ سمید شابان باندی تقدیر لیت کلے کی گی او رسکون تقسمی گی او مختلف قسم کارون کی گی او کم چاہ دی ها غطول پر طول زعیف دی وجدادا کہ حسن رسکون تقسمی دل ظاہر سکی دل دا پشفت لیلت القدر باندی کی گی دیو جنید ته د پادر شپه اوو د داوه لیلۃ القدر شپه ته زکه ویلکی په دې باندې هاري او ست صفتی میږي بین انسان نور الکنا عمرونه هاري ست تفسیر ابن کثیر لکن کړی دی ته اصل الله رب الیزت قنوز در کال تا دا, دا هر دی کلی دی قدر الله المقادر من قبل يغلق السماوات والادي بخمتين الفسنه او کما قال مسلم شریف روایتو کہ نبی علیہ السلام فارمل اللہ رب العزد دا اطمان و دزنک دا پیدائشنا پنزوز دا رکال مخ دا حل سلی کلی دی ملی کلیشی بی مخ ندی ابن کسی را یو یو کال دا کارونه دا پرتو ته ول کېږي او دا د لره تل ق پشبانې تر بل لره تل ق پې الله را بلې پرتوو ته دا تخیر دا د لر قدر پشبانې ديخوااصل شو دی اجاز دی مداته دا خلکو اغیتی مسلمانان کنون اغیتی با دو افطر مناولی با دو افطر مناولی با دو ایخنی پا وصل و زندگرمی پا وصل و اغیتی کلا با سا سراس درجه و احدا بیا مندلا و چی داورا جراغی اغیتی بکلو کورونا با نشمی و ڈیوی و لگولیم مقایده دا الناس و قالای د بادشاہ په دین باندې چې بادشاہ ته رات خلک ته یې څنور امر ور, ور رواني دا خبره زیاتیدلا زیاتیدلا دروي پوری چې بعض مولانو په دې باندې کې خپل کتابونه کې نکل شروع کړو په حقیقت نه خدای نو دیو جناچري کې شروع نو او لګا روایت دان را پیدا کولو شروع نو ځای دې روایات تمر روايات هغه راغونځه او دوی ویچین نا کونا پیلې نشي مبارکته نه نا کونا موږ یې قرآنی شریف کې د دې شی په ذکر شته نه الله چې تمر مخترین دلې نه اباعص رضی الله و تن دا ټول مرادبینا په ليله تل قذر دا ليله تل قذر پښتو باندې لسکونم تکمیږي دا تقدیر هری په دې طریقو تور وکړيږي ایتنا ڈالیگلی مونگا قرآن شریف وشف دا برکت والا کی ایتنا ڈیو مونگا یروون کی ودیکی تجسیمو لیشی آفی صلقو لیشی هار یوکا در طرف آده حکمت والا جاتنا دا حکم دے طرف زمونگا ایتنا ڈیو مونگا لیگون کی رحمت ام میر رب دیک دا رحمت نصل دا مرسلین سردده تعلق دی دا لیگل دا مهربانی دا طرف در يسنان دا الله رب العزة او ريزن كيبوها دي رب دي سماوات والا دي رب دا عثمانو دزمك دي او ها غاكي پنجز زدیدوانو كي دي فكريه تاسو يتین توون كي نشط دي بل الله مگر طرف دا الله دي شو اندى قول او مر قول كي رب ساسو دي رب بلکی دی فشکی دی الاغون لوبی عباسی کون کی پر تقیبی او متاعت استماؤو بی دخان موبین پس انتظار کوا تحادو رضی چرا بشی اسمان بی دخان موبین کلوگی خکارتارا یا غشناسا فردوکی خلق لرا مرات دخان نا عبدالعی بن مسود رضی اللہ و طرح نم فرمی دا دی او په مې کې والو باندې در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت وک هو کال په دی باندې کا تراغلیو هر دی مې کې دیږي چې وګوځیان هاټین کې ایمان نور راوړي لا نبي عليه الصلاة والسلام ته مينت وک ته په مونږه دلنه څوزین په ماځ جمعه نو په جناور او قراحه مو کنه او ته ځاو چې جنګ نه دا عذاب لري شي نبی علیه السلام به ادعا کری و اداتی لری شد. عبدالی ابن مسود رضی اللہ و صلحنا فرمی چې نموراتی. اونور جمعور علماء وی چه اصال دار قیامت دارامات و نیو علامده ای چه لگیه برای شید. نبی علیه السلام فرمی معمولی ون تکلیف محسوس کیوی لکه دکان پرنگی. او کافر و تین صخف تکلیز کیوید. ثرد وکی خپل کولرا ها دا عذاب ندین دا عذاب دې څنګه راتنه کې پننه لا دا ان مؤمنون ایرو جونګا لر کې جونګا ځو کې ایماندارون ديو یا کو ځکه متی ولویل ی قیامت اور کړي چې آخري علامات دې وب خلق وی الله فرمای ان له ذکرا سرنګږي او تا چی سره اغلی ودي تا پیغمبر ښکارم ثم تولوان هوګیا وا وډې دل دي داغینا وقالو ویل دی معلمن چا ورتا پودنه کړی دا معلمن زرنا لیکتونه یا چې دې تفصیل دي شو دې ویلې تاسو ګرازي او هاغه ورته خودنه کوي ویل دی معلمن چا ورتا خودنه کړی مجنون لیوانه دی مجنون ذال المسيري جيڪر کول به دعاي نغو وتي ليو نه ورتا د نغو د داوود او جن ويلو اننا کا يشفر عذاب قليلا يقينا لريكون قيو موږ دا عذاب قليلا لګ عبد الله المسيري فرمي عليه وسلم شنو تا سنا دا عذاب لريكون قيو پدوا دینے دي لپاره سلامنا نه لګ چله چله انکم عاهدونی ګرن تاسو را ګزیدون کی ینی بیا راتون کی تاسو خریسته او زمو ټول دیگر کو عاهدونی له شر ز یا هاوا ذا کلا نری کی مې بیا پرمغ حق خپل کو پونه ونه منی کی ی یتی هارز نیول ګو مون نیول لوی سرا یتنن بن بدل ازن کیو تعظیم کریم په ان کړه مونږه مخیر دینه د قوم درون راغله او دی دا رسول کریم پیغمبر عزتمن کریمون یو ماندا دا مقاصد ذکر کړی کریمه مرادوس نو خپل قوم ښه سلو اخلاق والا پیغمبرو یا ذال متری کیږي یذ رحمت الله علی ذکر کړی کریمه علی ربی इजतمنو د خپل رب باندې یاند الله فنید دې دمسمن پیغمبر ویور ځان د دوی له یا عبادت الله د راشیما تا عباد الله د بندګانو د الله راشیما تا عباد الله د بندګانو د الله یتی نن ز رسول امانتدارين الله قالو علی الله د ځان غټ مو غنی په الله رب د عزت باندې قالوا من عبد الاله نواب سے گنی لاطف کرو کہ پ اللہ رب العزت بان لاتک... دی زان خبر مې جوړوي عظیم قل بعض لموکری لاطو منہ لا تک لا تو پتیرو تکبر متوي زان وی مگنی دې گیان راتل مې کړي تا او ستا دلیل خکار سره ويني اعوذ تو بربي وربکم یتینند پنا واڑم فرا بخل و رب اساسو تران، ان ترجمون دا چه تنکتار کیتا فمالران، فتزدیک نکوی زمان پس جداشی زمانا، و دعا رب پس آجیدیو کارا بخلتا، یتنان دا کسان قوم بی مجرمان، فا اصری بی عبادی لیلن انکم متبعون، الله ورتقو کمو کوزم و اسلام دا قل، بني درایل او تا دلاعل شي دینه غوزا بندگان زموږ د شپې یګینن تاسو په څه باید د تل وکړي شي اصل اثرن د شپې بدلل ته ویل کی د دلیلن دا ورته تاکید راوړی وی وقت رکل بحرا رحوان فریک دا دریا رحوان راه مندل نه باندې کړی ټاکینم هم په زما نه ولاره فریک دا یا راوا امانا طریقا یا بسن. دا لازم دا قصی اوچ اللاردی پا کیوی. دا نیا سکم اللارد دا نا دا لازم دا غسو چی اپیده. ایکنان دا یو لغ کرده غر خیدون که. کم ترکو من جناتی وایون. دیر پریسی لیو دی دا باغنو دی جنونا. او پسنونا و مقام د دا زیونو ازتمندونا. او دا نیمتونونا چو دی پاکی فاکین خون دا غستون که. تذالکا درنگی یعنی عزاب اللہ رب لیدت پرنی مونگا ورکو او میراز کی ورکو مونگا دا یو قوم بلتا فما بکت علیه مستماعو والاردو دو معنی دی یو معنی فما بکت علیه مستماعو والاردو نو جڑی لی پا دیبان جسوان وزنکی فما کانو منظری او نو دې دې دې انتظار کړی شوی یا اسمانه مراد اهل السما والارض مراد اهل الارض لپي اسمان والا او جړل لپي زمكي والا او جړل اسمان یې فرشتو کېونه جړل او زمكي والا خلقو کېونه جړل حديث کرا دي کله چېونکی عمله سړي مرشي ځوان کها په سي عظمته جاقف اسينور خلقم جاري ولكن فرعون ما نيچا اون جڑل كان کی طرح نجات اور کرمون گلی سینو تا دذاب شرمون کینا مین فرونذاب اور تورکلمنگ دے فرون یا ذتامن پرمان دمن ترلے دینی فرون لا سوق دے فرون مین دل تباک فرون من المصرفین نو دی چې داانې غقد ګونه د سراف او غټواې دا چې ویل ان رب کوم اللهته ورکلومونږ دي لرله علمم سره دعلمعلم سره پوه په مخلو قات باندې ورکلومونږ دي دا د دونه مافی بالا اونون چې پهې کې انتحانو توخ کاره یته نن دا کسان کا مقاوی ندې مرګ مونږه مگر اولنې میزا جون الا موت ذنل علماء مرګ روونه او نه یونګه پورت کیذونکې بصراط له لوکي به اباین ازن کو پلارانو باندې راتل په پلارانو کوته دې نکثیر ذکر کړی من احیهم لنا زمونږه پاره را ژوند کی دا څوی بیا جون دي کې دلشته نه او زموږ لارني کوله را جون دي کې بچرې دا څو د ریښتونو نه اوم خیرن الله رب لذت پر مې ايدي غره دي هم قومه تبعين يا قوم تبع قوم تبع يا کومراد دینه حاصل از بس جهانم یوبل پسيب يمن کې تيشي يا دل کې تبع کې کومو په دې بار کې اکثر علماوي کوم چې قرآني شريف کې دا غږ ذکر شوی، تر روايتو کې دا غږ ذکر راغلی دی. توبه دا په خپل یو نیکمل ستړیو ذکروي، اې ته د علي بن رضی الله تعالی عنه کی راضي نبی اسلام فرمایلیو لا تسبوت بان فانه قد اسلم لا تسغوت بانت تو ذاته کنزلی مکوئی فإنه قد أسلم یتینن تا چی سره اسلام قبول کړې او روایت اشاره دی الله تعالی کی راضی کی نبی علیہ السلام فرمیلو لا تسغوت بانت فإنهم قد کان رجلا صالحا لا تسغوت بانت تو کنزلی مکوئی تو بانت این او قدکان راجلن صالحن یقینا تهتی سره او دیونی کمل صدئ او تو با ادا پسله می کمل صدئ او تو کون دا هغه در وسار پیش شون تو با دهاو دغه کلوم اتعدنی بعدی کربا او چانور ذکر کړی و دې چې ډېر جنګونه کړی تر دې پوری, پوری. پوری چکلان پا مدینه و مکه و پذیل آکو راتللو. و جنگونه چده طولونه گتل. نصر یهود مولیان مندسر اگر زیدلو. چه مدینه و ده طرف تده راغه. کنه چه مکه و پذیل طرفونو راتللو. نو آغا یهود و علماء و ارتوویل. چه دا خود آغا پیغمبر زیده چه کم با آخری پیغمبر رازدین. او د آغا پیشنگوی زنون پا کتابونو پر آغا لیدان. توباه دې ذکر ټوله حالات ذکر کو توباه هغه دې کې ودري د او شاري ورتوي له امله کې دي نور هغه شړ ذکر کړی دي تذلیل شهيد تو على احمد انه رسول من الله بارون سمي شهيد تو على احمد انه رسول من الله باریون سمي ولو مد عمري الى عمره لكنت وزير له وابن عمي ولو مد عمري الى عمره لكنت وزير له وابن عمي وجاهدت وفرجت عن صدره كل غمی شهیدتو علی احمد انه رسول من الله باری و نسمی دقواهی کو مع احمد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کی دے پیغمبر دے دا اللہ دا طرفنا باری و نسمی عوضات لا مخلوقات پیدا کردے ولو مدد عمری الہ لکن تو وزیر الله و ابن عمي چري زما عمر عمر گچوي تر د عمر پوري مين دي نه سنام زمانه پوري ز رستي ديلي وي تقون تو وزير الله و ابن عمي زبرد معاون جوکوي د ترزي به جوکوي هر دي کي وزر عمل گري وي وجاهدت بالسيف عداه و فرجت عن صدره كل غمي وجا حت صحیح سې پیاده او ما بجا کړې وې د دې دشمنانو سره پټور باندې او فارای ځان صدره کله غمي او درې سینې نه ما هر کته غم بل لري کړې وې څوک باندې د تکلیف ته ومني و پریخلي نو دا هغه کړیو ته با خپله درې امام کوړتي و نور په دې کې ذکر کړې دي توبه دا هغه څه او کله چې وی مدینه ترارلې او د حاضر دی او خپل اوکتل ن بیا دی اوکتل او اوخت الی اهل المدینه دا خط عنوانم کوته وی ذکر کړي خط ولیکل کتاب الی اهل المدینه انه من طبع الاولین ال محمد بن عبد الله نبی الله ورسول خاتم النبیین ورسول رب العالمین دا قتی مدینی والا تا د طی اول نا الى محمد بن عبد الله محمد صلی الله علیه وسلم تا عبد الله زیدی نبی الله ورسولو الى الله نبی دی او زلال رسول دی خاتم النبین ورسول رب العالمین خاتم النبین دی او دلال طرف پیغمبر دی اما بعد ب بیا ورته و پهینې عامتو ب کا واپ کتابې کل دي پونز علیک ما ایمان د وړی پتا پتا دی پتابان دی اوستا په کتاب چې پتاب را لږلی شوي دی واانه علیک نا لا کا زهستا پهین باندېیم وونهې کا اوستا پهطرریق باې ځیممن تدي کا ورتې کولی ما ظفرتني الرسول الله صلى الله عليه وسلم ایمان را وړي چې غره په هر شي دي واامن تو بكل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام او ما ایمان را وړي بكل ما جاء من ربك په ټول هغه سبان تا چې تاسو رب ترپ نه راځي من شرائع الاسلام د شرائع اسلام نه بیا کچري ما خسرانګير کین میات تا تا یی نکته زما په زمانه کې راغلی وین اترکه که فدیا ونیامت وین زما په زمانه کې غتراغلی نږدې راخه خبر ده وین اترکه که فشف علی ولا تنس ولا تنس نیومل قیامت او که زما په زمانه کې رانل میمازان سریه تا تا فشف علی ولا تنس نیومل قیامت زمانه پار شفاعت ک او قیامت فرزگو ری ماهیر نکی. فینی من امت کال اولین استاد اولنو امتیانو نیمہ و بایاتو کا قبل مجیعو کا استاد را عصرنا مخ مخ مخ مخ ماتا سر بیعت کرده دیں وعنالا ملت کا و ملت ابی کا ابراهیم علیہ السلام استاد پا دینیما استاد افلاحش کم دینو نکنو مشرانو ابراهیم علیہ السلامو دعو پا دین ماندیما أو بيان خاتم ك ونقش عليه لله الامر من قبله ومن بعده الذين روثوا الفاظي فيملكل ضايات لله الامر من قبله ومن بعده لعل لمقتم التياروا رتغهم بي اذا طبف قرن كمال الصديق اذا يوريسكو جلات ثبوت بان كن قد كان مؤمنا فذا طبات كن الذين مت اذا مؤمنوا ايمانوا له او دلتی چی ذکر شوی دلتی دا قوم ذکر شوی دی چی قوم این احل شوی او دی پاککرنی کامل سردیو و ای دی غور دی یا قوم دا تبا کسان چې مخکې د دی نو احلکناهم حلا کری و منگ دی لرائی کنن او دی یا قوم مجرمان وما ما خلقنا السماوات والارضان نی دی پیدا کری منگ اسماعونا او از او ها چې کویان زدي کدي لا بیین اب ب پدي نری پ دا مودی له راحلله بالحقې مګ پات سرهلیکن زیاد ددين نه لا ي لمون لپږيقی د پېلی وال دې غندو سره او رز لا یغنیمه نام لن شي او ولاغم یو سرون دده به ور نهې یو دوز بل دوستته ضررهبر او نه به ددين دا کولی مگر هر آسو کرام توی اللہ رب رضیت پاغا یقیناً دا اللہ رب رضیت غالب و محروبان ذاتی این شجرت الزقوم یکیناً د زقوم دا قراغی د گننگارو کل مولی پشاندا ویلشو کلیبوی تی جوش بو ویفی البتون تخیدو کین ک غلی الحمیم پشاند جوش والو د گر موگو و دلرا او بولیشیونی سیدی لرا فاتلو راکا زیدی لرا ایلا سوائل جحیم نیزا جہنمتا بیاواروی د پاس آل سرد دا من عذاب الحمیم دا عذاب دا گر موبونا زکر او سکا یکنان تا الازیز روزور ولی هل کریم خیال کی یا قدران چیزی بدماشتا ہوئی لیکی گی توق دنیا که دیر بدماشتا ہوئی عزت دنیا دې به وایې یا پپل خیال کې تډیر زورا ور ورېزمن وی او دا غره زوی رځوي دا غینوس اوسکان یقینا دا هڅه دي چې وي تاسو په دې باندې سم ترون شک ووتی یقینن متکیان رازې امین امن در کې وی امن در دینه مراد خير البيان ذکر کوي ای صاحبه عن كل داغه صاحب داثم سره کی تو کی وی هر یو د بلح حالت نو په عمل باندې وی دې زه ته وی لیکي امين او دې جون کې سره دار کثم هغه امن حاصل وی په جنتونو چینو کې به وی اونه بدی مين صندوق دین د نارو رېقمونه او داغه رېقمونه متقابل مقامک بنا وسین کذالک بیانون د قران کې ده و زوجناهم بحور عین او یوزه به کوم دی لرا به صور انغه و ورو انغه د سترګ انغه د سترګ والا غټ سترګ زکه یا دیږي چکر دا خبره دا په سترګي کې پاتې وی غټ سترګ والا یو دا چې دغه خایز زیات دی دویم غټ سترګ والا زنانه په قانون باندې ډیر مینه ني او کلا چې ورتره زنانو د سترګو جدولم زیات نږدې کوم خاېز د اجزې دی نو امام شافعي رحمته الله علیه قدې بارې یو کتاب لیکلی دی انسان کې تعالامات نه دا انسان ته جند کې دیتل مخیب نه ویل کېږي دا حق نه کولا کېږي انسان ته جندل کېږي دیتا علم قیاص ویل کېږي اټل عمر رضی الله و تن په باره کې راضي کان خیا فادر قیا په د سړی ته یو قتل معلوم کلا دي پایواله ټولې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم زید بن حارث رضی الله تعالی و ترن رضی الله تعالی و ترن انه د څاغو خلکو حاجی باندې دوی ورته حقيقی څارو ځامین نه دي غلط نسبت ورته کول یو مقبعا دې د ځوان یوزی او دې د اخفيخ خاردی نور کړی چه او سڑه پی تیرش و ایداخو پلا رو زویدی. رسول اللہ صلی الله علیہ السلام اشارجی اللہ و طرحنا فرمی کور تراغ اڈیر خوشا لو. و اید خلق و آکم خیالو دا اغیر صفیو شوان. چه اغسرین مقم نولی دیلے خسر و خکون چې وی قتل دادوان و خکون معلوماتو کرا پلا رو زامندی. امام شاسی رحمت اللہ علیہ حدیث کی امراضی نبی علیہ السلام فرمیلی اتفو من کراس تلم امن فینو د مومن د تراڅد او نظر نظام ساتي د الله قران سره کپل کی دا تر یو سړی چا توغوري دا هغه معلومات دي امام شاطری رحمت الله علیه کتاب کې علامات ذکر کړیو مثال په توګه څنګه کړي تاله غټي هغه تخې وي او دغه څومره سړی تاله ورکوټي وي نه هغه تر بخي پینځي دي دا د کوم انسان کوم غټي وي اکثر هغه کومه تلوي دارن نور علامات انسان نوكان هغه څینو خپل نو کوله دا ظهور دیری او کوم نوکان چې کوم څلیدیر پلن نیوی نو تر هغه زوم راځورنی دا کوم څلې چې ستر کیوږي اوږي ستري دی مدار کړي د ظهور او دا کوم څلې ستر وی چې ګون دی تر کیوږي ګول لا کچره جایشه دا رن انسان کی دی وی امام شاکی رحمت اللہ علیه که گتابو لیلو یو زل روان دی در تطللون یو پس ایسار که ملمسدیا باندی ایساری که دری ورز د اخر اوٹیو که آواز ورطی خیر ایدل تو تڑا سن او رازی تاسو سو زمان ملمشی دریش پی دری رزی ولی ملمسدیاو که او دیر تاوان دیور لکولو امام شاکی رحمت اللہ علیه خفشه امامو کتاب کې کوم علامه د اخیر لیکلي ده نو دغه خواه علامه شته د ما دوم رټي د متاوانوک لیکل ده امام شاهي رحمت ورته زمانه غاث رو بته ورته دي څه چی راغلی هم وی د درې څو ډیر ورځې فراسته کې وکړه خو ځکه دا کې څار شي چرا خوشاله شې زص ملاړو کوم کتاب چې کوم خبره لیکلي و او غلطه نه ده صحیح خبر ده نو وخت و ستر کو والا زنه هغه مینه نه که قانون سره زیاد دی دی وجه نه بهوري لینو او بل خاید عزیز زنه جیسي يوزيبكم بيلا ستر کو غط ستر کو والا هر سترم غوا دي ودي پدي کې بكل پاکه هتين امينين هر کس نه ميوي په همون تره لا يذقونا في الموت نوب سكي پلي کې مرغ إلل موتۃ الاولہ مگر مرق اولنی کوم دې په دنیا کې راغلي دي او بچ وګوم دې لره دا ځه جهنم ما د می ربانی دا طرفا دروستانه دې تنان دا او تانې بيدلویان او دې تننن ستان کړې چې وکمراله فَارْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ پس انتظار کوه یقین دی غو انتظار کوون کي دي انغفل اجم بسم الله الرحمن الرحيم سوره جثيه مكي سورته دي ترتیبا 45 نزولن 65 بعد دخان قبل الاحقاف رابط مکی صورت سره اسمې رابد دا او زمونږه مکې په پهشان د سرو ذپ پررنې اوګر او میګر دی پشان د دوخان لې او مونږه را نه هغې پ مخېې جانم ته یاری ش د ریری پهرنې مونږه نه کې او مقام پې نه شي جاذااب پرندې شو معوي رابطته مخکې سری دخان ابتدا په ترژي دی د قآ مدې سورته ابتداءهم په ترغیب اله قران باندې کیږي ماتې سورې دوه ورکی سورې دوه دو خان کې مسله توحید ذکر شوه اتم آیات کې مدې سورته حمد ذکر کیږي چې اتي آیات کې کرمه صلاح <تصفح> بیان شوانو سحمد اللہ رب رضیتو ویان. دارن وقتی صورت کی دی جنت دخولتا ذالک الفوز العظیم ویلی شو دالو یا کامی آئی دیدان سطا و نیاد صورت کې دیتا ذالک الفوز المبین ورطوی لی کی گی. کدا اخ کارک آمی عویر اتیز سن برایات کی انتیازاتی سورت سورت ممتاز قلق الزجیتی یواندی اتیز سن برایات کی ذکر دی دارنگ سورت ممتاز دیں دونتی سیاض باندې و ما یهلکنا الا الذہر خلاصې په صورت صورت کې لستون شباد مشرکین ذکر کیږي دمو جوړ دین پر روان یو خپل مشران پر روان استادا خبرې نیو خبرې او نو دین دی دحاغی جواب قاتل لصم نمبر ایاد کی تم جانناک علا من الامر فتبیحا خلق کا هر سپسیدی مقصاد پار شریعت گرزولی دی مدی پسید روانو سا وجہ تسمید سورت اٹائیس نمبر ایاد کیا وطرا کل کیا ترجمہ بسم الله الرحمن الرحیم یو کوم پیندات کوم د الله باندې جام میه ربانی کړي پذکر کاوله دلایلو او پذکر کاوله د قیامت باندې خصوصي میه رباني کړي هر حاله چاته چې جنت نصیب ک همیم تنزیرل کتاب من الله العزیز الحکیم الله کومېږي په معنی د دې رازل دی کتاب طرف اد الله ناج غالب او حکمت والا ذات دی یتین انت اسمان و ز مککل آیات للمؤمنین خامخ دلائل دی داقد مؤمنانو دلائلنا مراد مدارک دی کرقیل آیات علا وحدانیته دیر دلائل دی د الله کو یو والی باندي چې څرید الله یو والی منیر دلیل د صالحین دی وفي خلقکم او په پیدائش زاسکی او ها را چې قرار کلی دي من دا به زنده زنده کړو نه دلیل دي د پاره د قوم کې یقین پې وختلاف لیل و نهار دا خپل دلیل ذکر کړي او به اختلاف د شکورز کې او هغه چې راوري الله من السماي دبرنه من رزقین سرز ورا غریبښت نه باران دچرا سبب ګرځي سکتی ګسنګا چې څه به زوی نورې ګرځکړي من رزقین من مطرين وسمما ورثن لانه سببه دلته مراد د رزق نه باران دی او باران د رزق ویلي چې دا سبب د رزق دی دته چې باران اونې کې نسمره پوری ووګومي نسمره پوری ووڅو جو بو کوبوم طرف نکی والله رب عزت بارانو کی هغه طرف فصل نه کیشي بس دا ځکه چې فجر تر ځمکه ارثه بنجر کېدلو د دی و تصوریف ریاح و فچلولو دا بادنوکی سلیل دی دا قار دا قوم چه قلن کارا خلی یا پاڑاولو راڑاولو دا هوا پا یو طرف کی کلا پا بل طرف تلک آیات اللہ ندلوها علی کا بالحق دا در ایل دی دا وحرانیت اللہ دلو المنگ دی لرا پتاوانی بعد اللہ و آیاتی یؤمنون یو خبر باندی وسود الله یعنی روز د الله نه اوذ آیاتونو د الله رب ال عزت نه يؤمنون بي ایمان لوری ویل لکل اقات نسیم د صفات اکثر کی دې کی ذکر کیږي درایون نور ذکر کوي نظر بن حارس اکثر د صفات پہاړي کی وو ولیکن عام قلکم چې څوک مصوب دې هغه څه به حركات دې د فرض هاری او افاقن ور درو جن حظیمو ګننګار او ری آیاتون د الله په لوتلي شي په دې باندې بیا وګرځي له تکبر كون کې تعلم يسمعها ګوې کینی دا وری دې لاره ثم يسرو مستكبر يا خدامانه کیو ګرځي تکبر كون کې ووري له سره ورته کیمنې کی دا سو وی یا یسر معنا به زاوی که یقین والا کوپری د زیرا اوریدل نرستم یا خپل کو پر باندې قائم وی گوه کینی دی اوریدی دی لارا زیره ور کړه تا پازاب کرنا تران او کله چ لیکو اسی دا یتنو زمون نه پس تثیز باندې یا علمو کماند کویدلو یعنی مطلب معنا بلاغت تران بلکه اور سی کی زدا دا یتنو زمون نه تثیز چې خلق ور تویدنه نشي نسیده هاگی لرا حضا پتو قسران دا کسانده پارا دی عذاب دا دی عذابی محین دسواکون که دا محین عذاب مداری دکر کردی احانتن کل قبور دا رسوی با دی پا قبرنو کی ځکه ور ورپتی بیا نور دا جانم عذابو نو ذکر دی ممالومی که دا رسوی عذاب دی دا پارا پا قبرنو کی دی مینورا ایهم جانم و اخوا دی نا جانم دی د دې عذابونو رسو د قبا د عذاب نه او لره باندې کې د دینه هغه ستګې کې لري شیان زرا بر او نه حاکې نیولې دي سواد الله نور مددګار آهن او د دې لپاره عذاب ویل وی هاذا بودا هاذا کې میکثیرو اشاره د قران شریف ده دا شریف د هدايت کتاب دی او هغه کسان چې کفر کوي پیاتنو درو خپل دا پارا دا دی عذاب رویمی رجن حلیم دا عذاب تر ناکنا عذاب ناو پسکی پسو پسکی دا, دا توحید نو دی دا پارا در ای اللہا غزار دیتا خر لکم البحران کتابی کار کې گولیتا تا پارا در رواني پر روانی کشتی پدی که پہو کم دا اللہ رب العزت دی دا پارا چولتوی تاسو د فضل دا اللہ نو دی دا چې تاسو شکر دا کوي فضل نا مراد حلال دی پر سخرا کومه و تاجه کری دا پار اصلاسو حال اصلاسو چه اتمنونو چیدی و پزنگا کی جمی ام منو دا طول دا طرف آده دی اللہ رب العزت ندی جمی ام منو ما نئی تفقدو جمی ام منو لا قدو ساتی دا حرسو چیدی دا طول الله رب العزت دا طرف دی یتینا پا دیکی خامکا دلل دی دا پار دا قومی تفکرون چه سوچو فکر کئی یا فکر نه کار راغتون کېول لنه آمنو یو ترول الذينا لار یونه یام الله پل نذنا او نوبلسلام حستانو تامان والا دي یو ترول لنا یو فرروو خپله مع دا کی چېبخنو کي یا بخنو واړه کارار داسانو خدلته یو سونه مراده یا خو مزاردي کررکي معه یاخو چیزی ورتا کم تکلیف رسی و دا حاقی ورتا معافی کئی بخنه دا ورتا کئی حاک تا لا یریون ایام اللهی تا امید نساتی ایام اللهی دا عذابون دا یاد نیمتون دا اللہ یعنی کافر وغیره دی دا ملکی صورتی دی ورتا تسلی ورکولا خیر دی کسو در تسویی نتا سو تاغیبان صبر توی اکثر علماء وی دا یعنی سباہ دا عمر رضی اللہ وطلالا ممکن عز عمر رضی اللہ تعالیم شتمهو رجلن تیمت کتا یو سوڑی ورطا متگی گنزده اوکی عمر رضی اللہ تعالیم عادیر سا غصش عمر رضی اللہ تعالیم داغی باوجود سوی صبری کدیو ملا فرمیل ایمان ورطو ویا خیل صبر کوی یا معافی و بخن کوی آشا تو چطا تر ظلم جاتی که یا یو که روپ مانا دا مخد اولو باندی او ویان هاو کسانو تا که ایمان والا دی که ما قوارهی ده هاو کسانو نا لا یرجون ایام الله لا یرجون ایام الله پرتبی زکر کری لا یرجون سوابهو یا خود سوابهو میتنسا دیتی نیسا ملوکو لا یخافو نباس اللہ بیو مانا شدید اللہ دعذاب نیریگی دره مانا پرتبی کریدان لا یخافو نباسا شدید پرتبی درون نیریگی یا ملا نہ مراد یہ ہے کہ عذاب اللہ ادارے میں یریگنا یہ یتنسے دے گیا قومیں سزا ورکو کون تا پسدا چوری ستون کی کیا عمل او کنے فائدہ بھی خلزند پاری وی کیا کہ او کا سزا دے تا تا دوبارہ واپس کرے شی سچ بنی تلو تے کتاب الحکمہ و النبو و توفیغنبری او رزق ورکل و ممدیتا رفا کنا او ورکل و ممدی لراپ و مخلوقات بانده ورکل و ممدیتا بجنات واضح واضح دلیل من الامر دینا من الامر بزوی من امر دینا دینا ها کارنا ممدیتا خو واضح واضح خوزیلی سما اختلفو پزی اختلاف نو کری مجرود سو ده هارنا شرا غیلیت علم راضیان بينهم د وجه د 75 خپل mesti چاکروځو تا نبي عليه السلام سره دیکھ کرا وستا ف سرګوږی تمہیں د دې کې اورز ځامت تا او کې چودی په دې کې اختلاف كون کی ثم ځاننه کا جا گردش له مطلق را شریعت من الامر تواذی لارنا او امر امر مراد دین دی چه دین مطلق لپاره واځ کړي دی ګه چ ش ک را من اهد سپ مرې نه هذا عمللي سمن و په ور تا چې زمونږ دی کېوي کاونه رویتون لا برود تي او بل د من اهد سفی دی عملې سمن وکو ور ددين من مرې د نه فهې په ذې تا دا و جاله کالا یو مان عبد الله بن عباس تسویل علاه شریعت منا علاقه دهن غنډې را په هدایت باندې دین نه یع مراد ده دینه ګل ویرن متول علی د ګر کړی شریعت تمرات قدې سنت دیګه ده چې مونږ د afar تویتین استاد شریعتي خنتوانو نو ګرځلې ممتاز را په یو طریقه قام پته به خپل کوه او تابیداری مکوا احوان لذینا دخواعیش دها جسانو لا یعلمون چین پویگی لا یعلمون ما بحرول علم فره لا یعلمون علا السوحید جدید اللہ دیو والن امن خبر یکینن دی لن یغنو انکانی خیلی در پولستان الله ذات او یکینن ظالمان بازی دینا دوستان دبازو بی دوستان دبازو دنیا که موقع متی بهم بی او الله رابلې دوست د مستیانو دی هذا ب رولي نې وه د رحمه هذا ب رو ن دا درل دي کاره <تصفيق> دیل دي دپار د خل په ودایتو رحم دی دپار دا ق چې فین پ ګمانې حال ګطان خص ته آې چې وناونه تا چې او به ګرز مونږدي ل را پهشان د حال کطو چېمان والاېې کامل کو سواء امحياهم ومماتهم دغيثه متغذي يا سواء النقى الف اتصال ها محفوظ يعني اسواء امحياهم ومماتهم اسواء ان محياهم ومماتهم هيا برابر دي جون او مرجدي دي دي تو خیال هيك سنگ جون كي مون مي موتوني كيو بدرت مر نرس مون پني موتوني كي چريم ني شي كده دي دا هر څه د دنیا کې الله دې نعمتونه یو معنی دا اې دی دې مرګ او برابر دي کاتر خو به وې چې دنیا کې نعمتونه دي بل فرض او تکلیف تاسو قیامت ته امځ وايي تر څو هغه سړی شو زموږه د پاره پکې نعمتونه رښتې دي زم سبا امحیاهم و برابر دی جون دې او مرگ دي کاته جو نومر برابر دی څنګه چې مر مروسو څوک نه کامه نشي کوله کافر د قصې په جون کې نه دی په دې اعتبار باندې برابر دی دریم ثواب ما يحو ومما توو برابر دی جون د مؤمنانو مرز د مؤمنانو الله ویته خوشالې ورته نیمه ژونه ورته ثا اما يحكومون دیر بده هرک دي په سلکې وقره الله السماول اور دبل حق او پیدا الله را پرت ثمان نومکان بل حق په حق سره حق نه مرات مزریدي کر کوي مرات نه توهي دي تو ان پلو نقد د ممانطببت او دی د پاه چې بردهور کري شي هرريو نقصه ارایت منی تا قذا الہو ہواہو آیا خبریت دها اچان دیولے دے قایش قل الہو دیولے دے مددیا قل ہواہو قایش قل را قل قایش نے الہ جو کړی دی څنګه چې ځړې رہی لا هر خبر منی د قصیدی د خپل قایش را خبر منی چې خواہش او ترسوی دید حریف ته روان دی د دې مطلب دې د نجورې او غیره متوالې ذکر کړې دي چې مشرکین وغیرہ حاغې کومو ته جوړ کړو وکړه یاخذون الحجاره و الذهب و الفضه دیوه عبادت کولا نه کارونو د سترو ضرورت شنو درو د دې کاني جوړ کړو وکړه او کله چې هغه نه بهتر کړي به موږ بهترین بود جوړ کړو او جبر و تخه کانه وغیرہ ملو شو داغې نه به بود جوړ او دا وره نه کړي یاغینا به تر کانی یا به ورته ملوی شوبیا به داغي عبادت پول. نو خپل خواهش پسیدید دلکه ورته خصیسه خرج او هغه به روونی او داغي عبادت او بندگی وکولن یا خواهش تا بیداری اوس چیزو په خپل خواهش هر خبره منی یو گناه باندې صرف نږي داخل خپل خواهش به دی نیولید شیخ عبدالقاهر جلانی رحمه الله او شاگرد طبرک راضی یو ظل بازار فوته ده نیچ بازار که هلی و سیز گوری ده زان تا لگه ده چه نسد ما الهی او نزستا بنده ما ده زان تا لگه ده خلق ایران ده ده لیونیشو که سنگه شیخ عبدالقایر جلانی ده همه الله لیبود ده شاگر تلیونیشوه ده که ریوست وی سنگ خلق راوسته خلق ورتوی دی لگه او بازار که او زان تا ری خبری کولی نسد ما الهی او نزستا بند دا خلق دا خیاری کنیدی اللہ رب رضیت جا دی. کنیدی خیراوست و شیخ عبدالقادر جلانی دیم اللہ و سیسو و جواب. ویزو چی بازار تلانم بازار که ما دا کسما کسیم سیزون او بازار کې د گناه اصباب بی رضیت دما فی ما تغفل زکی دی, دی هر یو گناه تا بش دی زب مجبورو لما. کدا گناه او کا دا گناه او که خواهیش میو هر یو سیسو جلی ورمخی که دا نو نا خپل <معخل> خواہش ته ویل زما الہی او نه زستا بندې نه زستا خبره اومه نه نو بعض کله کوي خواہش نه الہی جو پوري وي ځکه وا تکمه خبره کې تکمه ګناه ورتځي خو دې پاغي ترڅنه کې و بعض اللهم الله وعلى علمين او ګمرا کړې د الله رب ال عزت سره د علمه تو وختما لا امور لا ګور الله رب الجلل او غونو دده فضل ده او ګرځوري وی فضل ده د باندې قشاوہ پر دی پسووی جهداه دو کېتا من بعد الله رسل الله ني نمستو د گمراه کبل د الله نه اي تاسو پنځون نیت ناخلي وقالوا ال بدی ما هي الا حیات الدنيا مې لیدا مگر جون دنیا دی نموت و نحیا نموت گیمر پکې ونه حي او جون دی کېګو نموت ونه حي امانت زجاج کړي نموت نحنو ونقي اولادنا موږ به امروز زمو اولاد را جون دی کېګي موږ بیان زمو نور اولاد راږي نحلاتیم لرا الا الدهر مگر زمانہ الا الدهر نحلاتیم لرا مگر زمانہ او بکر رحمه الله قول دهیم جز تکیر جزتاز زکر کلی دهیم دا قول باز زنادقا قریش نورت خلق ده نو آغی دالله دا رب العزت نمونکی رو او آغی بدعویل چی دا هر سو زمانه پی دا هریان آغی دا کم خلق چی دین دالله رب العزت دا وجود نمونکی دی کم دنست رو سودی ترفون تا چی کم دین زیاد پا کی پاکستان چی من دا وی بالکل الله رب لجد وجوده منفي دی الله رب لجد سره شته دی نه و دا هرڅ د نو دا زمانه سره کیږي دا ریانه اوس زمانه دا هیڅ کوم خپل مشرانو تاریخ کې علما ذکر کوي دیبه دا له هرڅ څخه دا پخوله کیږي نو کله د دې جنگه غړي ټول کی شروع شوه و دې بیا ویل د ټول فساد کې د اجازه خله د وجه نه راغله دی یار څو خزه لريار څو چاته په وکه دا عامه کې راله رکو ایستراکیه په داس په کار دی او خزه دا یو مشترک دی یار څو د استعمالو لکه نکاح کې هیڅ نشتی تر دې چې د محکمې مکول دا یو مداره د ملت ته په پور سو دی چې دا پیدا شلو به حکم کو زیدا لالون شروع کی او بیان کې به نور اوسره متفق نشي نویینل د ټول شر افتا چې په دنیا کې جوړ دی وزاده مال دولت د وګړو نه جوړ دی نو یې社会主义 پکاره دی دا سمال دا ټول مشترک او یوځې به استعمالیا社会主义 د جراله سره نو بیا وچا کار کو نه چا به نه کولو او هر ځوا هر چا برابر ملایوي تمره جو وخت یې دی یو هم وی چې ابل کارنه ته برابر ملایوي ځکه کار کو نو ماتم برابر تلیکار کو خلق دې یې قانون یې په کودل په دې طریقه باندې چې دې کله یو طریقرا یسلام کړ دله طریقرا یسلام دا نه پدی وموند کامیانس ولیکن هغه ظاهریان چې کم دې وې او څنګه دا غیر د زمین او سکون دي خلې یو چې قانون به وایي کله قانون دي ظاهریان چې الله رب العزت د وجود نه بلکې منفر خلق حدیث رازی نبی عليه الصلاه والسلام لا تسب الدهر فینی انا الدهر لا تسب الدهر فینی انا الدهر تاسو زمانه ته کملې متږوي یی کین ز زمانه ما نبال کہ غلط دی. او دا اللہ رب خلق مو دې غلط شي وې دي او حاوی و دهر ده الله رب عزت دې دې دا مطلب دا حدیث سینې دې مطلب حدیث سینې انا الدهر مان ای خالق الدهری ز کې زمما کتاب زمانه ته کانځلې مکوي نيسته د يلرا پلي باندې سېلم ني دي مگر د دليان ضمان والا کلاچل الصلېشي په ديااتنه زمونږه بېيناتن واضح واضح ني وي دليل دي مگر دا چوي راتلو په پلارانو زمونږه راولې تارند موږه کېري تاسو رښتوني اين راجن دي جواب او اي الله رب العزت يو هي کوم جن دي کتابو بهامو کتابو لرا جا بجمعی تا صلا را رضا قیامت دای که نشت دای شک پدی که لیکن زیاد دخل کنانی فویگی ویلی همون که اصطناع وعطی ولا دعوید تویید اللہ لبی اختیار دستمانون دزمکی دین و یوم تفو مستحاتو سحا او رضوانی که قیم بشی قیامت او بدریگی قیامت فدا او رضوانی اختر رول مبطلون سحا وعنی بشی بات الفرس تاوانیان خو حکم تاوانیان دی او زاد الوصری که نجویزی را مطلالی ذکر کری یز هر و خسرانو هم زدی دا خسرانو پا آخرت کی را اختارشی وارنه تاوانیان خودی دیزی نم تاوانیانو وطرع کلا امت این جاسیا انیبت هر یومت هر اوڈالا جاسیا پرمخی جاسیا مانا بازو لماوی دا خازی لکو پارو پوری لکه یا یا بین اسلام مورو سنگه ذکر کری دې وروما کې یاننو تراس کې لېښې دا ولدا دا عام دی د مومن او کافرو د فارانه او دا مراد د انتظار الحساب څنګه مرادی دې نه وتهاري او جماعتاري ودلا دا به انتظار دون کی وی حساب کتاب بیا سلمان رحمت الله عليه کولې ان پیومل قیامت لتاهاتن یا 10 سنین قیامت ورځ باندې یو وخت به داسې ویی جنت کال او جنت کاروته ژوند هاغه وخت وی یا خیر ناصفی یو شیطان حالاره ته بیهین په دې کې وه خلک ټول مخې په زندګونو باندې پراتی وی تر دې پوري دا هاغه وی چې ابراهیم علی السلام مواز وی لا اسئلک اليوم الا نكبی یا الله زمځه سانه سوال کوم سره د خلګان په اړه کې کوم یا الله زمابستی کیږي دا وخت یوه مشترک ټول زبان است که وخت د پریشانی وخت دی یا جازیه مان عبد الله بن عباس رضی الله و تم کړي مجته میاتنه دا ټول به راځي میشي وی ټول متنا ټول خلک دا راځي میشي او وکرمته فرمای جازیه مان متمیزاتان دی وی جداي جداوي عبد الله بن عباس ته چې مجته میاتان معنی دا اولنی حل اخی دی هاشر کې ټول اول, اول راځي میشي او ایسکرمت تیمانا که متمیزتاً جدا جدا باوی نواغت الزیم حال مرا دخلی این نیکان انتاز لیوم ایوها المجرمون تسنگو مجرمان با جدایشی مومنان با جدایشی بناون و الادا با جدا شي مجاسی ها او وقت طویلی کهی کل امتین تدعای لا کتابها هر امت را بلی لی بشی لا کتابها عمل نامی دا غیتا نن دزي دوی ژوندما کوم کوم تعملون زادر کولی کتاب سان حاوکه وی تاسو تعمل کوونکی کتاب نه مراد یا قواملانه ده بیم قضره مستری کې نجوزره ملایک کرتري دي مراد نه کتاب منزلان اته کتاب چې الله دې خلق ترالې غلېو مداوا کته لې شي چا دې پديوان عمل کړی دی انې وکړي ندیته متویره را ولې له بشهاريو کتاب والا تورات والا تورات ته کتاب او په تورات څنګه عمل کیږي انجیل والا انجیل ته زبور والا زبور ته قراني شريف الا دې ته کتاب او په خپل کتاب څنګه عمل کیږي زالمت چې په نيجي لري ملاقات مي دا کنه مراد نينده صداګر کولی کتاب تعال ها څه جوړي تاسو شامل کوونکی ها دا کتاب ونا دا کتاب یې نه ملنه یا لکھ دوم بیان کي پتاه سو باندې ی کیننن ونګ نن سنڅه کوکه من لري گل یوه تو فرشتو باندې ها جویتا سو ثامل کې اون کې کثا کسان تی ماندورنی کې عامل کې زاخیل وکي دل را د دې تو مهرباني خل او دا دا کای نیبیخ کارم هر جا کسان دي ځکا پی دی اسلام تکون آیاتي اینویا څن جما کې مسلملې کېدل پتا پس اکبر ته پس تکبر کړو ځان غټ غنی تاسو او وی تاسو کوم مجرمان او کله چې ویلې یقینن والل الله نشته او قیامت نشته دې شک په دې کې وې تاسو مانې ګرین په ګومان ساتو چې څه ده قیامت ان ظن الا ظنن زګر زنګ غلیدین اول ظن په مان یقین باندی او دین ظن په مان دې ګومان باندی ان ظن یتي نکومګه الا غنن طرف ګومان تو جمد باندې خو یقین نشته خو صرف ګومان نشته چې دې کټراخي په ګومان ته ایلا زنن یا ایلا زنن ضعيفا امثو ذکر دي زموږ په منظور یې غوږی او موږ هغه د نوځ دې ته ني یقین تهون کېنی پدې ټانه او کارو بشیتاس یا ات ما عملو گناهو یا سزا ده د هغه چې عمل کولې او نازل بشی پدې سزا ده هه ووټه چورې ده هه په کې وبو ویلې شي نن د زین نن تاکو پریږم تاسو لرا لکه چې پریڅو تاسو ملاقات دې ورځي ارګم تاسو لرا رولانه پیرنيکي مانا دغه زمو پریږه څنګه چې څنۍ کار هي شي او دې تاسو او دین دې تاسو لرا سوکنداجي دا پدی وجه بیلشه کا تاسو آیا څونه غلا حزن پټو کو سره وغرتكم الحیات الدنيا او ځکه کې ایچلو تاسو لرا ژوند دنیا قسمان رضی اللہ یخرجونا منہا نمشی وستلیت دینا او نبد دی پریاد قبلو لیشی صلی الله رحم زنا تعریفونا دی کہ رب دسمانو اور رب دسمک دی رب العالمین کہ رب دمخلوقات دی ولغو الكبریاو فی السماوات والارضی یاللاغ اللہ اللہ والے دی قسمانو نو تسمک کی کبریاو او اللہ والے حدیث کرازی مشکاک کری فدیز نجی علیہ السلام فرمیلو الکبریا وردایی والعظمت وازاری ازاری فمناز یعنی واحدا منهما ادخلتو النار الکبریا وردایی لوی کبر تکبر دا زمان سادر دے والعظمت وازاری او چطوال عظمت دا زمان لنگ دے فمناز یعنی واحدا منهما ادخلتو النار چاچ ماسرہ فضیح یوکی هم جگڑو کان زه به اور داخل کما مانته تکبر خوښانم او تکبر الله سره خی تکبر انسان نشي کولی الله رب لجو تر تکبر خی چې الله پنځي د زما ساز لري او نور د دنیا کی تکبو نشي کولای او تاسو کوي او چې څنګه د الله رب ل تراب د الله رب عزت او صفات کېد الله صفات غثون کینو نه دی له اسلام پنځي الله پنځي از خلت غنار د نړۍ به جهنم ته به داخې کما او هو العزیز الحکیم او ده اللہ حکمت والا زاددین بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت احقاف و مکی صورت بین ترپیبن شپک تلویختم نوزولن شپک نازل شوی دی روستو د سورتي یاسین را وه د دې سورت د مخي صورت درا د سپیرا په کوی دادي باد الجسین مرا دنا لشي ورو سوره سوره بياتيينه عربه د دې سوره ده مکه سوره تران اسمیره د پیداو اله دنګه هاه ماشوري پښند زخروف وکړې او دوکانو جلدی پرنګې مونږه مکی او د احقاف پرنګې شو موږ ډېری پرنګې مونږه تابعره د محمد صلی الله علیه و سلم معنوی ربات مقی صورت جای کے ترغیب قرانی شریف طرف ہیں بڑی صورت کی ترغیب قرانی شریف طرف ہے مقی صورت اول کے اللہ ذو صفات الاول العزیز او الحکیم بڑی صورت کے انداز صفات ذو الازیز او الحکیم پر دیوال آیات ہیں دارک محی صورت دیو خلقت السماوات والارض بالحق بیت یتکی تو پہلی صورت کیوندہ دلائل ذکر کی 3 ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اپ تو دلائل بتلکی دی دارک صورت جت د قران شریف میں مریدین دے حقیقی صدا گانی ذکر کی د فضیلت صورت کی د قران شریف عوام مریدین دے ذکر کی پیریانی قران شریف سمے پشوق تراوری دل دی ان کی ذات صورت صورت ممتاز ہے طلق از احقاف دارن صورت ممتاز دی و تبطیلی واقعی دی تیریانو باندی قرآن شریفی او رئیده لیدی صورت که دنا احلا او دخوا اولاد بیان که دو قسم اولاد هن دی صورت صورت کی یول اسم اشبهد هن یاولا سمک د ده مشرکی نزاوان زا مون سوکر آمناس دو ده دی پا لمنکو ده دی پا سنکی ده دی پا نزدکی دو دو خیر دی زمون سکر دی سرزان نزدکو که زمون ده پا نزدکت که زمون ده پار خیر و فائده دا دا آغی جواب فلولا نصر و من لذین استقضوا من دون الله قربانا آلها عطایسا برایات کیس داته نه مخکې خداغې خلکو غیر الله نی ول او غ ې د زار نه بچ نه کوم صورتت مطالبه دلیل لا مشریک او صورتت کې سي د جيکر کېږي او تر د عملو سالی طرف ته وجات اس میته سوره تن ها په 23 نمبر آیات کې دا انظر قومه بالاحقاف ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم د روکو پیندا سنګ الله باندې چې هغه مهرباني کړی دا د نزول قرآنی شریف سره خصوصي مهرباني کړی دا چې ذل یوریدل بدی عمل کل نصیب کوله کړي پیرانو حمید الله تعالی کی تمام غروفو حروف بنزیر من الله الالعزیز الحکیم راتنے لدی کتاب طرف از الله ناک غالب او حکمت والا ذات دی ندی پیدا کیمږه اسمان او زمک او هاغه کی لدی پمینس کی دی الا بالحق مگر پرشتہار طرح یاد فرد اظہار د حق او د ندی مقرره ګان چې کاكثيریر دی اوما د حالثه اون زیرو کرولی شي دي مور زونونه ارا کوونکېدي یا خو ماد د ین ان بیاال <سؤال> اسلام نه دي ارااست کو چاغ دي لره یې دي د اعترا کو ا کوي دو یامراد د نه د لاله چې کو دلوبانندرولی شيدي د ین اراونکې مخهونک یان کې ووي اماما زروونه مرات کتابونه د عثماني کتابه دي طاري هرول شي دي د مخ اړونتي هوا يا نبی عليه السلام خبر راکې ما تدون من دون الله هاجه تا فرا ملوي دیوال الله نا او ما تا دشه پیدا کړې د دې زمه کنا یاشته د لراسه صاحب برکات اثمان منکی تاسو لو کې ما تا په کتاب من قبل اجازه چې مقدسيني او آثارته من العلمين يا سمخا دعي لننس دليل را راسوخي او أطارة من علم ما نمدارك بقية من علم الأولين دعوانو قلقو علمو كس خبرو من عغطا سمات راورين إن كنتم صادقين فجريتا سرشتني ومن أظل من ميدو من دون الله ومن أظل سوگر دير لجمراه مې مانده هاو جانا یذو من دون الله دې راندتی سیوا د الله نه من دون الله کې دې پرشاو کوته وی ذکر کړی اے کلو معبود من دون الله مين جنل وانث او وطن کاغه پرې رامتې کو انسان سان رامتې یا سقطرامر سکي خدای گمراه هدي زکبال قل دوتان کبندګار او کوبرون ته دیو دا غینه غوښتې کې دا سره څه ګناه نه غوین دی سوا د الله نامن هغه تعالی لا لا استجیبولوغو کوبل دیانی شي کولای ته لرا سره دې ترقامت پوری واهو من دعایلن غافلون او دیدا برن د دی بينا غافلون نا خبر دی غافيون معنا روحمایي کړي لا استماون ولا یدرون نپاوی دې دی دیدا برنه اوري او نقو په آغی پویگی چیدی سوی و ایدان خوشرن ناسو کانو لون و آداءن او کلا چراجم اکلش خلق شیب دا در پار دری دشمنان دا نکان خلق و کانو به بی عبادت هن کار کرین و این عبادت دا دی دیوان دی کار کرین انکار کونتیم تا غیب و اتاو تو در سر از امین عبادت می دکنید زکاری تی خبر نید <تصفح> کلا چې لوسلي شي په دې آیاتونه زموږه آواز وکوازه قال الذين يكفرون الحق ويها كسان چې کافي ثاګ تا ويها كسان چې کافي دي حق تا كلا شرار دي تا هاغه سحر مبين دا څېر بخړم امي قولون اثره زګر دینکار رسالت اي واي دي یوکړې دل نه ویله سلام ځان نه قولوا ایاوا ثینی ترئی دو کچری جو کړی ما دې لرزان فلا تنکونی لی من الله شیئا پس نی تاسو اختیارن اختیارن ما لرزان عبد الله نه دې چیز دل لا دې خطوه دې بنا تاسو څه چیز نه سي تا نو دې تاسو پای کی یا څه چیز نه منو جهید کوی ته قولونه تاسو طریق څه خبرې کوي کافر الى الله جواب میں جنا اتاسو کې او دا غفور الرحیم بخون که محروبان زاد دین او ویان نبی سلام ما کن تو نیمزه بدا من الرسوری ناشناده د بدا تن بدا ذکر و جدام یو ناشنا کردی و نیمزه ناشناده پیغمبرانونا و ما عدری نکویگه مزه ما یو قلو بی ما یو قلو بی جس با پوریشی پا ما ولا بکن او نو کوېم چې سبا کولې شي چې ما ته ولم نشته هیڅکله دې تر ازين یې سره فرمایل والله لا ادري والله لا ادري وانا رسول الله ما يقالو بي ولا بكم والله لا ادري والله لا ادري قسم تلعذنه کويگم قسم تلعذنه کويگم ذوقوا وانا رسول الله الله پیغمبرين نکوي جماعه ما يقالو ولا بكم ځته کولې <سؤال> شي ما او تاسو سره ما نیم زتا ویلار مگرده ګرځهام او چې وای کولې شي او نیم مزه ما غړیرم چې ښکارم وای نبی عليه السلام اريتم خبر راکي ان کان من عند الله چې ریه قرانه شری جل الله دې طرفا او کفر کندي کفر دوی تاسو پدي وشای د شای ذم من بنی اسرائیل او ګواهی کړي یا بیان کړي او بیان انکه ده بنی اسرائیلونه علامه دې پښان دي قرآنی شریف فامن پچا ومنلي او څنګه ورته مو ته قبر دوی تاسو دې تینن الله توفیری حیات نو ورکی قوم ته دلته وشي شهيد مين بنی اسرائیل مراد دېنا څوک دي یو قول استو رحمت ذکر کوي مراد دېنا عبد الله ابن اسلام رضی الله تعالی سید علی الیهود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مذکور فی التوراۃ اا تا. یہود کدا گواہی او دا بیان نکړیو دا بیانی رسول الله صلی الله علیه وسلم هاغه پیغمبر دی چې لدې ذکر عا په تورات کې شوی نو مراتینا علی ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ د کرامته په دارنګ عبدلی بن اباصو تاسو نو قتالو دے نور اکثر خپل دی خدای وایې تم را بهتر نه دی وځ دا, دا دا دا صورت مکی صورت دی عبد الله السلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان تم مدينه کی راوړې وکړه نبی رسول السلام مدینه ته هجرت کړو نو یوڅه په مدینه کې وو ایمان په مدینه کې درا وړې دي بل خول ته سری خان ذکر کړي د مصطوک رحمت الله علی هغه مراد ده دینه مصطلی السلام او توراد دی ابن السلام لکه هغه اسلام په مدینه کې او سوره مکیه ته ورته دینه مصطوک رحمت الله علی دا نو ورخولي ذکر کړي دي که دا خبران صحیح نده مراد مراد دیدن عبدالله السلام رضی الله و تعالیم ده زکا نه آغا اسلام پا مدینه که را وڑه ده و دا صورت مکی صورتی بلکه مراد دیدن مستالی اسلام و سورات دی مستالی اسلام اممخ کرده گواهی و بیان خلقو تکرده و که دا پیغمبر رضی دا برشکنی پیغمبری صفاتی دیده دارنگ سورات که هم دیده صفات را غیلو قال ل نه کفرو ل لد نامنو لووکانه خیرره ما پونه إلي پهقال ل نه کفروویللاګسانانو چې کاکر ل ل نامنو حال کسانو تا چېموننانو لوکانه خیراً په چری دا سلامیا دا دادين خیرره غوره ما سپونه إلي نه به روانندې شوي تاسو زمون تا. نهديته نو فَيَقُولُونَ هَذَا ابْتِكَرٌ قَدِيمٌ فَذَرَ بَيْتُ وَيَذِي ابْتِكَرٌ قَدِيمٌ ذا دُرُودِ خَارَ آدَيْ قَيْنُ ذَامَ خَبَرُ يُوُجُدِينْ ذِى آيَاتٍ نَادِينْ ثَفِيرُ ابْنُ كَثِيرٍ ذِكْرُ كُدِي فَعَمَلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ كُلُّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَكُنْ تَعْنِي الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَإِنَّهُ خَيْرًا لَّسَبَقُونَ قام عليه سنة كل جمعات وترك الى سنة كل جمعات فيقولون هذه وين كل قال و هر غوينا او هر هاوكار لا يثوت عن الصحابهك وبله كاع صادق النبي الصحابه الكرام رضي الله عنهم فساعد عبدي وان يكن خيرا لسبقونا الي دا جریدا کار نیک او په صحابه کرام رضی الله و تعاله زمو نه دي ته خشي وي او صحابه کرام رضی الله تعالی نے یو کار نه کړی دا کار عامه نه کار نه دی دا وی مایی بکړې وي زه دا بیا څو یو دې ته جوکا په شریعت کې نیو اگر ته خسف کاری قرآنی شریعت کې د دلیل نیو یا د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اصحاب کرام رضی اللہ و تعالی نم یو عمل ندیک کری دا اغین خلاف قول اگر کا اکار خیصف کاری اور تا بدت می لیکی گی اور جدی گرمی سال نشتہ دی یو ظل ابن عمر رضی اللہ و تعالی نمت مختی یو کشت دی پرنجی او پرنجی او پرنج دا واقعا فیلمیدی شریف کی مرازی تو انجل اٹامی صفقی ام نشغال شریف انداریویت شتیم. پرنجیو که نا ہوئی. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حمد اللہ حمدنو سلام دی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکی سنت تریخاتی صڑے پرنجیو کس طرف الحمدللہ دی. او دوار کرا و سلام رسول اللہ دی او اس کا ظاہر صڑے اذيكوا خصه بدا خبرني استغفر الله على رسول الله بيقول ابن الله عنه تفرمي وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه الحمد لله على كل حال وليس هكذا اذا تنطج الحمد لله والسلام على رسول الله دغث القاضي بل علمنا رسول الله صلى الله عليه الحمد لله على كل حال نوک تا کو نبي عليه السلام دل الحمد لله خدای نه کړی دا پهره حل باندې دا والسلام والا رسول الله نبي عليه السلام موږ نه په کوټلې داړم عبد الله بن زبير رضي الله تعالی عنہ یو سړی ولیدم د سلام غرزور نه مخکې هغه دروازه پر لور ستې پخرهږي دېره د ځواد سلام غرزور نه مخکې دروازه نشتی ربنا ظلمنا نفسهنا بلا دعاوایا بلا دعاوای چې قران شریف یې حدیث کې مراد لیوی ولیکن سلام نن وخت کې دعاو لپاره لاڅو الله بن زبیر سلام یې ګرځلو دعاو لپاره په ګلاسو کې تړلې وی دلاګنه زبیر رضی الله تعالی عنہ نن کوې ته اللہ تعالیٰ چطکڑے دے دوالا پاروی چطکڑے دے او زکی صحابی بات گنی که دنے دیر اسلام کری تنوان دارم علی رضی اللہ تعالیٰ نمی موقع باندے ادگاہ تلاڑے سنت تریقل اختار رماندے ادگاہ کی قبول دی کت او زرنی باران و غیران اچھا علی رضی اللہ تعالیٰ نمی موقع باندے اگر اختار کی داختار فورز داختار منځینه من خپل موز کول او مطلب دا و اختار فورز باندې غوړه خبره دا چې نه فلموز نه کور کې او کې نه فعال تم اجازه کې او کې هغه او علی رضی الله تعالی عنہ نک دا ته وتی و لري ماته والله ته منځه باندې عذاب راځي د تما جن فلموز منځمنه علی رضی الله تعالی او تصفي الله چې ته په عذاب نه ورکی دا ته الله عذاب و ديو جدار کې چې څنګه نبي اسلام مخالفت کړي نبي اسلام دمر زماناتا دفتر مو ذکرې دا چې په لیکل نبي اسلام لا په دې کېږي مخکې څنګه دیوځي ناګر چې نه په حفظ وکړ نه په کې څه بس کار دی موثقه ویلې کې تلاوت وکي کې زيارت کې ولي رضی الله او دې دیوځي نن کې چې نبي اسلام یې لیکلي اکثر اورګ باندې دی اوره وګرګا اگر کې خلاف تاییدی کوډ کې څه لې شي څوک یې پیارای شي ریکنه زموږ ملي څړیو کې اویځه کې او بالکل ټول استقاق ده کې بالکل یې نشي کولای دای دارن سعید بن مسیب رحمته الله علیه دامن شعور تابعیدې فقيه تابعیدې فقاهه د لوی ریاست مشهور سعید بن مسیب رحمت الله علیه علمي حال سره دیم څه کړي دې څه ویلې یورز ما دغه منځنی روز یو هولې دی چې مونږ یې کولو زید بن نو رحمت الله علیه د امانت حق لري بازي چاله کیه ما هغه مر سره چاله کی شروع کړ وی ایوا سبنی الله یا محمد د دې دنیا ته ابو محمد ولی مات ولاتو منځ باندې جبر ردی چې ما د موزمنې کې زید بن نو پیغمبر رحمت الله علیه ورته فرمی لا ولكن يعذبك بخلاف السنته الله کی اذن پر مانگ باندھے عذاب نے اور کی صحیح دیما ذکر مانگ نور سے تولا لینا فرمایا کی جتا اللہ عذاب کر کی بخلاف سنتی وہ سنت پر خلاف قول باندھا تو اللہ عزت عذاب کر دار کی دارن معاذی رزی اللہ تعالی عنہ مبارک رضی بیت اللہ کی ریت تليو بیت اللہ کی رفت دی ظاهر دا سبت کار نه دی الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ولید منی کو ماویر رضی الله عنہ عبد الله بن عباس ته تفهمی شوی عباس عبد بن عباس آیت الله شریف دغه قابل نه کوي هر شي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ تفهمی سیدت جو بیت الله شریف ګن سر دی وه یا ته قران یو خبره کې سوره حجازی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سعدى فارا فترفاض رسول الله ان كي سنمون پرتا دا ماغي رضي الله تبارك عبد الله بن عباس تصخبر کو څنګه ولي تنه عبد الله بن عباس ورته فهمي نبي الاسلام هي رسول خوي کړی دي د دیواري نه کې تلای کړی دي خول کړی اگر اجازه بد کار نو صحابه کرام رضي الله تعالی نو هغه دی وجه نکي چې نبي الاسلام می وکړي دارن <تصفيق> سنة طریقه ده اختر ده خده ده ده ده ده صحيحه قوله رباند خده وی ده جمیده او رضی خده ده او که ده اختره او رضی ده سنة طریقه بجه ده ده ده ده ده ده خده وی بشه یو کسو که بین اجرد رضی الله و تعالیم فمخی عبد الرحمن بن اوم حکم او خده ویلان و پنافت باندې ویلان درده دی دا علم نو یا بکلتو وجبا اکاب ناجرد دی اللہ وطان تولیده وی اونزرو الی هادل خبیثی یا خطبو قاعدن اونزرو الی هادل خبیثی ساسو دی خدیث ریتو گوری یا خطبو قاعدن کده پا ناسوان لخطبو وی الان کناسوان خطاریت او بوری ظاہر عزتی زیاد عزت دی تی خفا عزت پا تورورتکینی و دنبیل چې تریقوان تی پا والارباد اخترودا جمعید او رجی خدا بویلی که سعجی سمرا بد جوی سمرا بد الفاز آغا تاویی دارن امر رضی اللہ تعالی نوم تتویبا عربی که تتویب سع تا تا واو یا با تتویب عربی که دیتا بویلی که کل آزان اوشی او دا آزان نروف دی خلکو تا ایلانی نگی آغا ایلانونا یا خو صلو صلو یا نورت یا نورت بالې تقریر وغیره شروع روشي چې خلکو څنګه وی راځي ماځته په برابر دي په ځلست مټه مخ مخیابره کړې او مطلب ادارې چې خلک جما تراشي یا تر اذان شې وی او دا هغه مرسته ځکه لري چې جمله خلک نشي تراشي زړه شو د اعلان نتي ظاهر کاوکتی وی شي د دې کې څه د دې نشته ځکه چې خلک به جنات ډیر شریخ شي ولیکنه عمر رضی الله تعالیو په زمانه کې یوه سری ازم فری دین او دغلی نور څخه کوته او اعلان نه امر رضی الله تعالی ورته فرمی الیستی اذان کا مایک سینا الیستی اذان کا هیڅ څه صاف ځان کې هغه الفاظ مایک سینا هیڅ کومه फरक کافي شي ان تاسو ازان ګډا وروځي حیاۃ الصلاه علی الصلاه مانځ ترایشي کامیابی ترایشي نه دا څه حاجت ضرورت پات شي دته بیا کلفته لانی کې بیا په دازان مقصد ختم شي دته بیا د اور پس لانی کې دارن اړیر دی الله تعالی توړي ولي جام دازان چې ما کوتان ده فارازان کیو او به کلفته لانی نو کول اړیر دی الله تعالی توخرجواذ المقتدي من المسجد اخرج منا اخرج هذا المقتدي من المسجد دا بلې دې زړې دې جماعت نو باز شې هیڅ څنګه بلاتراوري په دې جماعت کې نه تي ځان بیا خلکو ته اعلان نه کړي دارنګ عمر رضی الله و تن په مبارک راضي پیرو دې شریف اور چې دې دښتمن صفه رحمت الله علیه وی وزه او سر العالم دې جماعت ته اخر کې نو عمر رضی الله توب دې کمزورې شي وي مجاهد رحمت الله علیه شاګرد دی په دې ور سره اکثر اوقات کې ډیر جدګرځېده د بدلاوت نیول او ډیر تر ګرځېده مې جماعته منزه فار نه نه وتلو میچل شو بیا دې اعلان نه کېدل ځکه منزه فار چاله څو من څو کی مو سره کې مو سره شی ادارن جماعت ابن عمر رضی الله وتا مشاگت وی اخرج بنا منه دې هاذا ولم يصلى فيه نون دبی د پیانو د جمعه د نو ولن یو صلاتي او په دې کې موږ منو قوتل کین یاته د دې د جنا د کې نه سلام خلاف طریقې پکې کیږي دا ان عثمان بن ابي عامر رضی الله تعالی هو دا مبارک راځي یو تدی سنت را ما د دعوت ورکره که د سنت یو راشي نو په یلا کوتي مخ پرې سنت وی نو دمر خلال داغی دا پار راغون کی طبق اینچات واجه ده دی ده چرسن سنت سیده پدیبانی چیده سمت خیرات صدقه کی آغتو خوکا تو پدیبان دا خلق را جمع کول او دا طریقه اصل ده کلوی مقصد دا خلق داییی چرمہ چاست رخی خیزنه کوری بی وچا آغن خلقو نرع وافت کنن سیده دا خیرات صدقه پشتی دی وی لیک اکیت پشتی ولیکن داخلک راوندول ذاتیش دا تن فقط فکریان و غریبان باندې اوخالا دا زموږ له پروګرامات او خصوصتن بیا زنانه کې راځي ماشي او قسمه قسم فضیلت بیا فقاهی کېږي او نافرمانه د الله رب العزت په کېږي معمر بن عاص رضی الله و تن او عثمان بن بلاس رضی الله و تن په یو ډول فتنه داعو پرته هغه څه دي نه یی له په زمانه کې هم در خدمه شي او در رسوته کې شي راته ریښه موږ جرکه چې سنت کې خلقو دے دعوتونه ورکرې کې او خلقو ته دی وینایږي او تلا نه دی دغه نبی علی اسلام زمانه کې چې موږ سینه که نو څرګرکه ظاهر څه وړو د کار خداري خکار په دی نه دی د رسول الله صلی صل الله علیه وسلم په زمانه کې دا څه نو شوه دا رم نو په واده حکیم تو رويت راځي داوود رحمت رمازیگر منزل رسو چی بی نا فلموزی کولو، فرض منزل رسو، نا فلموزی کولو ابن عباس رضی اللہ و تعالیٰ نوم آغتا چی بی دی منکو پیرا نبی علیہ السلام خود ادیو کم ندیک کری این چرتی کلی دی و نبی علیہ السلام تی منک کری و تاوت رحمت اللہ علیہ تابیدی نو آغت حدیث تابیدی شروع کر چینا دی دی حدیث دا مسئلت دی دا مسئلت دی مزدلی ابن عباس تی ورسو فرمئی لا ادري ذئنا فيه ما يعذب ام يجروا جزا ذا بركول شيء يا ذا جزر بركول الله تعالى يقول وما كان للمؤمن ولا مؤمنه ذاق الذل و رسوله امرا ان يكون له ملك يرتمن امرهم الله وفرمي جتنا يوم مؤمن شاندى نذكر الله يا ذا الله غمر جوكار كتبك این یا کونلو ملخیرت من عمر انبیاد ورلدی دا پار اختیار شئی بای کتابی داری بیکی معنی دا چی نداس دا حج از کس خوند دی چی دے اوزان دا پارا غیدیس کتابی دینا که او دی دا عمل کون که دی دارن زبیداد کبارکی گان اقوال علم اکرامو دارن جنو آکیات سورو مشتی تردی پوری کتاب و لیتسان که امام شاتبی رحم او اللہ زکر که اول جلس انتالی طفقی ایمان مالک رحمت اللہ علیہ قولی ذکر کری دی دیتا دی نفتان سیشیدی نواؤی منی بتدعا فی الاسلامی بداتا یراها حسناتا فقد زاما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ تعالی یکولو اليوم اتملتو لكم دینکم و اتملتو علیكم نعمتی و رزیت لكم الاسلام دینا فما لم یکن یومی دین فلا يكون اليوم دینا امام مالک رحم الله فرمایي من اب تصالح الاسلامي بداتن يا کیو ني وېکار چورو اسلام کے يرا حسن تن ها خسبيني فقد جمع محمد صلى الله عليه وسلم خان الرساله دې انسان دا ګمان وکړي چې اسلام د رسالت په کار کې خيانت کړې دي بيان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورائے تلکم الاسلام دینہ اللہ فرمینے ما قتا د دین کامل کو مستقی سے پاتشین دای ما مالک رحمت اللہ علیہ کمالن یكون یوم دین الصلایۃ یوم دین کمکار دی پا اور دین نو عقبه نوم دین د نبی علیہ السلام پر زمانے کی کمکار دین نو ما اکار بننوم دین نی وکا کہ دین وین نبی علیہ السلام پر زمانے ظاهران بیعت تو بارکی د دې غن وېدا تو وردا یو کومو جوه لکه نو کدم رنی وی ورنا د دې ذات تعریف د کوم علما په لغه مونږ ترفیو تعریف وکم کوم کثیر نیک کثیر کړی دی نور د دې حکم نه بیعت ظاهران خفتاری او حدیث تهغه نافرمانی ظاهران بیعت دغه حکم څه کېره وېده نبي صلى الله عليه وسلم فرمي له لا يقبل الله لصاحب بلاة صوم ولا صلاة ولا حج ولا صدخة ولا حج ولا عمرت ولا جهاز ولا صرفا ولا عدل يخرج من الإسلام كما تخرج شاءت من العجين ابن مادر نبي صلى الله عليه وسلم فرمي له لا يقبل الله اللّه رب رزتنا قبلي لصاحبات ذات لبذاتي إنسان صوما رجاء ولا صلاة النموذ ولا صدقة صدقة ولا حجن حج ولا عمر سن يالله رب رزت أمر قبلي ولا جهادا ولا صرفا يالله جهاد قبلي لي أخرج لذالله قلاتي قرتي ولا عدلا اللّه رب رزت الإنصاب قبلي يخرج من الإسلام كما تخرج شعرة من الآجين د اسلام را کوي ته دې لکه څنګه چې وي ستدي وروزي یو پک دې ورو نو باقي صفاني وروزي دغه دې اسلام نه وته دي دارنګ ابن ماجو باندې وايي دې څه ذکر کړم په کومه څه څنګه اول الله اي يقبل اعمال صعيبه فلاتي النسيده عددا دغو الله انکار کوي الله اي يقبل اعمال صاحبات العاصم قبول قبول کی عمل د حتا یاد بدعتو تر دې چره دا بلاستری دین الله ورنډه من قبل ترڅو چې دې بدعت پرخري نيوي نو دې را بدعت کړئ دا قبلي ګنام دي دا run بدعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په بیان کړی دا بدیداه نبي الرسولان فرمایلو فإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَأَخِرُ الْحَدِيثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بلعا وكل بلعة الظلالة وكل الظلالة في النار يرويت شورتها زيادته فإن أصدق الحديث كتاب الله يجنان بيري لشياء خبره أغلى الله هذا كتاب خبره بيكي بلدو لشياء سشكت في مسته وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بہترین سریقہ سریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا, دا, دا و شر الاموری محدتاتوها او بدترین کارون حضیدی کم دزان جو کریشوی دی و کل محدثت بداعا و ہر یو نوکار دا بلعد جزان جو کریشن و کلو بداعت زلالا او ہر یو بلد او دا و کلو زلالت او ہر یو گمراہی والا دا وطور کیوی دارنګ د نور او عملونو ناکار عمل وکړي د ثيان سوره رحمت الله علی ذکر کړې دي اصول سنت کې شیخ القرآن رحم الله دا قول ذکر کړې دي دارنګ مجالس الابرار هم دا قول ذکر کړې دي د ثيان رحمت الله علی ال بلا تو احق اله ابن تامن کل المعاصي لان المعاصي يطاب انها ولا يطاب عن الذراتي البداتو احبو الى ابلیس من کل المعاصی بدعات کدی ابلیس تا دکولو گناہونو نا دیر خواق دیں وجوال لگا فقل ذکر کی لئنن المعاصی یطابو ذکر یو نافرمانی کونک انسان خودتی نتوبو با سی خوالا یطابو وان البداتی بداتی سڑے هاگدت بدات نتوبن ہو با سی ذکر بدات خویون دیتا جسڑے میک او تاسو نه غواړئ نه هر لسنجه یو فکر نه څوک به وواسي څوک قرآنی کې ری تلاوت وینځوک دې نه تووبو واسي یا درا کتن په موزیکی دې ثواب غني دکتی دی لپین چې دې بیا ثواب مو یو موزیک رې نه کړی انسان تو به نشي وستلی ډارنګ دې دې کې وکم څه دې مګ دې دې وکم کړي سبقاته کبړای او روايصې کړې دي مان ه د فافل اسلامې حتن فخواوو لسانهو چا کې فسلام کې نووي کارلوسل دو پرچار کې خلکو کې فخوا اوسانوو نو بیا اسلام فم دا جبه د ل کټ کوې چې دیولې معشر کې ګري د نو د اسلام تریفونونه خلاف خلکو تنوری سری پوون کې دی او د هغې پرچار دی خلکو ته کوون ک دی دی وچ نه درات دا یو ناکار عمل دی بعضکوي معاوی اوناروا تا ارتی اداو ير جنو غنیت پدی کی خدا جنو غ اراده پدی کی خدا و بلاات کی بس نیت کیشی بلاات خدے دا اللہ رب العزت نافرمانی او کلهون ير دا کار کو اگر کی بلا دی قومنگے پخ نیت باندھسو بسل کی وی بلاات کو کی لیکن وی جنو نیت پکی خدی یہ پر کله همین مکہ دی سرچو تے فاضل تو تصویر کی نبی علیہ السلام فرمیدو لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا لا يقبل الله قولا و عملا إلا بالنية و لا يقبل الله قولا و عملا و نية إلا بعصال السنة دائما تتعامزان نفار يودا دليم سيجينما العمالو دينيات عمالو دارو مدار راپا نسلوزي او تومن بدا تنسوز مونن ادخل مونتا اتصاب ملوشي حدیث کا يو حدیث دا گوری بل حدیث دا مقران مدینے صلات و سلام فرمائیں یقیناً اللہ یو وینانا قبل اتر سوچ ور کر عمل نی وی ولایۃ اللہ قاولہ و عملہ الا بنیت اللہ یو وینانا عمل نہ قبل مگریت اللہ پوری دی په تو نیت دانی کی او و نیت الا بیا صاد یو عمل یو قبل مغا پرتدلو ده سنت طریقا دنج چې سنت طریقا کوي نو الله دا عمل قبلی فصنت طریقا کوي په دی وینا په عمل کینو الله دا عمل نو قبلی د وین دې ځان د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیلي ما راول مسلمونا حسنا فویند الله حسن ما راول مسلمونا حسنا كم تي مسلمانان مؤمنان کوي فو و ایندالله حسن، داشت ازدالله خونیزم خیسته دی. چی کم چیز مسلمان خیسته دی، ازدالله خونیزم خیسته دی. مویداتیات ازم را لولی لحکو کرائید دی. نجی کل دی تخووی، مولیان ور تخووی، نور خلق ور تخووی، ازدالله خونیزم خووی. یو قبر خدا ده آقا را حدیث روایتا سندن، آقا دون را مزبوط سند سیتبار نده. ما را مسلمون حسن، فو و ایندال بالفرد والتقدير سنة باني خبره نمشي نبيان دا المومنون مراد دادا نزماني مومنان ندي بلکه مومنان صحابه اكرام بذي الله و تم تابين تبا تابين ها خلق تنا مراد داد تاغي وارتخطة كبيري درهم المومنون كي داع الاكلام دي استغراق دا فاره بذيه استغراق دا فاره بذيه فار كتول مومنان وارتخبوك بذيه بذيه كتول مومنان خدوري مومن خودت بذيه خدا خود اشعر فاسوبه غلاله لك شوي قال इलाके تعبیر ہے کہ خلق کی خبر نہیں کہ واسطہ خوبی کہ خلق کی خبر کہ سو کا منتبات نہیں دی ولی مومنون کہ دین اسلام دے استقرار دے طرف واضح کیشن ہدا دیون دادی سیندی نور پریوان دی در او کیو دی نہیں پریوان شیخ القران دیما اللہ مستقبلو کتاب ضیاء نور بیر منظر کتاب لیکلی دا قرانی شریف دا احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ ځین دلایل <سؤال> بدی باندې ورکیږي دغه چې کومه دغه تاریخ 650 په کې را موږی تړلی او یو یو دات کې شیخه قرآن رحمہ الله زمانی راغست او حاضر ستوریږي ځین کتاب شیخه قرآن رحمہ الله قدیم موږایږي اصول سنت اصول سنت کې شیخه قرآن رحمہ الله د حضور ذکر کړی دی کله اصول باندې د کې بدات لري حامل کړو لشي آی کتاب وقت کې دیوګن کې ورغاوې دي دومر بیترین کتاب شیخ القرآن رحمه الله اصول السنت فرد بداعات دبیر منظار کتابی دی کلی دی کلی دی کلی دی که اردو که دی ترجمه مشویده دیا و نور ها غوثم عربی که دی اصول السنت عربی که ملای دی که اردو که ملای دی که اردو که ملای دی که مزار کتاب دی که پکر آغی دی آغی مطاله اوکی نو کچه روی داخیر نیکی خامق خامق کشیگوی مونگا تاو سندیتا کلار ومن قبله مرخي دهنا كتاب موسى كتاب موسى عليه السلام و امام و رحمة امام و رحمة و یعنى مشروع و سبب ده مهداني و سبب ده رحمة و ده قرآن شريف مصدقون مصدقون تذبیقون كده انها و كتاب هم لسان عربيا فجب عربية كده ده پارا شوية رولي شاكتان تزار من ده ربنا للمسلمين او جره دې لپاره دې څنګه وو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حاشا كان شيئ يلدي ربهم الله رب عزت دي عقل کي پر دې باندې انه به سيرا پدي نبغي رم جن دي دا کا ته جنة اولادي دي او پري کې مي دا بدل ده په ثواب ده هاه جوړي سامل كون دي توسين الانسان ديوالي وكم كرين انسان تا په بارا د موراد دږي او تنا انسانان د خېګنې دني کوي حملتو امه ورته کړو د لرا مور د د قرآن تکلیف سره تکلیف او واه کرو قره اخلي د لرا د تکلیف تران وا همو او فصاله و ثلاثو نشهرن وا حملو يوم انا کا حمل المراد لا لغول اولاد کی یوهنده زه سینیږي دا کوله 30 شهره فدیر چې مکثو کی د دې دینه امامو ګونی ترامت الله له دارنګ نوټ کوم علما چې دني وکالو درسات قایدي اړیدی زنه درینګو دا هم ورو لږی یی لووال بغیر د ایمایشو مو سینیږي دا کوله د 30 شهره دیر مکثو کی نو دولت نه یو قال دولت نه کی ګل کال ګوکار خپل میه چې پاتې شي نو خپل شو او حمل زن فرع علی بن داوود ک حمل په معنا د لاس کیادت له راځي مریم په تای तया کې راځي دیوی مریم په حملاتون فالقوم تر هغه تحملو چې د ایثار اسلام لاس کیادت کېو نو تحملو اله الى سوقره په معنا دی نو ول راځي لاس کیادت سره د دې نه هې دلین د وین کوم علما اکثر علما اګه څنګه 150 د امام او امام, امام محمد رحمت الله علیه ټول شاګردانو امام او یوسف رحمت الله امام محمد رحمت الله علیه زم دی, دی قایلون چې مدد رضاعت حق دوه کال ده او فطوم کلی ده ټولې مو په دې کې رضاعت مدد حق دوه کال ده معید حیات مطلب دا وې حمل له مراد په دې کې په کېټه کې معصومه او حمل ته مراد دا. او په څالی او تراتونه شهراتینه جدا کوله وددره حمل کمن کم وقت ذکر دی او کم کم وقت د حمل هغه شپږ نشدې معجون په کله یوزنانا دا وعده وغرو شون دات تر کې کم نه کم وقت شپږ نشدې پښپک نشدې پات یوزن معجون پیدا کی هغه ته به درامي وغره نسبته شي کې دی او پښپک نشدې مخې پیدا شه مداري تین دی متکم کم زمانہ د حمل هغه شپږ نشدې هیڅکله نشته کې معجون کې دی شي مدل تشپنیاشتي دا دې حمل شلي او په وصالو زو کال دا د پيو په سر او نشاره د دې نشي کنه جوړي شوي نو زو کال د پيو او شپنیاشتور ته د حمل جن جوړي شلي غوړي دا مطلب دا مطلب علي رضی الله تعالی رسول الله علیه و آله وسلم او رضی الله کړي نو حمله حمله ده او په وصالو دیناجدا کول د صلاح نشاره په دې نشي کنه ا تا تری قریزه بلغا شدو شو رسی دے ځانی قریتا و بلغا 40 سنه اور رسی دے تلویق وکالو تا عبد الله بن عباس فهمي بلغا شدو ده 30 شقال عمر توی لکی او قطعه سے وی مراکنه بلوغ دی کہ بلوغ تو رسی دار و پس عمر 30 یې دې تلویق وکالو کو رسی کارواي دے رب ایرب زمہ او دې نی طاقت را کیما تا قرآن یم دا داچی شکر ادا کمزده نعمت صاحا غا ان هم تعالی یا چی نعمت و احسان دکڑی پاما بانی مدارکوی نعمت توحید والاسلام داچی نمور آتی او پامور پلار زمان بانی و ان عامل صالحا او داچی عمل او کمزده نیک چې دواهو چی خواق کیتا ها غی لران و اصوی خلیفی دوریه تی یا اللہ افلاو کی زمان قولا زمان کی یکینا زراجر زمان تاتا و اینی من المسلمین او يقناً ظهاراً كي خدون كنهماً. و لا إكاللذينا نتقبلوا عنهم داها و كسان دي كي قبلوا بكمون دا دي دينا خصها و شديس عمل كي و نتجاوزو عن سيئاتهم و پريقدومون غاوا بناونا دا دي جنها و ون ونموافو و بدي پا قاواندانو دا جنت كي وعدا درشتة اوها و كده سر وعدا قولشي والذي اوها وطن قالا چوائي دي لوالدهي مو تارق قلتاً او فلک ما حرکت استاسو غوڼه دا پارا اته یدان نيي اي يروي تاسو مال را <سؤال> يا وعده کوي ما تران ان او دا جاګا چې دوی سلېک مينې خبر نه دوپاره پر پښیم وقته خرتن قرون من قبل او تا کی ذرات دې لې شې ویلې پیړی مڅ زمانہ او ما استغیثان الله دې دوانا دمو رغب کاري پریاد کوون کی وی الله رب العزتا اور تو وی ویلکامن وحلات ایمان ڈھونڈم یہ دین الله اللہ رب الیذ تستیزدا و یقولو فزاوی مع هذا الا اساطیر الاولین ان دیدا مگر تصیدا فقانودی دعنا علونی کمل اولاد غیبیا مشی یہ ها اولاد کی ہم کملیں مقرر و سناتوں لاغی شو پر عمل أو آتی اور نہ اعلی کہ مرت پر نافرمان داو گے امام کو ته وی او با ست کر کړي واغ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی په تفصیل سره دنی پرل کی د جابر بن عبد الله رضی الله و تعالی روایت او نبی علیه الصلاه والسلام یو تن راغه او د پلان شکایت کولو. زمام په ارستګا مې کوي او و په تیوی او غروخي او استعمال کړي او څخه رځګار مې کړی جابر بن عبد الله رضی الله تعالی فرمایي کئ ندیل اسلام ته اطن داغي ندیل اسلام ته فرمي لاش, لاش دی آواز پلا پلا پلا دی دی. پلار ته دیواله پلار دی شي پلار رو واړه مطلب چې په تاواده کوکور کيم سوی ته خامہ کا پټلېږي چې کوکور کيم د خبر راغون جابر خبروږي ما اخوي شي چې له زمال دی او همدما شیکایت دی کړي چې پلار روان دی روان دی ځکه چې اشاره تلو ذکرات شاعران خلکو ځکه اشاره ویل نبی کریم علیہ السلام درود و سلام تراغی نبی علیہ السلام وفرمید ځلوی خدای شکایت کی کتلارون جماعت تیی بل کار روزگار نه کی هغه پلاروی پیلګان تاسو کا هایدا پیسې د زنه مور او یو د ز ستر ورده نه ما دې نه بغیر خپل ثاني نه لږه کوپور کې لا ګومنه نبی علیہ السلام درود و سلام او وفرمید چې اوسه خبره یې دا دغه غرتي و او نبی علیہ پلار را باندې راته تاکم اشار اوتی صلاۃ تستم مت یقین او تو پیغمبر وین وداوت ماته به کلی یقین میمذک زکه خو د شعر ما سره خلین وستنی دی اسې زم ما په ذکر حاصل نبی علی السلام او پیغمبر ادریل السلام ماته دغه خبر را کئ کده شعر وی نبی نبی علی السلام ته ها شعر شروع کهامه چې فلا راته د شعر ویل غزو تو تمول و منتک یا ما سوالو گما اجنی الی کا وطن هلو ازلی لسنزا حسزا خطوکا بستقمیلا افتی لسخمکا الا ساہرا نتمللو اکانی انا تروقو دونا باللزی ترخت بھی دونا دونا تحملو غزوتوکا مولودا ومنتوکا یا ما ای بچیا ما تاتا قرال درکلی ما تالا <سؤال> لکلی ترزوانی پوری سوالو بما ازنی علی کا وطنحلو ما خو تا تا خوررااکونه در تې ما تا سرلي د زاره لا هر قمات تا د پارک کړي وان هز لن اخ کاخ می لم جتا ج تاتهوا د شپې بیماری ضرورې دلا ها هغه ببیماري سا ببیماری نه ه بلیاغا بیماری و زما بیماری وه توول شپه به ما تا سررابتهه به مې ترهله سرپورې کاي کاي ترروو دونه کابل ل ین کتابہ یاران دا بیماری ری بیماری د وجنا تکلیف د وجنا متا جل دا بیماری دا تقریبا مگلا تکلیف ستان ضمان زمان زیات ری تکلیف ستان زیات تکلیف هاغه ما تو ثقافور رضا تعنی الیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل ثلاث تب می ما کتاب بیماری نا تکلیف کولو نو زبات ری زیات ب جریان مزات هم ب ما کرو حالانتي ما تماعلومه أن الموت وقت مؤجلو كما جفاره في وقت مقررشته في وقت باني برازي ولكن باقي بوجود ما خفقان بزياتو فلما بلاغت السنة والغالة التي إليها مدى ما فيكا أعملو فلما بلاغت السنة والغاية التي حركة لأشته رسل رضواني أوحاغ عمرتا إليها مدى ما كنت فيكا أعملو تیزا ما خوستانا حقبارا اغمار تبارکی کموا تیزا ما را لیشیتو ما سر اندازو کیتو زمان سبود و مستو کی جاہا تا جزائی غلزتا و فضازتا کہانا کانتا المنعم المتفضلو جاہا تا جزائی غلزتا دا زمان دا ها غی احسانات بادلا گئے کہ تمام باندې احسان توں کے زمانہ باندې توں کے تے تمام کو ذی کہ ذیو تمام باندې دان کیت چت گنے او تمام باندې تو را کے انداس کہ گئے کہ تمام باندې احسان اس داسنے کی فلیتا کئذ لم تراحت ابی ابی سان تا تمام جارل منا تمام جارل مصائب یفعلوا کا کہ تا کو مسر دقت کرلے سنیا کہ او گاوند یو شہر داوندی دبل ترقی په اوی تننی حپل جوواې ولم تكن، علی یا بمالدو نهمالې کا دخیرون په اوی تننی ح ولم تكن، آرمان چې تا د ګاونډي حکوم را وي ما دا ولا او تا ق ما سر د ګاونډي وله معام لغونهکان او یا بمال اندونمماې کا بخ دخیلون تاه وما جسل کې دا په زما معلومه ما ګټلیو او اوسې ساله سلاړې تفاغبانې لګیا اوته دمابانې بکل زما اعمال کي زما په مال کي په ما باندې بخل کين رسول الله صلى الله عليه وسلم چې اشاره ورته وکړه چې راضيږي څرګنې یو کلوانه کې بيان دي عليه الصلاه والسلام په نوټه ولو او هاه تاسو انت ومالو کي لې دي تاو ساده مال نو مطاردې څو څنګه وي چې زما مال دې دې کړيو او دې غټمو دې پر اصلي تاو ز مال هر څه ساده مطاردې اولایک کل <سؤال> لي نههطې موتدینا د په لایو نهله اولا یوننی کمله اولاي یو خدا چالاوي چې د مولار سرې پاهغېبانند ې شو خوشالي شي او دوتون چالاوي چې مورپ خو ماواکن چې سر ټ کې او ولمهغ د پااره تکلی په چې کله غټم شي د مو پلا دپاره سبب د پارشانې و ګدي او را سررض چې غوري مولاار دپارهسبب د پریشانې ګي ترد پورې که مو پلار رپاره بیا لچل و بم وړي نو په موور کاربانې ګ وایه کې څو کې نپلاله کې موږ جوړ ترانګي بیا ځینې چې ته خوده ما خوري او زم ما لاس جناسي دغه څه په موږ لار باندې زده نو 1.7 الله دې هرڅه سعادت ولائک الذین حق قالهم قولوا ده هغه جتاوي کتابي تشوي په دې باندې ویناږي او مېنكم مذمومه جماعتنو تولو کې قد خرج من قابل کتابین کتر تر دې موږ خلک دېنا من الجن والين سيد پیانو ده یہ کرن قانون خاصرین اودی تا ونه ولکُلل درجات بمما عملو او دا پاداریو درجو ما تبی و یحاونا چی عمل کړی دی ولی یوصيهم اعمالهم و هم لا یذمون او کوره کوره دوار کوي چی تا بدلی د اعمالو نزمونګه او بدلی د اعمالو دزی اودی تر و ظلم نشي کولې و یوم یورزل لوین کفر علی النار نهار ورځ باندې دې په کولې به شا کسان چې کاکندي قربان دي اذه وتم طیباتکم په حیاتکم دنیا ابن کثیر دې کڑکړي یو قال لهم ذالکا تپین وضو به خنه دا وری ته راتن او زورونه ورکړي کیږي یو قسمتا تا ته آزاد ورکول کیږي مځین طرف ته دې ورټل کیږي هم سره آزاد نیول او تب دو دوتې د تاسو خوشالیا نه تاسو فجن د دنیا کې او پیدا مغز دیو پا دی باندې صد عزیز درا در کولی کتاب ته عذاب لونه عذاب در سوای په سبب دا جوی تاسو ته مجبور ته اونکی پدمکتی نامناسب او په سبب دا جوی تاسو ته تسكون نافرمانی تو اونکی ازهب تم تو عبادت کوتی حياته دنیا دا رات دنیا د مزه ترتیج کوم انسانو کې لګړیدینس کی ترافل نبی بیا سلام ف کم سړی چې ریخم په دنیا کې استعماللی ن غرم دانگ شراد استعمال ته دانگ ناری نه د سره سر استعمال کو سره ددي جنت بیا جننت تمړړ شي د آخرت شراب ب سنیې لېږي دانگته ک سره ضر دا ورتننا چي چې ناری نه د دنیا کې استعمال کوو دا ریخم ک دی به نه محرومدي د د دنیا ک د استعمال کو دنیا کلله دپاره من ک چې ته استعمالله او د استعمال ته مدین ودی قیامت ورزوانی محرومو دی. وذکر آقا عاد، یاد کان عاد، رو دا عادیانو ینیو دی دین آدیانو نا،, نا. از اندر قومهو بالاحقافی، فلیچو یرو القوم فلرا بالاحقاف، احقاف اصل کی شگلن ازمه کی طویلے کی گئی. دلتا ابن قطعب رحمت اللہ علیہ زکر کری بھی، احقاف آغشب والا ازمه کی طویلے کی گئی. وداد یوزین نونم دی شبیر احمد عثمانی ر ذات یمن کې وذله واقع حق د غینو مو او چې لږه لازم کړه دا, دا. دا, دا زه دی و جنو تحقق په لیکه ده ځکه چې تنا پیریشي تیرش یې ورون کې مکه زموږه ټول دا ویلو چې عبادت مو یو د الله رب ال عزت یتینان زریګم پتا سودانې عذاب تورذ الوینه ویل دي آیا راغلي چې مونږه لتاف کنه لتاف کنه معنی زه چې واړې مونږ لرا یا غنج مون لرا د یی با د تعالی او زممنا وتراتو کومکا چواده کمن ترا یا یری څومګرا ک شرې ته ورېستونه ول پیغمبر انما العلم عند الله لیکن علم یری د آزاد الله رب الی عز او رسول ز تاسو ته هغه احسان پر علی ګلیشی ويمزه په دی باندې لیکن انم ز لرا یو کون جاهلان فلما ارعو بسهر کراچو یذدی ارې زم مستقبل اودیتهم اودیت مخامخ اودیتیم د خورونو د ولودې دي حال وی دی, دی هازه ارې دا د اودیتان نوم څونه ارې دي چې دا په مون باندې الله رب العزه مخکې په دې سخته را راولته او ګرمي دا څنګه ګرمي واه چې دی وا به یو ځکه کی نه کیناستی شون نه وسم لاشې شون نه وپاتې په پا یو ځمې شوټینګ یې دن ځکه چې ګرمي زیاتې چې سره په یو حالت نشي پاتې کېدل وکره کال چې وکره کېنه وکره څمی کرسته کلسي الله په سخت ډول میرا وسته ببین اوس الله را تلویزیست په دی باندې ورځې ذکر او يخ هوا هاغه نه چلي دې بل فقيغ ویل چې حالت یې ځي دي کلاغه زه قرار دي الله په ورسې کومه نه به عمرېږي او باران نه به شي الله رب العالمین دې عذاب ور و ديږي دیو جن حدیث کراږي کې نبي علي اسلام وکړه ورسې لیدا نبی علیہ السلام رحم مبارک بد تک زور شو کله تک جو شه باندې ته را په دې لري او کله په پور ته لاړو طلب جمعہ قرارې د واغان نوآپی لیکول په دې باران به شروع شو نبی علیہ السلام ز خوشحالي د لاس سمخ مبارک دې سر و تازه شو. نبی علیہ السلام پر مین مخنوت مله د ورځې په شیتم جزاب ورتوی خاصنې کې مونږ باندې پدې شکل کې الله رب دې عذابونه دی الله ورته پر مه تاسغه وې چې باران یې بل جوا بلکه دا اوس دې ساجل چې تلوار کوله تاسو پدې ری هم ظاهری او حواجه په دې کې دنه عذاب نلی مزار دې دنا سودامرو كله شيین حالاتون جو حا یوسی ذرا به هم به ربها حکم درو خل باندې خاص پسو ګرځیل دې لا یرا الا متقنون کني شو لدله مگر کور نه دې دا صدا ورکوم گا پون مجری تا او تا تیسرا دې ورکوم گا دې قال <سؤال> سكي جي زيني نه درکري ممتاز په دې کې درځو نو مونږي لرا غو سر تر فما اغلا عنهم سمعههم فصرنا تو يا فيدا ورنه تا وغونو نو تر دې ددينز نه لې شي نه زرا بر کلا شي ودي انکار کوون کي بياتونو د الله يعني پښتم او نازل شي په دې صدا ده اوس چي دي ده نه پڅي ټوکي کوون کي ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى دانګي سره حالاتو موږ هغه اوس او چې تاسو د پیر او تاسو د قرونه او واځي واځي وینکرو موږ دلایل د یا بارا ير دیون کی ژوند کی موږ درځي فلا اورا نصر همو الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها الها مکتد سورات دین موږ نظر لا پسونکی دې تزکو و مزکی مزکی موږ اعظم وبښو تکلیف نام بس دي رسم دا که څوم چې کیات تدی لا فو کیمو ثر مکرانو چې مخکې راتانټې وا غیر خلکو زیارتونو تورلی، بثې وا غیره کدار په زیتونو سره بین نې ترلی دی دا پااره چې کله زیارت سر مونږ زیې دا تې وي زمونږ دا سونه پرات سوو به ورت سنوي تع باې بینفااز کولو دا د خلکو هاروو د میانو خل سره و طرف زمونږ ور سر می نه وه مبلل طرف دا تانټ ددي سو کدارې ګزي کې به زمومون لدي سو ولې ع دا نوړې شوي د سانو کې وو دي سوال الللهنا فربان عاله فربان مانا غریبقرآو ځان زل دسیبمانې تقر لدي ل الله ب بعدېم على ظامم د منګ الله ت ددي په برځانې نزي کږو س تا پهېبانې ځان نزي کوو بل زل عن همم بل شل دنا وغا لکه ایف کوم او دا درو ددي وما قانو یترون اور ہا جودی زمانہ جلون <سؤال> کی وایرا سرفنا الیکا نفر من الجن <سؤال> یسمعون القران دعوتے ری قران شریف تو دلیل <سؤال> اپنی دی پیریانو نا بعض لماوی تا پیراں مددتے سیو بعضی عقل کی پیراں اسمان تبرے مشو خطلے مشرورتوی تاسو گرے تو اجیبا واقع کی دن کیڑا یا شیودا یا له خیر نزول شي يا له فت چل دی نو بنتي ويو د دې کی دي تیریان فارقم اذا تا سوق د ګرګل ګرد دل نبي عليه الصلاه والسلام نصيبين اله قوا ملي اطمانه او دې کی مسکل اكثر وي د سحر نزو نبي عليه السلام قراني شريف لستلو دي چرغن د دې قراني شريف ته غوت کی او قراني شريف دې د دې خوند ورکو او دې دې کی داغي هغه واییذ سرفنا الیک نفر من الجن کلا چرواडून مونتا تا نفر من الجن یو طوله یجمع د پیرانونا نفر عبد الله بن اباس تہ عبد الله موجود تہ مجاهد تہ ویدا او کسانو وو پیرانو کنے یله و سلام د قرانی شریف اوریدلو یو قال غساری رحمت الله علی د ابن عباس تہ نه نو کسانو نقل کړي دي ځان کسانو راغلو قرانی شریف اورید او کو دی کسال بن عبد الله اوئی کرامت صاحب کی مجلسی رن طلعلی سر بن عبد الله رضی الله تعالی اوئی ما یو پیري لدلو چا اوئی ما په اسلام علی سلام ام ایمان دا وردیو. او دا څوم ټولې کتاب قرانی شریف لری ذکر کیو نی کدي ټولې کی زمو ما مونږه پیلو مونږه نبی علی سلام نو قرانی شریف اورېدل یو یس امنو ان قران توریدلو قرانی شریف ان ما ضررووو او تیر رومانې ک ما را مالی د دی نو هم زیپي او د یو نو نو په کپو دبل نو ک دی وانال په ک راغلی وو دارن عدر د یون په ک راغلی د یو نم خر په کراغلی دار د ی نو ک دیخصی په ک راغلیوو دبل ک د احقوم هم په ک راغلی وو داجببه د لی نوونه ت غمانې نو کراچی حاضرته مونتا یو ټولې جماعت د پیران نه چورېدلې قرآنی شریف فلما حاضرو هر کلا چې حاضر شول قالو ویل دي ان ستیپ شي ټپ شي ان ستی نکلچین یې هیڅ من هوم یو به ستیپ شي ټپي او د دې ادب و عزت کتاب دی ادب کولو او ویل کولو ټپي او یو به چپ کولا فلما خوځیا هر کلا چې قرش یعنی بیان قرآنی شریف وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ وَأُرْسِلَ إِلَى قَوْمِ قِلْدَامٍ مُنذِرِينَ يَرَوْا وَتَوَنَّئُوا قَالُوا يَا قَوْمَنَا ائْتَمِنُوا قَوْمًا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى يَكِنَن وَأُرْسِلَ مُنْغَا يَوْ كِتَاب تِرَالِي گلیشے ہیں مِنْ بَعْدِ مُوسَى رُسُولِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دین کے سوا دراز قرآن يقولون مصاري صلاط والسلام يعدين يقولون اطاره مثل الله يذكر كأنه هو يهودا سمع اسلمو دا يهودان خلقو يهودا سمع اسلمو جادي اسلام قبولكو اصول دي مقت تورات منلو دي وجه نديده خبركي دوين قول بعض الناماز اذكر دي كي دير دي اسالي اسلام داعا كتاب وغيران خبرنو اودين کو يهودية بانجو نزد دا خبركي مصور دي قل ما بين يديده اس دې قوم کې دا هم د دینو یا دې ال حق خو دې نه کوونکی هڅرقه او الى <سؤال> طريق متسم هغه لار برابر ته د حساب نه یا قومنا لرح القوم ته بیا بیان شروع ای زمنه قومه عجیبو و دای الله بول کی جاي الله ها بن کې دعوت پر کوم کې الله ترپ دا نو دعوت ایمان اوري پدی باندې بحث نه ګيتا او تعالی جناون بچ بکی تاصل آراد عذاب در ناکنا. ومالا یو الله دعی اللہ چاکی قبول کیاو نکا در بلین کل اللہ. ننشتی دل آراد موجودن خلاسونکی قضمک کینی حصو. او نه دل آراد سواد اللہ الله اولیاء صبح دوستان. داکتان سو گمراحی اخکارکی بوید. اولان یراو ایدی نگوری بیشک اللہ حرزات دی. پیدا کردی اسمانونا عوض مکان. لم یا یا خل نه او نه دستړ شوي په پیداش دديقدرت والا دی دا چې ج بهقیمړ بشه ک الله رب ج هاري قدرت والا دی و ما یو رول ل نهفرو س اووررض ک پیشکولې بشي حاله کتانان چې کاسی دي په اووربانې وفرمی الله عليسه ذابل حې نه دا اوورت زریشتیا و ایبا دی بیشک قطم در ازمونگا دا خبیل کردشتی آذان. او با فرمی اللہم فزوق العذابا فسخوط اکی عذاب. فصببتا ها غاش ویش آسو کفر کونکی. فاصبر کنا صبر اولو العزم من الرسول. فصبر کوا لکا صنگا چې صبر کریو. اولو العزم من الرسول خواندانو ده امت والا ده انبیاء علیه السلاة و السلامنا. العزم من الرسول مرازی دین کم انبیاء علیهی صلاة و السلام دے نیو قول حسن بن فضل قد رحمت اللہ علیه ذکر کر العظم نا حق عطل اس انبیاء علیه سلام مرازی سید کم حق ذکر صورت انعام پچسی چیززی ستیسی نمبر آیات چیزا حق انبیاء علیه سلام کی کر شوئی صورت انبیاء سورت انعام کی نا حق عطل اس انبیاء علیه سلام حقی تا حلو العظم ہوئی کیجئی دوین قول شادیر احمد اللہ علیه آق دادیں ومو اللي دین امروا بالقتال وللازمنا مراد هغه ان بياله اسلام به جihad حکم شویو درې قول تفسير معنی وکړې دي وللازم ان ځان بياله اسلام يوم محمد صلى الله عليه وسلم ادي له او سليوا دین ابراهيم عليه السلام دین موسی او بيزمن عليه السلام دا دی علي السلام بیر سخت سخت لولې تکلیفونه کراغلی او سره لوی دی د هغه برداشت کړی دی مولا العظم خواندان د هغه همت ولدا او سلورم کول او تپیوان اور خپل د عبد الله عباس دی هاوی د ټول رسولتون دی علي السلام د دینه مراکزی هر یو پیغمبر چې دا هاوا او سره لري او مثلی وي یعنه انت چې دومره لوی او قناط قوم ته بیان کوي قوم ورته شوی الهمك لي صبر تكي مصبر قوالك سنغا جي صبر کي اولو العظيم من الرسل خلقهوندن او د همت والا من الرسل دا من شيخ القران هي مه الله دي او جي نبيو سلام مين بياني دي مشرد عبد الله ابن اول تم ه قول توا. كنين دا کي ني دين بياني سلام نا کي دا قول بياني سلام همت نا کو وانا تصاج لهم او تلوار م قوالين دي فازاباني جو کي دي, دي عورت تي بنيها جي سروازه کي لشي ديوالان يل وسط ديو غمانسي واقني ترك دي الا من نهار ما جردت عد ورزنا بلا بلا ما انا عليك البلا يا هذا بلا ابن كثيرو هذا القران وبلا ذا قران شريف درسول دا كتاب دارنگ غولماني مدارك مولوي عبارات من ذا قراني شريف درسول تسبيح كتاب في القوم الفقدون رسولې حرا کې دن کې مګر کوم خاص ځخان نه الله رب العزت بسم الله الرحمن الرحیم سوره محمد مدنیه سوره دی ترتیبا تو تل نزولن نزول په 95 نمبر ناګر چې رسوله سوره حدید ما او مخيه دي سورة راعتنا سورة محمد مدني سورة دي ترتيبان او وصل او وصل ويختم نزولان في بعد الحديث قبل الراعة دا. ربط دي سورة دا مخيه سورة ترى اسمي ربط خدا دي یلا موږ د احکام په ورو کرنګه غره کو تبا مکی او نا فرمانم جوړم کی بلکې موږ تا اتباع محمد صلی الله علیه وسلم نسب کی عامه ته فتوحات نسب کی فاطم ترا کی مانوی ربت مکی سوره احکام او دین او صورتونو کې مسائل بیان شول او ور سره پهې حوامي مکې شبح هم خو شو نوس پهې سر کې وکم د قیتال د جادده چې کله دي نهې بس جهاد سر وکې دا مخکې سری کااف کوې چون چې سې کررو و یو ما یو ل دی نه کپور او کافر دی په اور باندې پښکول شي زين څه سوال دراسو چې دی خو اعمال کول ولې په جهنم کې شي ځان جواب اول آیات کې بدلته و شي اضل اعمالهم اعمال بربادي سره دې کامه نکړونه دي او اعمال دې بربادي دا رنګ مس کې صورت کې ویلو چې د میاسي ومان او ل نو م د مندوور الله او زل هاغوی گمه ذکر شوي و زل ته او زل عامال دکر شي اوله یاد او ات یادي الله رابل زت ورله عاممالم برباتته چې غمره والله والله مالو بای امتیازات د صورت سورت ممتاز پسور آیات په بیان دا هغه څلور قسم نهرو نه چې جنت کې دی هغه څلور نهرو نو دلته ذکر شویل دا به کوم کوم نهرو نه وي داغه سورت ممتاز 53 آیات الله قومي فَقَد جا أَشْرَاطُهَا د قیامت ها اکثر علامات راغلي دارن صورت هم تازهې په دوولتون ه یا کوونه کم تا کلول اناامم دخور را کوي لکه څنګه چې زنناورخور را کوي خولا د او احوال مناس سورت کی ترغیب الالجہاد او احوال المنافقین سورت و حصید اولی حصہ ترعیات نمبر تیمیس پوری حضی کی ترغیب جہاد تاں او زیر مومنان تاں او مساله توحید د سلام لپاره جهاد دی په علم انو لا اله الا الله زميته د بسم برائنات تر آخر کوی په دې کې هغه معارضین او آخر کې بیا ترغیب ورکوې کې قران شریف طرف څخه وجات تسميت السوره اغهیم نمبر 8 کی وامدو دی مانو دی لا محمدین محمد صلی الله علیه و سلم ته کی ذکر دی دیوینه دې ستره تل محمد وی لکی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنداست نوم د الله باندې جام مه ربانی کړی په نورو قرآن کریم او محمد صلی الله علیه وسلم خصوصي مهربانی پیدا د جای چې جهاد توکي وو د قرآن کریم خو د نبی له سلامتي باندې سیقا الذين كفروا وسجدوا انت لله حاګه سان کی تاثیر دي وسجدوا انت لله وسوت تفسیر الهمانی امام الرحمه الله او مقاریج وانا مانی کری وسد دو باندې کې دی خپل ان ته بي لله دلارې د الله نه او متعاجمنا باندې نور لرا دلارې د الله رب العزت نه او زله اعمالهم ازله خپل معنا خدای ازله د ګمراجه دي اعمال نو عمل ګمراجه نو عمل کوي شي ګمراجه دي ازله مراد غیري قران کې مې کوته و ته وې عزت ولاه باطل دي دي د اعمالن ها کسان دي مان وروڼي کمال کوي او ایمان دوری فاقصو اشترالی گلیشی وی په محمد صلی الله علیہ سلم خالا جراحا خورشتیا دی طرف د دینا کفر عنهم سیئاتهم لرد با کن من دینا حوا مصیبتنا تکلیتونه دی و اصلحا با لهم او طرست با کن حالت دی اصلحا با لهم مدارک ذکر کن شانهم في الدنیا یو د دنیا حالت با من من دی خسو دیمو فی امور الدین دین کارونا گوونمونگا دیستی بکنی دا پدی وجه دیشک ها کسان تی کافیل دیتا دیاری که دا باتلو او ها کسان تی ایمان والا دیتا دیاری که دا حق طرف درد اقفلنا ام دغس بیانی اللہ تعالی خلق و تا امطال و نصرون یا حالت دیتی پس کلا چه مخامخشی تاسو دا ها کسان تی کافیل دی تا زور بر رقاب تسووه دی لرا پسوٹون باندی سرده پوری اذا اصحان تو موغم کارا تی خواد دلدو که دی لرایا خوزنی سوی که دی فشدو الوطاق بس مزبوطه که پغوتو که ما نقید کراولی تجانی که فا من نم باعدو و ایما فداعن فا من نم باعدو یا خوزا ایسان که ولی روسو ادینا و ایما فداعن یا فجا غستل دین کلم وتا سیم هنده سن خوش کولې شي مفتو کې وای مافدان یا تجارت لې حتی تذو الحرب او زره ها تذې پوری چې دې تذو الحرب او زره ها جنگ سامان نه جامو چې پپله سامان نه دي حrne مراد دې اهل الحرب دي لکه څنګه مدارک امام نصیرالدین مستولی ذکر کړي کې جه ها سامان هر جنگ والا سامان دې جنگ او جوا مشرکان دي که دی هاگه <سؤال> جنگ سامان که یا خدا چه وصله که دی. یا اید نکسی دی خطاره سی بنو رو قول <سؤال> ذکر کرده دی که دی شرک پریگ دی. دی دی سر جهازم پدی که دی که دی مشرکان دی کفار دی و جی کل و کفر و شرک دی پریگه دی دی سر جدی دی بجنگ نشکی دی دی. تا او کموری کچری خو خشوید اللہ رب رزت نبادل دی غسلوید دی دینا ام دغسم اللہ شو. وزن که سوال دار از الله ذی حالکم ولي کردې کفر او مشرکان دا غلط خلک ولا خپل ختمه لیشي جواب دې apparatus کې په ان کې ربازو بازو په بازو باندې هغه کسان چې وجې نشو په لار د الله کی شي دان شل بلې ذل اعمالهم تر کې به برباد نشا عملون د دې तयाديهم و یصلحو بالهم زر کې دو کوم دې تنس ملاري او دروز کومه حالت دې و يدخلهم الجنة عرفها لهم أو داخلتان سعادهم و يصلوا بالهم دو معنى دي يا خوي اتنا مراد تريقا دا جنة دا لارا دا جنة شهر بموندی توخيو ذيان قول دا علماء تادي لك المدارك ذكر كده مراد لذين اغا نكير منتر جواب دي نو اغا بموندی شهيدان توخيو داخل بكو مندی لرا جنة دا. عرفها لهم عرفها دو مثلوب دي یو مطلب عرفه ما معرفت یې جنګلون شي په معنا مقام خود لې شی وې د کې کلمې دې دا غنغه مقد تر هغه مقام مخود لې شی یو معنا درته به من عرف الله ما کو خودار کې شی دې د فارغ دي الله دې هغه تور داخلي کې اي من الله ينصركم ک تاسو دا کو د دین د الله رب ال عزت الله د دین د الله دې الله دې د دې تاسو وو ثبت او مجبوط بكي ويثبت ويثبت جهات فوقت قدمون ستاسو دو معې دي وثبت قده کوم یا خداې ثبت قده کوم ان دقططه جه تووقت ستاسو قدمونه به كي کې د ت کوونک ب بیم پ داې ثبت قد کوم عنصراتله مراي د پول سرلا پهکولې دیېږه لا ستاسو قدمونه موجودې او تاسوپغې باند تیر شي حال کان چې دي ف تالهغم فته اللهمه یو فل د دونی عاد سردي ب د اللهم حالاکت دی او ل رواللی دی د پااره ددي الله د رحمتنا دو معه د تاال سدي رحمت اللهعلې ف معه حزنه اللهم کاثر دي دپه غمه او سو اوسونه به دنیا کې مو بیا به جاننېونه کې دریمپول د ن دی فالته اللهه بدختي دا شقاوت نه مراې کلې دپه بدضختې د کدي پپ او بل قولا مقاشرام اللہ ذکر قبحا لهم قباحت دی دفار دی دی کفر کون کی دی او دی په شکلونا پا جہننکا بیا قبیشی بل قول دا دی فتح سل لهم انا حلاکا لهم حلاکت دی دفار دی یا شر لهم شر بی دفار دی وظل آمال ام بربادی عملون دی دی دا قدی وجا کریو ما الله بدګڼلو دی هغه څه چې الله رب العزت را لې ګړي يو يې خو jihad بدګڼلو يا قرآني شريف پر تبدلګيږي فاحبط اعمالهم تبارك الله قومي बर्बाद میکاملونه لې دي اې دینيږي په موږ کې فایض جوړو پڅو ګوري ترانګيو انجام ده هاو کسانو چې مخکړي دي نو علاټک راوڅو الله رب لزت دې باندې او د پاردکاه ترانو امثال واګه سمسترنه دالځي پهې ووج پې شک الله مول ل نه آمو ام دادي د کسان اود وان دي په انل کا سر نه الله ملالهم ج کن کاانله ملاله مدارکمانهې لاناو سره له هم دې سوکن نشته مدارک کا دې پهې سره چې دی یو اعتال هغې دف کو ځین ک سوال دا رازی د ته وله ملالهم کا سران ددي ملا ن شته او مخکې سرنان کې تیر شو وو سمردو الاله مولاه وملحقه دیو بیا مولاه توافچو کفرو بیانو کله کافر مولانی په سنگ وسمردو الاله مولاه وملحقه بهاغه جوابګار التا مولاه په معنا مالک باندې دی دیو مالک ته چې الله دې مالک ته هغه ته واپس دیتا مولاه په معنا معاون په معنا امدادي څنګه چې مدارک باندې بوله زه کافر یا نشته دي زه کافر دې پکپنا کرے چې دې په خپلې چاوازونو ته له غوښتنې وروجه غږې وه کړي چې دې په اړه اوازونه کول او له غوښتنې بوله غوول لنا ولا عزالكم وهو بوله چې تاسو وه غول غوڅه تاسو لنا العزا ولا عزالكم موږ په رازښت ته تاسو په رازنه نشته نبی رسولان دې جواب ورکړي الله وعلى وجل ولا مولا لكم الله وعلى وجل الله چې دې اور دین بزرگي والا دیں. لنال مولا ولا مولا لكم، زمونگ مولا اشتاو تو اصلاح مولا نشتاو، تست غوية اغول اغول اغول وغول وغول و انشتشنا. او تاس او زادشت انو لنال مولا ولا مولا لكم. مولا اشتاو تو مولا امدادی نشتاو. بشک اللہ داخرين هاقر کسان تیمان والا دینی کامل کری جنات جنتون تا تجری من تحت الانحار روان بیلاندی ده ها غین ها کتان کی کافير دی یہ تمتاون افذاقلي ويا كلونا كما تاكل <سؤال> الانام <سؤال> او خرافي كما تاكل <سؤال> الانام لك خرافي سالي زناور ونارو مثلهم او اور زيد دي لپاره دي دي دا تا يا كلونا كما تاكل الانام خرافي لك څنګه چې تاریخ خرافي دا تجوي په فکر ده په تجوي ته څېړي مدارک امام النسفي رحمت الله عليه ذكر کړي یو ا مې لري نه غیر متفکرین په عاقبه زناورت خراسان نه هغه د دې په اړه کې سوچ وکړي چې دا خراسانګه خراګې عاقبته سوچ وکړي نو دا په کډ دا کارم غیر متفکرین سوچ غوونکی په دې باندې نه وي د وین د دې ادمو تمیزند بین الحلال والحرام ساریږه خراګې نه هغه حلال او حرام نه ګوري خپل پر دې دقل سی دین لکه سارو پرنگی خپل او پتے، خپل او پردے پراکنگوری پتے، تل هرچا کتنی کل وی راماتی کل سکی کل سکی کل حلال او دا حرام سمیز نکی لکه دا جناو رو طاوندی. برین کول مدارک زکر کڑ دیقا ایمانی، ساروی دا په ولاړه پراک کی، دقل سی دین پا ولارا بانی پراک کی. کم سمرچی دنیا پرس دي دی، محاغی پراک حاغی پا ولارا بانی کی. مخه او سره قران په والا وروسته چې دلته په والاړه باندې کې تومره وقت وخت تیریږي نو دغه څه دي چې شي شیخ القرآن رحمه الله اولی اول زلم 2003 په رومه نو مرتا په لګې دیلو سنجيوس کا څنګه غل ماغیر غل د اخري کمیټېانو دا وینه ماته وی وی دا مرته طګه ما تلاو نو کې لګې دی دصفه ته ما ته ابو ورجو په دې بېږي دا خبر الکترونابا نه فونې لګېدلې چې لګوه خپېر چې دې وقیناس پن منافي تضادتي کېږي سي د واقعي څموخو د کلی اصلاحي یول او دا زموږ منشور په کې لګيایي ماعتلیک د کلی اصلاح څویو نه قراني شریعت کې دې باندې کې سښته وین په کلی اصلاح په باره کې راتوی نه قراني شریعت نه موږ خبره چې په دې باره کې د قران پښته وین ماعتل تاسو ورسنه د کلی اصلاح وکړي تازه قرآنی شریف ته خبره وکړي اصلاح قوانين ته سمې معلومه تازه څنګه د کلی اصلاح وکړي ماتې تان څه معلوم دي ماتلا په الله تعالی من تقلی او سورۃ را لګري لري دی ویل جېت الله تعالی لګري دی او تیسری ویل جېت کوم سورۃ مې سورۃ بلدینو عربی ورته خار بلد ورته ويو او پوښتو کې ورته کلی ويو دینیش ته تبدیل شوی دی مې الله په دې سورۃ را لګري دی راتوې په ریګه سین مندې کې د کلیزلا لپاره قوانين ذکر جن د تاسیس د توې راځي څومره وخت وي راتوخه مان ته یو کال کې نو یو کال خورې پین دی مونږ تلخ مختصره مه رښتګو مې چې کېدله توخه نو دین هم لږ مختصره کړه درې مې چې کېدله توخه نو دین هم یو مې چې ودا توخه نو مونږ تراو وخت نیو دین لږ مختصره کړه مې یو هغه کې به درته وخت دی لږ مختصره کړه مې ډیره زکه وینه درې ورځې ماندی دی من خو یې ورځې غټو کې به درځم وینم کدي نیمه لګي مختلفه چې من خو یې ورځې غټه کې درځو خبره ور دی هغه وډو نه شي ولاندو نه شي دې بلد نو ته شروع کوي د کلی اسلام لپاره ملګری کې درې قوانين ذکر دي د دې بلد کې دې کلی مشر بڅنګ وی د کلی مشر به جفافيش کړی وي لقل خلقنا الانسان فی کبر کې طرف اشاره ده بل د کلی مشر ته هغه راغونډونی شي او زه یو اجتماع وو خلک دې یو زیته به را مال راغونډي نه هغه دې راغونډوي لګی شي موږ دا کوم ځای کې لګولې چې قرآني شریعت غږ ذکر کړی یتیمان ځانه ترابا او مسکینان ځانه ترابا غریب و مسكين او فقير بلګول شي دا ضرورت ورته چې سینه وګړي ډېر ځکه شعار شي هرداه وقایعamino کې علم درا راته د اسلامی اصلاحات ممکن اصلاحي ګرځو خبرنه قوانینو او څنګه غازی اصلاح او خبره چې قران دې او کني د یو تړې دا قران د اصول خبر ده په دې چې اصلاح وکړي. من په دې شیره مالا کې چې مخ کله نوره ټياله او خان ولا روټي کړی و. راغې ته ویل راغې چې روټي لا کړو. شیخ القرآن رحم الله مختور د غاڼې په مسئولیت د دې چې روټي لا خان ولا ولاړې روټي کړی و. ټول ولاړو رماتنه پليټي او راغو څو ځته اڅه ویل کیناسي ملاظو ځناورو خوراج دي ستنګه ځناورو خوراج دی من قران کې لا کومي يا کورونه کما تاكل انام دي څه خوراج کي له څنګه چې ځناور کي زاخو ځناور په ولاره خوراج دي ځکه ځناور نه مځه انساني مځه فنل څه خوراک هم په لیدو نه علاوه سلام نه ما څه کیناسي مطخاور کیناسه نو ميدنه ان الله ولاره ولا کړو مته تفسيره مغارقي را تشریح قائما کده دا ځناورو کورنګ خلا خوراج څنګه چې ځناور په ولاره خوراج دي ځکه په ولاره خوراج اكثر جسوم زمردانتا لي ګوري اكيد یبانیز زیاتی جناور توه صلیته خدا نړی را قلمنخ کاری پاو که ما قلتو جناور تو پګ زیات بیرو ورنا پ ولاره خراسا خود جناور وکالجه اون تو چسوب نان تمالداروی لوستر د ولاره خراسینو روټی لا ورسیه سره رم تشویح تکفیر مدارک ذکر کړی دا جناور پای کی انسان نشته دی تو جو جناور یوځه اوتڑا یو ته خړی را گیا واچو دا په دې معنی کې چې دی بل څملګې ورني دي چې بلګرې موږ یو آواز د اوخره مې د جناور کې قرآني بغیر د اېثار نه د دې کې را مازني چې جوړه د بل د یو آواز یو خرم د د قصدي صرف د ځانغم کې د بل ځانغم یا په زمو تجوی مدارک د کارکوې خلاصه سنت کړه د جناور قرآني نو مخت ولا نه لاسو نیو دي د د قصدي وی قرآني سنت لګي متقصی دین چی خوراک که ونکی دی مخیلات سنت وخیلات سنت خوراک دیده اگوی که لکر زناور خوراکی مخوراکی لکر سنگا چی خوراکی زناور اوور دیده پارده دیده وکا ای من قریتین او دیده تلونا حیاشت و قوةن تیده ارسخت و پتاقت که من قریت کلتی دکرین ساہاگنا اقجت که که ویسیو تالرا احلکناهم فلا ناصر لهم حلق کرو مونگ دیلارا نو دیلارا سوک اندازی تصیل کورتوید از اللہ بن عباس پر قول ذکر کوئی دی لما خرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکتا الیلغاری صلی اللہ علیہ السلام دمکین اووو ترغار طرفتا روانو التفت الامت کتن مکی طرفت مکتبی ول اللہم انتا اے اللہ تزمائین ربی او دا غین رسو جائی شروفا انتا احب البلاد الیللہی اي مكي تا دير خوخ فخارونوكي الله <سؤال> تا دير خوخي وانتا احب البلاد عليا او ما تن فخارونوكي دير ذات خوخ خاري ولولا المشركون آخر جوني لما خرج کو منکان تا كري مشرکانو ذنبه ويسين وزبا فخلق ونبه وتي الله دايا ترو ليا اي بغمبر دذي ندير مكي مضبوط مضبوط خلقو عاغتولينا مضبوط آخر جد كاشتی تي نزيز ته ده مكي والا ندير مضبوط مضبوط خلقو اهلا نو مون دیلا راحالو فلا ناس راوندې سوق اندابینو ما نکريبي به مون کمزوري کوتابيارالو دي ايا هراسو کې مو تووالي دري بندي طرفا درف ددنا کې دې شي دا پشان دا او چ زينه له وسو عمله تخز شوي د تعبد عمل له او تابيوي د خواش په مطلب الجنه اللي مثال يا صفه د جنت ها اجواد کولې شي متقيانو سلام فی ها فدیکی انحارون ممائن، نهرون بوی ممائن ده اوبونا غیر آسن، چه نبی بدبوداری، وانحارون سنور نهرون ملا فننده پایو لمجه تغیر توانوهو، چه نبی بدل شوی توانو وقوانده آغی، او نور سنهرون بوی من خاملن او سو قوانده پایو سچارنگم مرلا بدل که دوم روو پاکیواشی، وانحارون وضع توی موکو بو پاکیناچی وی مونگا، پایو کی اوبناچو بلکو بازی او زنانه وي ما او خلکو ته قسمونه ټول چیزو په کې وګناچو ما او خلکو ته ډېر قسمونه خورې خلکو په یو وخت نه وو ډېر ځت رانه یو راته څه څه کوته چې تلې د دې چې دوی کی دمره رانه په خوځه دارو یې نه تي تاسو مر دمره لري دی نو ما کنه کې وای چولی وی اوګه پکړه شروع ساروي میته څنګه خلکو ته قسمونه اخري خو په کې وګناچم زه وګو کې په نو زه دې کې دنا ولا مکل دنیا که دا زیوی که بلکو خوند و رنگ ورلدوانا بدل کری. و دا جنت پای لنیا تغییر که همو چنوی بدل خوند آغیم. و انها رو سنور نهرون نگوی من خمرین دا شراب و لذتی لشاربین که خوند و ورکی سکون کتا و انها رو سنور نهرون نگوی من حسن مصرفا دا شاک و صفا و خالی سنام. دا سنور نهرون این ذکر که وجد دادم دا دا وبه نهرزقه ذکرتهوبه د جسم د لپاره ډیره ضروری ديوبه هغه که څلې جوندي شي ترولې او جلنا من الماء كل شيء حي زین نه رزیکر کلبنن د کویونه یزګه فزیکی قوت او طاقت بیا دی او لبان د هغه په دې داغه طاقت دی چې د خوراک او د ثاق د دوه کار ورتي وګ دي نو ترڅو د سهار کار ورکی هپی دغه خوراک کاروم ورکی چې څړې اوس کی څړې بیمور غوموي دریم نمبر شرحه دی و شراب او صلیجری زمونه ختمیږي او سلورم نمبر برکېع اصل شاد پلی سره مرزونه ختمیږي نو جنتيان چې کله وبس کی په پریوانی بدن دې دوی ژوندې بونو چې په هیڅ کې نو طاقت به ورسره بدن کې راځي او دې شراب کې زمونه به ختمیږي او دې کله شاد استعمالي مرزونه به په بدن باندې نه راځي لکه رسول مهو نه ذکرته او دا پارا دی په کې منکلته مرا دي هرکې زمې نه وی ومع افرات من ربه ما و بخنبه طرف درب ددینا اللہ دیمونم فنسید کی فمن وقالدون که دیشی دا فشاندها اچاچی همیشی بی فی الناری پا اور کی و ان حمیما او سکولی بشی فدی بانی دو گرمی فقطع امعا اهم تکلی تکلی زر زربا زر جو اللہ کلمی یو قطع دی پرکاول دی یو قطع دی بلکل زره زربا جو اللہ کلمی دم ربا گرمی وی جسرا تانا دی شولان دو باقو غلطی ، بلک جریب اخیطو کدرانا دا کمس چیز روزہ کریجی دا هری سوزن کنز در زر پیب برنا اللہ حدی نمک و سا سید ومنونبازی لدینا منحا و سو بی ، یستن یو ایلیکا ، دی تا تا ، تر دی پوری ازا خرجو منعندی که ، کلاشی اوزی صادقوانا ، قارو لیللذی نعوتو العلما ، ویزی هاگکتانو تا چوار کرشو اور تا علم ماذا ذا قال انپا سو ويل شل اوس يا هو ما ذا قال انپا دا وجنا. کما قلتوب د وجنه چ دومره کما قلې فخبر بانې نو کوي یاد غفلت د وجنه چ دومره غافل نسوي نفس ویني لري درم مجلس کې نم او چې مې نس قدم شي دینم دې نن قبر نیوي چې تاسو ويلې شولم او کله کله سوي دا غافل یواز د درد کې دل خو کې اسړین تاسو دی د پیر شون سی اون ویلی شو جہاز تہ دیو بیا سج تلاوت وکي اور بیا تسان لگیا خپل کیو سیتو کیندا پکنا سدا شو ویلی شو زومره بیا وكنا خبر تہ سجدہ زومره بار تہ دی شو نو کړه زومره غافل سړی ناصی جناز خو در تہ خو خبر تہ نه نیوی درته وی خپل یو سوچ ترانی ولی بازار کې دې یو دې کلا بل دې درې بعد دا وا علمي على علم الرسول صلى الله مره کم زمره بهعلم ما چې د نوب السلام په خبره ما م ل پوي داله کساني کهمه وا الله رب زت په زنون ددي وطببع هوام اوطبيدي دي دخوا شپل وال الذي ناخته ده زده همم خدا حسان که طلب دا هدایت کوي مزده هم غدا زیاتمونوندي لره هدایت هدا توفیق و تقواهم ت قوغم تقواهم بله تخوا ددي یا خو تخوا معناه ربي س مررات چ الله برطور کې یازی س و سو و تخوا هم فيآثره وررب پش تخوا یعنی سو تخوا په عشرت کې د هغې بله بهدي تو کې کېږي یا تخوا معنا بله نه کوي بج نه لم ما تق د چا چې تخوا راډوي اللهته زونه بایان کې چې کوم نه دیظان ساتي فال زورناه آ فدزی انتزارنا کی اللا ساعتا مگر دا قیامت انطا دیاهم ضغطتا دا چراب شدی تا قیامت ناکدافا فقد جا اشراطها فستان که صرارا غیلی اشراطها علامات دا قیامت فقد جا اشراطها راغلي علامات دا قیامت و قیامت علامات انر اصل مراد اکثر علامات دا قیامت راغلی دانی کی ایٹول علامات دا قیامت راغلی دی بلکه اکثر د هغې ناراضه دي ځکه کله ټول پټول علامات د قیامتلای شنو بیا خو د قیامت راشي بیا به راځي قیامت همدلته اکثر علامات د قیامت کنه مراد دي اکثر علامات د قیامت حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ علامات د قیامت ذکر کړی دا حدیث په کتابو کې داو اشارات الساعه دي دا یو باب دی په کې مشتات ذکر راځي اشارات الساعه د قیامت علامات کې دي راغلا مقطع هذ احاديث ذكرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سامي كي علامات قيامت ذكرتي هي. او اكثر ها علامات قيامت بسم وقتيري ها درافت كاركي يه علامات قيامت مسلم شريف روايت نبي عليه الصلاه والسلام فرميلو يكون في اخر الزمان تجالونا تزاغونا يجيكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فا ایاكم و ایاهم لا يضنونكم ولا يبتنون يبتنونكم نبی علیہ السلام فرمیل فی آخر الزمانی فا آخری زمانکی دجالونا تبابونا فا دجال خلق بوی روین در عجن بوی یعطونکم من الاحادیثی را تل بکی تا ستا دا احادیثنا دا دا, دا احادیث و تا بمالم تسمعو انتم ولا آباؤکم نکوب تاسو چې رغه غادي د ورځې له وینې تاسو طالانو په یا کوم وی یا هم تر جالو تاسو د دین ځانته بچی لا یبنونکم ولا یفینونکم یا تاسو کتابو گمراه لا یفینونکم تاسو جری په کتاب کې ویانه چې وی دا څه ځانګړی حدیث یا خلک جوړینو یو سره او سوره له ویلاو شریف قرآن مولا نن تاسو یاڅکون سره او خلکو ارادته چې عزت ویرا نور کومې چې ځنه کو تر دې د دې جوړو لیکل نشته وی څنګه چې دې ځکه وی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځنه به رسول الله علیه وسلم د قیامت علامات په دې ذکر کوي دغې معنی کې بازار څخه خلق راځي ځانګړې حدیثونه جوړي او دا ری نزوتي نه هغه توکي دارنګ علامات نبی عليه الصلاه والسلام د قیامت په اړه ذکر کوي حدیث دې خير الناس قرني ثم الذين يلونهم به هر زمانه هر چیز پک موجود ما بیا هر زمانه چې لدین رسول دي ثم الذين يلونهم بیا هر زمانه چې لدین رسول پکين تابعین کبه تابعین صحابه کرام رضی الله تعالی عن دا دریدونه بنسب دي بیا نړی صحابه مې ثم چې وخت تیږي ثم یجي او قوم تسبقوا شهاده احد يمينه و يمينه شهادته در دغه غلط فرای کی چې دا قسم د گواهینو دمکيتي گواهې به د قسم نه مکيتيږي دریس مطلب بالکل د قسم څخه خیال زموږ کوي د گواهې به خیال نه ته دي په درو باندې اخرى قسمه چې بازا تاجيران او غیره کړي دمر قسمونه په درو باندې اخرى دی یو په تاسو دمر صفات بیان کړي چې تبو ویر انده تصدی ده واه می قبل سي زره باندې خستي او تقزمونه باندې باندې بالکل خستي او قسمونه درته کړې په درو باندې دارن گواہی کړي د قسم نه دی گواہی mesti thi دیو یو ځای دی کې موجود نه دی وداره گوايانې کړي دوی موږي ته زه وی دا خبره د قسم دی ول نبی عليه الصلاه والسلام علامه قیامت دا, دا ذکر کړی و لا یات ینا علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا فئن لم یاکلوا یا أصابوه من بخاره فقال کو یوجد از زمان براشی لا يبقى احد الا اكل الربا فاتبني شيوتن مگر خورن کې د سود هاريو تن دې هاوا پڅي کیم ترایي فئن لم ياكله اصابو من بقاره کدا سود دې په خپل نوخري نکمت کم د اړخ بڑا د ورته کې دې سود استعمال نکم فصنا خپل جواب نه کې دې د سود کې استعمال ولې کې سره په طریقې نوورو چې څنګه ستمرسته ده عمې مسلمانانه کومه پچېته خوځدار غونانه ویلې چې مسلمان دې ترې پور یا موبایل او پېکړ په دې له څه پیمرا واړی سودر پتی 2000 درفلی دا غیم ته نشي کېدتي هرې اوسې سیمه مالي ماموري ماموري سژن او جمهور چې نه پکې دياتکی کوم چې استعمالې شي پاتې منې ویلې سلام د عالم د قیامت کې تر کېروه په تو په باندې کوم چې سود نه په خدا په باندې حلال کېدلی نشي دا به اصل یو طریقې ورنه چې څو څو دنه څو دنه تاسو او تای مو ترامېلې د یو څه حقیقت په نوم معنی بدنيږي نه په غوړو ته څوک لوا او اندال واقعي نشي د شوته فارم د څیني خلکو بدل کړي د شوته خصوصري شوې نه ریشو ته ټکل لیکنو اخلي نو پروژه کې ورته جماعت وي په دې توګه یې په ځنې کې ورته ورته وېداستای شولې د ګرمۍ ورته ورته ځکه شرغب شو د خبرې کې ورته نو دا استاګف شولې د خبرو څخه ځکه ورته مون نه بدلې سټم خلک منافق ورته ورته څو تنوي یو منافق ورته پیژده د خبرو ترمنو متره بدلې اوسن تاسو طریقې نبی اسلام دا قیامت علام ذکر کوی چې ډېر جذب کیږي او تقریبا دا علامو ښارې شوې ده ځکه هدف ټول لیک کاروالي بل آرامه انتلا پلام د قی دا ترکریوان قیمت علاماتون بل عرامه بذابي يحملمو هذا علمما من كلي خلف عضودو الله یون فونان هو تحریفغاليناوه انت حال المسلنا وتتحویل الجاهنا الله به فرست لاما پیدا کې دې اولاما چې کمم خلکو پهدين ک تحریف کي دخ کاراو وقلکو پې دارنگ با فرستو خلکو چې کوم ناخیر حواله غو دا الله فرض زمانہ کې پیدا دک دین دومره خلکو په کې قبر نه نوېستې دي چې سړي او حق بشتاو باطل په کې پیجن دي نه شي شیعاګانو دا چې بوخاری شریف په دې کې قرآني شریف په دې قبر نه نوېستې وي یا قبر داسې یا قبر داسې الله رب العزت علما پیدا کړی دا او اؤ علما چې حقی پر احادیث باندې کار او حالاته ولما تعاريت ماهر د فن اسماء الرجال ورته ليكي اسماء الرجال د هاديثي او فن دي او تقريبا دولس لاك احاديث دولس لاك راویان د احاديث يو دبل روايت سره دبلنا متاجري محدثين معلوم کړي دولس لاك راویان او د هر یو ځای د هر یو علم د هر یو حالات دغه تعلقات دغه معاملات دغه اخلاق د هر یو را معلومات داسرے سنگت او جہاز کی دے ویس کرے دے داسرے سنگت کرے کدا نئی انشاگر نور پک دا خبر نہیں نمست تھی او دا پک جان خبر نہیں تھی دیوچن اللہ رب العزت و جل ما پہاڑے زمانے کی پیدا کی بل علامہ نبی علیہ قیامت دا ذکر کیڑا میں بھی علیہ السلام فرمایو دی لا تغو دنیا حتا یا لا یدرئ القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتلا قال النبي قسمي نبي الرسول فرميل دال دنيا به طرح ختم نيشي في خلق و يداه زمانه برائي لا يدري القاتل فيما قتلا قاتل ونكو يي کرے دو قتل کو ما دد جرم تدي والمقتول فيما قتلا دا مقتول بہم نپي زمانہ سے بے ما سے کي کي قتل يگما جانوند پتہ سے قتل و مقتول نبی علیہ السلام دا کلق دپوست کید او تینا کید یو پیغمبر ذلکان الله پیغمبر دا وسنه دیداخل نبی علیہ السلام او پر مل قتل وزیاث کید ولا یات فاتل والمقتول فی النار دا قاتل او مقتول ونه و په اور کید دا کم چې صړې وایګنی نظام په اور کیږي دا دم چې وجېلې کی دا دم په اور کیږي بل حدیث کرایي نبی علیہ السلام او تپوس تاسو ته الله پیغمبر قاتل کوته اذا قتل او دغه هم تلار دا نقطو ورګہ نن بزې ملي رسلانو په ملقان عریضه علاقه لخيې دیم بیرې څه کوله ضروري فقتل نه دي نن خو د څه باندې کول خو هغه په ور مخ کې شولې مسلمان قتل کما بل طریقه قتل کما غیر دا غیر د وجنا سو وجنه معلوم او صبر په څنډ کې ارا وڅېغار کې ګوري وجه معلوم نه ده قتل وشو وجې معلوم نه ده قتل کیږي وجه معلوم نه دي دا, دا نبی عليه د علامه او رحمت نېتري قابل دیوګی نه دا نړۍ په تطلومه مقتول باندې څوږی اخر زمانہ جرومته دي د دې همدغه څلور خلک ډیر دي چې په دینوو کې په قتل کې حال همدغه سیګرني په فاتنه مقتول کې د دې زمانہ څخه باندې گئی بل علامه نبی علی السلام دا قیامت ذکر کړي وا یتقارب الزمان زمانہ ډیر مېز دی زمانہ ذکېر ډیر حدیث کې نبی علی السلام د دې کړو تفصیل دمر په کړو نبی علی سنه پهشارې کار دا فشانې میاشت وي اشارو میاشې کلجمماتې شان د یو هفتی دووي وتتكونه تتلومې ه دومره مختصروي لکه د یوي ورزی پورې فون یو مقصصې به زمره مختصرري لکه د یو عمره او دا ګټ مره مختصروي لکه دا اوور یو مختصر بهتیېي او دا وخت تمره زیېې او اوجر را هر کووي قال <سؤال> ربه يدار وجراجي وي تسوي نو سروجي له پیریشن دقت زمانه کې دې قیامت علامې نبی عليه السلام فرمیل یو تقارب الزمان زمانه ده هغې نزديکي دلږي زينبي عليه السلام فرمیل ويقبذ العلم الا بقبله شيء علم, علم الذکورون کې خلق د پاتې دي درين نبی عليه السلام فرمیل ويظهر الفتن قسمه قسم فتنه درج سره درج ټولې فتنه نمی نيوي فتنه چې دې هغه وخت راځي اوثم رفیثنی او و حدیث کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمیل فشاند هغه طور شبی پهنګی دا تهری جسم یو بل د خاصی دغه صفتیتنی یو بل د خاصه خاصه راضی تردی پوری نبی علیہ السلام حدیث ذکر کول یو فی ورجل مؤمنا و یم فی کافر یو کړي به خار کی مؤمن وی او جما خام راضی هغه به کافر شوی دښمن و مؤمن مسلمان وی سهار و یصبی کافر سهار به کافر شوی دمرتنی ایمان په داخل کو بدلی ګراتلی دل مې دې له سلام فرنيلي وي او يلګه شوهه خلک یو په خپل دیر کېږي خو نه مراد دین باندې لګول بچلې د خلکو ځرو باندې کی دنیا له پاره ډېرې بللېږي او کله دین نه پاره کی په دې باندې لګول دا ورته تاوان ښایي دنیا له پاره چې دی به کس ما کسم اوزار او په دې باندې هیڅ زمينه نسي کله دین باندې شي لڅو روبین دی دې په فدي څوسی چې ټي ګناکارونو کوم بخل کو کہ بخل دین په معاملې کې بخل بدل کېږي او بل نبي عليه السلام فرميلي و یکر الحرج حرج په څینګه بدل کېږي قطر غارت دزي زیاتوالي باندې زیاتي داو د قیامت عالمي بل عالم نبي عليه السلام دا دا او قرآن د قیامت دال دي کړې وانه چې پریشانې نه ګځېږي او دومره پریشانې نه ګوي نبي عليه السلام فرمیل ول لنفي بيديه لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فأيه عليه فالله نريد خلصاً جداً دنیا به ترحاق ختمه نشين ترحاق بقیامه ترحاق حتى يمر الرجل على القبر تزيج و ترهبا فأيه قبر بانه في تمرغ عليه دي قبر سر بزانه گيرا مجي تمرغ عربية كذي توليكي كلا دا سنة بدي قبر سر مجي كلا بشام مجي كلا يو عرق كلا بل عرق. صبر تر وزان میگیرم میږي ااده وړي ارفاع طول کوي يا له تي نه کون تصاحب هذا القبر ها ير معناها يقصري قبر ولا ذوي دغه پري قبر کې دنه پرود تر ژوند نه ني تو ونوي له سلام فرمي وليص به الدين الا البلا دا ور دین د وزن نه ني وي ګين دي سړي دین اختيار کړي دې جماعت او د علي ملوشي يا دین خلق دي ځتي نه شو کړې إلا <سؤال> البلاء <سؤال> دنیا من سيزتين سيكيتونو جمهور پنکړي دي د وزن لپاره مرخو خون کوي او سره سره دغه څه په خپله کې ځای د ذکر دي ترزور یو کور کې کلا بلځکي کلا بلځکي خلک د پرې د نویو تنظیم دي دا نبی له انسانانو قیامت علامټ ذکر کړی و بل علامې حدیث کلا د نبی عليه السلام مشهور شریف دي چې ستر او احادیث نه نقل کړي دي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي په خلکو به داسې زمانہ راشي يوشكو ان ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رتله مزيد اخر في خلق وداد زمان براشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه باقي وباقي من الاسلامنا مگر सिर्फ نون دي اسلام باثي او صفر اسلام دون اسلام دي سمجت مسلمان وي يوصل مسلمانان دوني صاحين لا اسلام کو بارے کی اسلام کو بارے کی کوم ضروری مسئلہ تاسو څنګه کال هغه باندې ننوې صرف نوم مسلمان دي چې زموږ مسلمان صرف نوم اسلام باندې اسلام پر ملکی دي ولا یبقا من القران الا رزو باقی بقا د نشید القران صرف نقش و نگار د قران لو پاتې وی الا رزو یو مانا محدثین کې نقش و نگار یا رسکتور باندې خلل به با قران شریف د روضې عادت په تور باندې وي نور حقیقت د شریف زه هاغه بقا درې نړی د اسلام پرمل مسجد دو معاملات وهې خرابه مینه له ګدان مسجد دو معاملات جماعتونه دې دغه ظاهری له خولي آباد دې وهې خرابه مینه له ګدان د هدایت څخه خرابې طالب دې د هدایت کتاب و خبره وبکینه کیږي او د جماعت راځنه مسلمانانو مسمنه کیږي د فتر مزه ځانور ته وګورې نو دومره خیر څخه خیر سره جوړ کړی ودموجه باه په غورو خپل تا کې دوسفکانی خارو دی چې نومره خلی خلی جماټی نه ظاهريا بعضی بیره او عبادت او دابطی نیوی نبی علی السلام فرمایي د قیامت ظاهر به نور د دې د انتظار به نيسي بل نبی علی السلام فرمایي ولا ما او مشر من تحت ادین السما ولماهم ولما د الشر من بدرغو وی من ادین السما د سمان دا سرمان الان دا سولنا خلک خلق حاغ با علماء شید و جنیدی علیہ السلام فرمی لی علماء با ولی بسرلی من عندهم تاک رجل فتنة و فیهم تاودو فتنی بوم دا دین روزی فدیگ بدا واپس کیگی د فتنو اصل جڑ حاغ با علماء دی دین فتنی را پیدا کی دل وزین بلا علامہ نبی علیہ السلام لی قیامت دار دکر کرن منافقت بجرد کی منافقت نبی علیہ السلام فرمید دار دی یکونو فی آخری زمانی اقوام اخوان العلانیتی و آداء السریرتی آخر زمانہ کی بداتی خلق وی اخوان العلانیتی فظاہر باند برونی رونی وی و آداء السریرتی فپٹا باند بر جشمنان وی فقیل یا رسول اللہ وکیف یکونو ذالکاں اید اللہ فی غنبر دابت سنگوی عم سوالات خدام علي نيوي د کلي دښمني په ظاهر باطن د واړو دښمني کې د دوستي په باطن د واړو دښمني کې خدابوند څنګه وي په ظاهر باندې غرور ولي وي په باطن و د دښمني نبی عليه السلام څنګه دوه وجنه دي یووګه برابطه د بعض هم الهاله بازن جباز او باز نبستهمو لالچ دي وي د دنیا څخه مفاد وکيني وي د یو څه ځان هیڅ د دې قیمته چې د وراحبا پی بعضهن من بعضهن یر بوی باز دبازنا باز یری ایبتنا که پزاہر ورسر دشمنی کمامات بنکتان ورسرین و پزاہر بوار سر زان رور روکی و لیکن زکی بای صخت کناف و غضور سرهوی دا علام نبی علیہ السلام دا قیامت خدودی او اس که اوکدلی شم دخدا منافق زیاد دی و زاہر دی توی سیاست دی شیر ملاو سر و سنت کی ذکر کری اجیبا دور کراروان انووی خلق و ظاهره باندې هر چا سره ځان څخه کوم د سیاسي دین وي باتیں کې خپل له خلاف توا او ظاهره له چا خلاف نه توا نو دا چمده عملګری یو وجه نه دی خفي ولا ورې قط له غارتي قتل شوې وي نو مرګو د ډیر مرغونی کیه خو دا عملګری نه صرف ظاهري منګری وي نبی اسلام د عالم قیامت ذکر کوي وا ظاهره باندې او باطن کې وی دښمنی وي فلا علامة نبي عليه السلام لقیامت هذه كاركورة والنکان خلق بده دنیا مثل الشروشي نبي عليه السلام فرمال يذهب الصالحون الاول فالاول وطبقى حصالة فحصالة الشعير او الثمر لا يباليهم الله تعالى بالتن يذهب الصالحون ده نکان نکان خلق دنیا نبذي فالاول وعاول نکان وطبقا حفاله که حفاله شیعری التمری روسو دې د اورګو شو د بوستې څنګه ویژه پس خلک برا پات شي عادیه ده کجورو د بوستې څنګه ویژه پس خلک برا پات لا یبالینم الله تعالی بالتن الله به پروانه کی او سمره زمانه دیږي میکا نکا خلک د دنیا نشي لې تقوا دار لې علماء لې شیخو لې دېستان لنیه حوال <سؤال> الدین بن الیمانه والروانی دا د قیامت علامه چې لوی دیدار خلق میکن نکن خلق دی بل دا فرمایلی و چې دنیا د وګینا د سرکشی انسان د سرکشی دی وګینا خلق بلې عزت د ماشینې به یریږي مخلق به دې کې میکمله دی ګنی ډیر صبر اوت وې نبی علیہ السلام فرمایلی لا تفو متاته حتا یکون اسعد الناس دید دنیا لوکعا ابن لوکعا لا تخوم السعط و قائم و نشی قیامت حتا یکونا اصاد الناسے قرده جدید نیک بختا دخل کنا ف دنیا کے لوکعا ابن لوکعا رزیل زوید رزیل بگانه نشی سم را چیزیات رزیلوی خلق بے دمرئی ذات من جوری سم را زیاد بدکار زناکار بسر خلق بے خلق بے خدوری نمسو با دین یو علم یونی کمنا ترو کی نیمانی. وچ کلا ورېوبد مزماچو کې او حضور ورته معنی دي او کو دې نه مراله لا ده نو روزا کورو رسول خان جان ولله او پین دي او دې ويره ډیره خفه دي له ګير لا جوړه بلتاني څوک وره خلکم دا ويره نور قربت دی دي وړي څوک تعينه کوي خلک یې تمکلي دي کدنې خلک دې بسرتي شي زیات دي نو خلک رزيم زوي د رزيم شو کې وقې ډاکي وقې قتل او غارت وقې مسلمان وتهږي خرق وو د ډیر سره څه بلا علامہ نبی علیہ السلام دا قیامت دا ذکر کروها فا دین ما نشکری دل بڑیر گرانچی او زمربا گرانچی نبی علیہ السلام فرمیلو اصواب رو پیهم علا دینیهی کلقاب زی علی جمر اصواب رو پیهم علا دینیهی دین ما نستبر که ان کے داست دوی کلقاب زی علی جمر لگت کروٹی بریت کروٹی فلاسکینی ان کے بریت کروٹی لازکینی والسنگا مشکل او گراند دقا سیف و دین ما نکلی دل آغا بڑی رزیاد گرانی شیئی. بل آلام نبی علیہ السلام دا قیامت دا ذکر کردیوان تکو فار دا مسلمانانو پا خلاف کی دی بڑیر یو گلتا پا یو زیبانی دعوت ورطون کی او دی براجی. نبی علیہ السلام فرمیلیو یو شف العمامو ان تداعا علیکم کما تداعا ال الى خطاتهاں مس ویدا دا کوپار تاسو ته خلاف کی یوغ صدا سي دعوت ورتي سنگا کی يوکا يو دعوت روپی جونچا خلق ته روطي ده پارا واجن راشي روپي ڪري راشي روطي ڪري دت سيدا کوپار تاسو ته خلاف کی یوغ دعوت ورتي ني فخراباندي صاحبي تفوض کی نحنو يومئذ يا رسول الله اے اللہ پیغمبر اي مونگا فدي وقت كمي کو فار جنوں په خلاف دې د یو بل تا پخاره او فجر داوت دور کې مې لري سنا مته فرمئ نه بل انتم یومئذین کثیرن ولکنکم غطاء تغطاءت سی تاسو با دې رضوان دېر جاي دي لکه نزدک بتاو چې جاي دي بل بل مطلب دې سینو ذکر کلو زکه یا عارفه پر انګزیه حواله یا زکه څنګه دې دې د قصیدې <سؤال> يا زك لا حقيقه قيمه مشدار ساز قدر قيمه ما زك بقاش شي په ايت نوي وي ولا ين ان اللهو من صدور عذبي كمل منكم الله وا د دشمن د زو نفسات ني يره اولسي سازونه و تر ساز د دشمن ګيري جنا ولا يقذنا في قلوبكم الوهنا الله ساسو سازو کوجو کې وان بماري دشمن يره اوتم دي ماکه دې دې خراسان نړیوال اسلام په نړی نو تو کو د روډي نو چیرې تشاري مونږ ته د دشمن ورزول له یوه میا چې مصافت پاتې وي دو دشمن د مونږ یری او مسلمانو خو یوه میا چې د ټولنو مصافت لا پاتې او دې دې کېږي یو یریږي چرې امریکا ورا په صراحه او بلباره په صراحه او بلباره په صراحه بل سماجی خبره خو نه انټرنیټ باندې یو فلسطینی سره خبرې کولی چې خبرې ور سره کولی چې خبرې ور سره کولی ما شو عظیم مکوری ترن نو ماخنی ترن خو جاهست تیار کړی دي چې څوک دغه په دې دنیا څنګه کې ملک بد وویو ماوسه ردی دې میریز میځل دي دنیا هر دی تبررد دې دا مسلمان دومره لکافر نه ځان یې رولې دي چیرې هغه ماخو ما جو ما هر دې کې وهل کې حل کې ما خپل ولی شي دومره چې مسلمان کې دې ير راشي او وهن په کې راشي صاحب تکف کی الله پیغمبر دا وهن څه کې دي نبی په ملکه دنیا و کراریت الموت دنیا ته له مينو محدث کول عمر غيره ولد الله او قاتل غراشي کوفار به تاسو باندې د خپل غالي دی بل علامه د نبی نبی اسلام د قیامت دا ذکر کوله خلاص حلال او حرام کی به تميز مکی اېداز یا حرام دا تميز بالکل ختم شي څنګه چې نو دی صرف زیات په پیسو ته ګوري چې ما ته په زیات په پیسو ته کې ملایويږي دا قرقما ته څنګه ملایويږي نو حرام ته نسبت ختم شي نبیರೇ یا خپل یاتیاله الناس زمانن لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام وذ خلق یوداث زمان بلاشی تڑے وسڑے دې پروا نه کی امن الحلال ام من الحرام ایذا حلال نبی ایذا حرام نبی نه حلال او حرام تمیز بالکل وختم کی من زواج سنیا څو تمره زیاده پیسې که چاته لګینو که یې میرو چې چاته ډیره دې حکومت مال یا یاد خبر چې عمل او وهلی شي اودې له کلمه دې نې متاره کې د عمل غني کوم وزیر هم شو نو دمره په یو کار تلور دې نو کار ته وګټي چې څلو څوسه کار د لپاره بیا کار کیږي درته وایي چې بس سره د مسؤلۍ جوړه دا نور چې څوم رښتته دي نو هر یو څایګ حلال او نه حلال حرام ته نې زبېلته ختم کی بل علامه نبی عليه الصلاه والسلام ذکر کړی و کموال دې اهلند شي تم ربعلم کمشی صبح امامت تغادمی دی تردی نبی علی السلام فرمیلو این من اشراف الساعتی ایت دعفا احل المسجدی لا یجی دونا امامی صلی بهم این من اشراف الساعتی جیتینند علامات ورخیامتنا دا دادی ایت دعفا دا احل المسجدی کتیلی بو ورکیدی کی بورکی جماس والای کلبیوتو ومخشا کلبو ومخشا لا یکی دونا اماما یوسولی دیم، نبا بیامو بی امام که یا خدا دا وجه دا کموالی دا علمنا که علم بزمرا کمشی صوب با امامتا غالا میک دی یا دا وجه دا حب الدنیا نه هر صوب دنیا او گتم امامتا با غالا میک دی یا درین دا امامی سید با پاتنی شی امامتا با خلق سکت گوری درو دنیا والا خلق تا بو کس گوری او چی ایمان معاملات امام راشی امام دې وځن څو به امام ته دی لکه نن سبا چې څنګه ځمانه روانه ده ټول نصب تقریبا تکلې کېږي امام تکلې کېږي هغه کړه چې ګور کې څنګه تم څه نې هغه براشي امام ته خبرې کوي ټول براس دې هغه یو خېوی چې باه چا سره جګړه او غیره او شنو باندې و جوړي د امام قياده مې ټاوله مخې شوې زمېټ اولې روشي کې تقېله والی وځه اذان دی والی وګوځو په اذان دی والی, والی روښو کو اذان دی کو. دا خبرې دید دید. امام طو د پارا هر چاچي دي امام هاريو برابر دي او امام باندې خپل دغه بعد نه دي ديږي نو به امام په غاړي دي دا یوه خبره ووري دغه خبره ووري خدای ټولو خبره خودوبني شوې ده نو سې مان په غولم نوي دا هر کا خبره دي ووري خو کم از کم پټامق کې نو کی داونه چوغري دي امام څنګه روکو دي امام په پټامق کې نو تاسو نه عزتمن شې نو کی عزتمن شې به امام جنل امام به ګرځي لې نو دا څنګه کېږي و جنا نه او داسې ونه دا به ام نه شي ګزي ځکه داک پیششي دي ن امې بنی چې خلک ورته سي ایامې زتمن سری هغه به ایام ګزي شي ځکه چې تا مخې نو کم کوم تاغګ چې د کوږي که نه او چې تا مختې ته او بیا ورکت همتهبرابرې یاره مورفیم بربرابر دیول په غړی باند نه کوږي هغه دومررهجه دی غ سر دا دوومره نو سر ق دیدي هغهته د ګړي باندې نه کوږي ځاره دې زمرا مطلوبه نکوېږي هغه زمرا قران او دې زبانې څيني لاګړي تمرہ مشکل چیز دی هغه وګینه فويږي ساعت وې چې مخکې ټوټم برابر دي ټیم لاښېږي یو مېټرو څخه او لګما ته سفر وکا امام اکثر خلق دا دي اکثر کی معنی له کوموري یا اخ امام ولاړو دې دې افاصي دي ګر هم موږ ټیم برابر دي کله دا لا ټیم پاتې یو یو ټیر له ټیم برابر دي یو تا ګړې یو طرفه ښاري بل بل طرفه ښاري هدا په باندې وې نيمان هغه څه څنګه ليكي دیوځ نه خلق به امامت دغه نه یو وجود کیدوه د قیامت علامات بل علامه نبی رې صلی الله و سلام فرمایلی قیامت علامات جایوی هغه د خلق به را پیدا شي نبی رې سلام فرمایلی من اهل لم ارهما لم ارهما قومهم ماهم بیاتون جزناب البقر یضربون به الناس یو قسمه له را پیدا کی دونکی دی رسول یته روزا قورماله حدنی دی دی زما په زمانه کې موجود دی او قیامت ما مخ مخ کې هاوه موجود کې یو قوم او ماون بیا دن که نه بیل بکر یدرون بها الناس یو د خلق به را پیدا کی د هغه سره کوړې دوی د هغه سره رانګیو کو تګنه بوی یدرون بها الناس دا به د خلق به وه ینه ظلم ظلم زیاته به کې لکه ورته ملوی او مدقصيبو مظلوم نه دی وه یو ټکی د نړی اسلام پر <متوسطور> مهل او دایسته وڅه کچاله نو ښاړې د دې لقوه زګار دی او مخکې مونږ داسې وې دا هم کلیو درا وغیرہ څو نه اتون کوڅه پکې وي د لقوه په کوڅه وایلا سورشي نوم تاسو مزلونه ګوري غریب بګوري مالدار یوته اندلونه کیلو خو دې کم غریب کړي ګوري ناغت د وکاله کوڅه کې وره کړې په یو مخکې غلي کوي خو بنه محبانه غلي نړی اسلام پر مهل چې لقور ترور صافه شي ذلنن مخالقد وزید دین نبی اسلام فرمایلو ونیسا وان کا طیاتون آریاتون مومنات ماالات رؤوسهن ناطمه بالبخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجد نارها دا تیس زنان گرایشی گل طیاتون ظاهر کې به جامع اجولیوی آریاتون حقیقت کې به زنانه بربندوی کې نیمه نه زیاتې کې به بچت کړیو جوړې نه بیا دوه تسانې جوړې جوړې کړې او لوپټو غهام څنګه یارو کېږي خرڅ ځان لا کمې دا کومه چې بچتونه خلدا په صرف مزان نه نور کو کېو هم څمره چې د فیشن کپري پر خرڅ له وینورو نه زیاتې کېږي په نړیریه ټولنه په ملله د حیثیت بګامی ایټوليږي ظاهر کې بګامی ایټولي تاسې حقیقت تعاریاتن بربړلېږي یا مدی دنیا کې به جا خدا اثره کې دا ب نه بنديي لکه جا په جا شما نهدي ممیلاتون مع ځان طرف ته خلق میلهون کي د جامو دډو ددي جاو مخب ب داوي ک خلک زمونږ طرف ته میلاوتي ف خپله بمي سرو طرف ته میيلان جو کېوي رو ن م زوختتل مع عاتتي ددی دا سرونه فشان د دوخت او د ک پنگې بهوي تاریخته به راغون کړي لکه د اپرنګي کو دتنه جو کړي وی جنفشن دي په نړیه سره کامل یاد ساتل د ځوانو دل حکومت قیامت علامات دي کو دي الايد كون جنته ولايدنا ريحه ها نه خدا زنان جنته تلشي نه د جنته خوش وي دي تلشي او دارن ظالمان د خلک وین ملي اسلام پر ملي وين ريحه ها لتوجه ممزيت کزا وکزا ده جنت خوشبوی لر لر نبالی دلی کیجی و لیکن دیو ده جنت خوشبوی هم نوینی بلی ویدو تلوی خالف مصافت ده جنت خوشبوی بوی و دیو سره د جنت طرف تبنیشنی زی کولی دمرو جنت الله رب رزید دیو رلو ساکی بلا علامه نگلی علیه السلام د ده کامت علامه داوی جوحلان حاغبا مشران جوک لیشی تردی پوری نگلی علیه السلام حتا اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس اروسا خلقو عالم نه دمو کی هغه نه فکر یو کی سمسائل و غیره ته تفوسې نو جو حال نه جاهلان په جوړ کی جاهل <سؤال> نه هم فکر کی او هغه وختان ډیر پیچلتیا کېږي پس یو خلق له هغه نه تفوسونې کوي چې به خلیل <سؤال> پويږي په نبي رسول الله پرمې فاو فتاو بغیر علم فضل واذل د خدای ځاین موږ یې خلکو ته په تر کې دیلنا غلطه بوه تر کې په زلول او زلول خپلن ګمراه دي نو نور داوم د خلکو لار ګمراهه کی بل نبی علی سلام د قیامت اعلان دا ذکر کولا ګمراه کور نه کوي نه کوي و دوم رشي حتا یک خلکو اتنان ان پی فریضه لای جدان بینهما د دوکسانو بخلکو کې جګړه راشي او ق ب نه دموون ک شي پر ت سره په م کفیصللو ک هغه د دینه به دومره نا خبرې وي فيفیصله به اولهشي پول بل نبی علیه وال السلام فر می دثمت عمون نهذابهوي چې خلک به فانی شریف وري او نه بل آانی پجي ال الغنا وال نهشي خلک د گانو بجانو په شکل ک پورانی شف بهي او څنګه ک گانان بجانې خلک د پس شکونو کې پانی شریف بهوي ل دار این صراط قفل بندی بدی درین مرین قران شریف لا می کوجی دوی بل نری علی الصلاه والسلام قیامت عالمون لا ذکر قل شرب الخمر و شراب کل لازات چی بل ویقل الرجال سرو کم والدوی قیامت تصویر ذکی کی تیویہ کمیگی حتی یگونا لخمسی لخمسی نا امراتن تردی پویی که ده پنزو سو زناناو پالنه که اون که ها با یو سڑه پاتی شی دوم را با زنانا زیادی شی یو سڑه ده پنزو سو زناناو خرچه با برداشتی پنزو زناناو کونی رند ایداران کوریان وغیر ده بار تا دیر زیادیوی بای نگی علیه صلی اللہ علیه سلام رویت ده گوریت ده کلار اصل ازدتا خد الفی او دی ولن کلاش خلق مالی غنیمت ده دولتو او امات خلک ماې غ نیمت و ګنی اوس د کااتو مغره من دکات خلک به دا به توانوان ګي چې بل نبی اسلام فرنیل توعلمم ې غیر خلق دیې خلک تعلیمه سرې د غیر دیې یا خدا چې بغیر د دي دینه نور تعلیمونونه بج شي دقرآو دي تعلیم به تېږ خلق بلی نور د تووج زیاته ورکي یا اون د تعلیم بغیر د دی نه بل مقصد دپاره به وي د دین تعلیم د غریم مقصد د الله رضانی وی بلکله مقصدونه د لپاره مشریا سلو د لپاره عزت د لپاره اوټو نوټ د لپاره او پېسیګټولجی د لپاره به اڅکئ بل نګری ترانسفرمل وا طع الرجل امراته دغه د خدای تابع داری به شروع کی بل وا قومه د مور نافرمانی به شروع کی بل وعدنا صديقه واقصى عباه دوز بنې ځکي ځنته 플ار ولري کې د دوست په خیال زیاتې دي و عندنا صديق او دوز بنې او 플ار کلیه واق ساده او 플ار دې هغه بل لري کولی شي بل وا زهره تل اصوات او فلم سايري و جمعتونو کې اوازونه به اوجه تر شي اوجه د څه توازن او په جمعتون کې کولی شي په دنیا جذب په دنیاي جنگ کې دا داخل به جمعتون تر اورل نه کېږي لويږي چې دا په جمعتون کې والي بل نبی علیہ السلام فرمایل فساد الق داد القبیل احساس کو د قبلی مشرک دی هغه به فاسق ګرځي مشران هغه به فاسق قان رازي او سمو ګردون مشران تقریبا په دې بکم کیږي ټول دنو مشران جوړيږي جری به خرولي عقیده کو فرد عامه د دین خبر بنوي شرکیات او کې ازات او په زیات تور کې عادی مختلفه قضيه اندازه موږ په کوم مشران دي ما مشران مشرانو چې جوړي یي ما فضیخه مشرانو ګوري چې یو مسلمان وزیر او یو انډیا والو یو کافر او درې تقریبا فرق به او نه کې کڅو کې مشکل نه پېچېني نو فرق نه کېږي په دې نه دا غزړداري او د انورو دروي کجابه کې فرق او کو چې مسلمان کنده کم کافر دې نه دا وړې خبري دا کافر دا مسلمان سره په کې پټم نه لګي نبی علی السلام فرمایل فاسقان باندې مشران جوړيږي په بل نبي عليه السلام فرمل وعطو وقرم الرجل ومخافة شرعي دي وصوري عزت با دي وجنه كوليشي كداغه ده شرعنا بيريجي يرك عزت ونطمع دي بمات شرع سكرية فرسي دي وجنه كده خلق باشر شرد يري ده دا وجنه داغه عزت بك في بل نبي عليه السلام فرمل وَلَا نَا آخِرُ حَازِلْ أُمَّةَ أَوَّلُهَا دا آخِريني خلق برافاسي فا اولا نو باني لانت بوي کن خخ نیکان نیکان خلق تیرشیوی داروکسنی خلق صحابه اکرام رضی اللہ وسلم تابین تاب تابین نیکان نیکان خلق حاغی بان دی بلان سونوی حاغی پسیدی بخبری کون کیوی بل علامه نبی علیه السلام فرمالیو و فرمالیو و لگس الحریر خلق دری غم ریخم و استعمال بشروع کی دا بد قیامت علامه وی بل نبی علیه السلام فرمالیو دا قیامت علامه بدایوی غلط دکانې د دې کورټې و جوړې کی دکانو دا دغه غرور تکبر نه خلې چې کورټې ته جوړې ستاسو ضرورت دي نو جوړې کا زمرا خرجه دني کی لا کوم خلاص د کیدای چې دنه ملایويږي د قیامت علامو بجای خلک د دې استعمال به شروع کړي او اصل په غرور او تکبر ډیر زیات پروت دي ځکه مثال په توګه کټایو کورټې جوړکې دکانې نه چې موټو ځینو مقصود دی چې پرثال سر به خوځینه به د ځګړې به استعمال نشي کولی دا خلک خلک لا غځکه کاروي یعنی بل دا پلاستیکي و غره کوتي سړيو جن بل دي جوړي شي خو اصل دا یو قسم فريکي تکبر کوي خلک د دې استعمال به شروع کړي نو تکبر دا په خلکو کې راشي دا اکثر هغه علامات دي اکثر په ګټاري شي نور علامات چې هغه ست له هغه ظهور نه کې شي نو څنګه چې نبی, نبی عليه السلام پر مهال دي السلام نزول دارنګ دخان دارنګ راتل ذاتل اجرات للدارنگم مشرق ذ زینا د مغرب طرفنه ول راخیدات بدون خاطر دقیق وکولانه بشویې فقد جاء اشراطها فتان کی تر اخرې دی اشراطها علامات د قیامت و ان لهم قصصن بشدیدة طاران اذا جاءتكم كل كرا شریطه ذکراهن پس کثار تللی وہ حاشا الله مگر صرف الله رب العزت بالله نشتم ورفر ل زمکانولفر ل ظم دکان او روړ واړه د بوجستان یا طلب د پخې کوانې بیا تو د پااره او مخکې پهېګن تو جهاتې شوي دي ولل مومننی اول ومنات دپه د مومنانو سرو دپار د مومنانو خو اللهره پرجت کوېږي متقللبکنم فض او ف د او ت لساسوو پې کې لستاسو الله ته د هرر و پوروله متقل به کوم اثر اولهمااو اوړون کې ستاسو یعنی چېڅو اوړي راړي اوغاړون کې کې شیطان الله رابلزتته د غو میلم جي کد تاسو اړي راړي عزې راضي شریف شری پهي د نو د اسلام فرنیلو معمن کوم من ح الله قد و ک لبي من جن وطر من الملا تاز ک ه سړین مګر ددي یو دو د د انسانانو نهدي یریان ولادوں چه دیور ته غلط الهاله کی فرشتي جوان ته ور دخله رافي زاويه بيغمند ته پوسكي و هي يا قي رسول الله اې دللا پیغمبر ته چون دي شيطان کي نه له غون کي رانو کي سجده سمشتي ته مقرر دی نبي عليه السلام ور ته مل او مقرر دی ولكن الله هاني عليه الله زماته او باندې انداد کړی ما ته پاغله بلا کړی دا فاسلم ازما شيطان اسلام قبول کړی نبي عليه السلام یا دل فرای امور ہی اللہ کے خیر جما تم شیطانوں کے ما تم دبست حکومت راج نے کی طرف دے خیر رہا ہو تم کی مات و خیر حکومت کی و یہاں کا شانتی ایمان والے جی ذین او پای کہ احوال منافقین ذیکر شو تغیر انفاق ہیں و یہاں کا و اننا ذیلی یہ صورت کرا چنا نزکھی یہ صورت مضبوط او ذكر بي فضيكي دا الجهات ويني بطا هوا قسان كي فضلون جدي كي مرضي بوري با إلهي كتاكا نظر المغشيي فشان دا كتلو دا هوا بي وشتاوي فضي باندي دا مرغنا فأولا لهم فسه مناسب دی دي, دي لدايا حلاكت دي دي لرا سواعتم ما وقول معروفن خامقاتا كداريين دالله او ويناخ دا خطاكي فإذا عظم الأمران څګران کې راجو کېري دکار یم مضبوطی کارې نو په جهاد وغيرها اوشي فالا سرق الله الا كان خير لهم فجيدين اشتاګنه لوي اند الله خبرانه اورو به تر بودي لرا جهاد ار څې الله خو موې پتو غلبه درکو د دې بيان د هغه تصدیق نکوي پاتې شي فالا سیتوم ان تولیتهم تستی وکلا فالا سیتوم لري تاسو يا ارادل ريت اسو ان توليتوم فتاسو اوردي يا مشرانتي في الارض قدمتك انت تدو في الارض راج فساد دوكي قدمتك وتقتعه ارحامكم او بري مكيتاسو ذل رحماني يا مطلب ابو العلي رحمه الله عليه النذكر فهل سيتم ان توليتم الحكم فيالتم احكاما انت في الارض يا اتاو سو کته دې د مسکه حاكمانو شران کي حاكمانو ګرځي دي وان توپ دې تاسو به حکم فساد وکي پزمنه تر کې تاسو د رښتلو د رښتوت نه به تاسو هم کوي دارن ځین کول کوته دې د ستا رحم الله عليه ذكر کوي هم تمن کتاب الله ان توپ دې په دا چې تاسو کړه الله د کتاب نه ووري دې د دې عین جام برابر شي ټول بلادې فتاق لوکي پجمه کې د څه کې دمه اې فتو یو لو د وینود حرام سره دا الله کتاب نه ووري د استذاب الله د دې قتل وغاره د دې زیاد شي حرام کار نه وتا چې تاسو کې زیاد شي دهه کسان دي چې پلان کلی دی الله رب العزت وتقي رحمكم پریو کې تلره خیال وتاوسته نه تا هغه کتانې چې په لاله کړې الله رب العزت فاصمهم فكنتيدي لران وهبوا ثارهم وهما عبثارهم اور اندې کړې دي سترګې دي, دي. افلايه تدبروا القرءان ادي سوې نكي په قرآني شريف کې امعلا قلوبنا طالها يا پزوند دي, دي باندې تعالل اقفال مجاهد رحمت الله علیه و زر المشرک مجیذ رحمت الله علیه ذکر کړی اقبال دا د ټول نشته درجه د اکیله په زبانه ویولېږي یقینا هاه کسان کې وړو دل پشاجانو خپلوا روزو دا وینا چې لارښوې ته هدایت مراد دې کې د قرآن یا سنت خیر د شیطان بدا دیتا دیتاو مولت ورته دیتا دا په دی وجہ دی شکا ویل دی هاه کسان او تا چې وو کې پدې غنل معنا الذل اللہ او کله رب لی ز ترالی گلیو او کوم فی بعض الامر زر دے تا ویداری وو کوم 700 قوا ذکروم کی والله یعلم اسرارهم او اللہ کی گی پپټو جرو دی دیواندی پس رنگی حال وو ی چلے جرو اخلی دی دینه فرشتي یضربون وجوههم و اذقارهم وہی بامقنه دی دی و اذقارهم عاشا گانی دی دی یا او دا وحل ردی پی وخت المات دا مرګ په وخت کې دی دردا کول شي دیو کو له ما راز کلتی په قبر قبر کې دا فرشتي دی لره ما کول او ټول بدن به لوغي وحل و تراواني کوي درې کو له ما قیامت کې دی سره وی له هر وخت کې مرګ په وخت کې په قبر کې قیامت کې دی دا پدی وجا دې شي کړي تا ویډاری کړم دا او څه چوک څه کېدل الله رب له دې ما اتبعوتا بداری تولی دی ما دهات اتباط اللہ شلح فی غسکی دو وکریو رزوانهو بلگن لدی لزامن کیاد اللہ من اللہ برباد اعمال دوی ام حسب اللذینا فی قلوبهم ایو گمان قیه آغا کتان اتبازونو دی دی که مرض دی اللہ یخرج اللہ اتبازونو دی فاکروبا کني اللہ کنی بغزون دی کچری زموخ قام خاوزر او من دیلر اتا تا وستابا تیجن دیلر او دیلر اپنقود دیبان دی ولا تعرف انو امتی لحن القول او قام خا تیجن بس دیلر او نرم نرم خضرو او اللہ فو هدی اعمالكم قامال استاسو ولا نبلو انکم قام خا, خا امتیانكم من استاسو پوری نالم المجاهدین منكم لان نعلم المجاہدین منکو معنی ابن عباس اید کہ نمیز المجاہدین منکو جدا کمو جاہتا انکو سرکو ذکر اللہ کا خواست معلوم بھی والا اراختار رکھتے ہیں تردی پوری کی جدا کمو گا یعنی جہاستو انکو سرکو سرکو سرکو انکو و نبلو اخبارکو او اخکارکو مو حالت سرکو یعنی نور و فضيل بن عياد رحمة الله لك قلق الى آيات سويلو نغير جاتي وجدل او دينا روز بيا دعا اللهم لا تبطلين فإنك إذا بلوتنا فضحتنا اي الله لا تبطلين يلا بهمان انتحان فإنك إذا بلوتنا يلا بهمان انتحان فضحتنا يلا بهم سبمونغ شرم دبك رسواء الدليل بمك وعا تكت اصنارنا زمون غا په ټي خبري اصنارنا زمون غا په ټ راز نه هاه برخ كاري کي اصل حقيقه معلوم دي الله ساته معلوم دي چې زمون غا دی دي امتحان دی ديو کو خلکو ته مونږ شرمنده شو يې بينه کسان سان کاثر کافر دي باندې خلکو لرا د الله نه وشاق رسول او خلاف دي پیغمبر روز د حق نه تبين له همو ده چې خار شي ته هدايت کللا اوپده پغامبر او خو دخ کارواري د سنت سرري تينا لزور اللهه شيه کې زر نه شي ررسول الله ته ضررهبره اوطح بته عام لم او زر دی چې برباده شي عملونه ددي شقل قآه مه الله زې اوپ سرباکول ب سره نهغ تهویللا يپل الله نسوم وله سراتله حث وت نه اوت نه پهید خو قام دي الشيخ القرآن عم الله ورتفرمي قدرت كتوية فجيس كلام لذات آياتهم فجيس كلام نمي بينا ويمدقت آياته قرى وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الغدا لن يزروا الله شيئا وطيحبتوا آمالهم لذي تعمل فبارك ذكره كنبي عليه السلام بطريقين خلاف ذي الله بعمل برداته يا أيها الذين آمنوا اي ايمان والوطاب الهريق ويد الله وطاب الهريق ويد نبي عليه السلام صلاة و كل اعمالكم اقل اعمال ما بربادو يعني دي فقرافي حاك سانتي كافر دي بن شنور بنكو دلادا لارينا بياملو كل ودي بحال ده كفركي فلن يتق الله لهم سدير وما تونيك الله رب العزتي طلاته نو قسم الصيه وتدوا الى وانتم ال تاسو تصبوا جدي را راځي تاسو هندي جوړې د مراغواړي مخي صورتونو کیو صورتي نسای کی دي کیو په کړي تا تروالتي تاسو سره جوړته نتاسو وای وین جنحو فجنح لها وین جنحو لسم فجنح لها کدي جوړه دا غاړه کې ختم ورته کېک د نارینه معلومات جوړه کیږي چې په پارو تره دي دې کې الله فمي جوړته مراغواړي تاسو ګوچيتي اصل مسلمان هغه وکړه ته نو چې تاسو سره جوړه کوما ځکه دا مسلمان کمزوري دی او مسلمان کمزوري میخ غري که کاثیر دې ته مجبور شي چې سره جوړه کو سلوکو ن بیا ور تاسو چې دی الله تاسو سره دی وليه ترکم اعمالکم جره و برباد نکیا مئن تاسو تزيد من الدنيا لیکن ان جن د دنیا لا بو ول وحون او لوذيدي لو بیا لا يرهام طوره ما شمان دي لوغو تويليكي او لا وهغه لو به چې څنګه په وخت منشغل دي که مې شران کس څنګه څنګه تاسو هغه لو به کیدل وخت نو منشغل شي فکر تاسو در به کی تاسو 1700 ولا يسألكم أموالكم سو مطلبون دي ولا يسألكم أموالكم نروا الى الله ثالثنا مال ثالثو الايضا ننه غواڑی بلکہ دے دار توئی جی غریب او فقیر تے ورتاں اللہ پکل کمال دین سی دے ماناں ولا یس الکم اموالکم نو واہ حسابنا مالنا تاکو دا مال زکستان دے دا مال اللہ دے کلا دے توئی خرچے کا نقصان دے خرچے کا ستان ساماں نغواڑی بلکہ کل ما دے اللہ کتاب دے کوئی نور سراری سڑی دی ذلک و سره مختلفین دي انسان خو سره د مال سویدار دی د امر پر انسان نه دی مولا کو د الله په لار کې سامان ته اوڅک ګوخل کې درې باندې ولایت الکم اموالکم نه واری تاسو نه ټول مال تاسو اموالکم نه مراد دی میا اموالکم مال درنه واریو ګټ په لګو خರ್ಚ کنو له خوړ کن کی یسل کوها کتر ټول مال تاسو <سؤال> نه اواری او ویحتکم پس شروع بشی تاسو تب خلوی تب خلوکی زور بولگوی تاسو تب خلوکی و یخرج اضغانکم او ببات اللہ تعالی کهی بوزون استاسو ها انتم تاسو هاولئے کتانو تدعونا را بلیلشی لتن تقو في صبیل الله دیدفارا کتاسو خرچو پی فلارد اللہ کی فمن کم من یب خلو فس حافات ساسو نها یا بخلو چې بخلو کې چې سره یروپ نه خل تاوانري ومن بخال چا چې بخل و په نام بخلو عن نې بسې ک ن پهزاده بخل دلو په دبانې بهوي والله غغني اللهې فرازذادي ف را او تازو ټول محتاج الله ربلي زستان ته توولله اجر تعو اوړي يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بَدَلَكَ بَرَاوْلِي يَقُومُ بَغَيْرِكَ ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ أَنْصَالَكُمْ جَابَنِ وِذَا پَيْشَانْتَ ساسو مُرادِِينَ كَم خَلَقْ دِي وَحَسَن سَيبي الله رب العزت اجدم ايجاد سر عربوا لنا شكر بولا الله اجمر ايجاد سر او يحديث كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيات ري سلمان الفارسي رضي الله عنه اشاروا ربان مسلمان فاروق رضی اللہ و تن کی فاروق نے اللہ خلاق راوست او عالی مسلمان انت درن کوله بلید نه اباد تھے مراد دین انصار دی مدنی والو عالی ایمان نره ورو ما شکری کولا نو اللہ وال انصار پیدا ک مدنی والا خلک پیدا ک تلورم قول کرام ته دې مراد دین فاروق دروم خلک دی اللہ رب عزت را پیدا ک او ذات را پیدا ک بیا دین اسلام ملګری جوړ بعض وی ذکر راځي قال ayat راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موسی شری رضی الله تعالی فرمی چا آیات نازل شه نبی اسلام خو یحب رسول الله صلی الله علیه وقال احق الی من الدنيا نبی اسلام دې زیا خوشاله او نبی اسلام و فرمیل دا آیات نازل کونکو دنیا نه هم دې واخده تعالی دې دې ته بشارت ورته نبی اسلام تا کدی مروڑی نبی او ثم الملائکه هم ذالک خلق و پیدا کر تم کہ ساز و پشم بنی ایک کفار ہمثالک امثالکم ثم ندائے یاقوثار و پشم بنی تو کفر کے ساز پرنگے کاثران بنی بلکہ مومنان بھی او تبریز کرے کہیدی ثم لا یکونوا امثالکم فی البخل ساز پرنگے و بخل کنی تا گورتر قندستانی لا ولا نور پیدا کی او نبی علیہ السلام دا پار اللہ جس تخیم خلق پیدا کر انصار کے خپل مال ہر تو نبی علیہ الصلات والسلام نے قربانی کیوں بسم الله الرحمن الرحيم إننا فتحنا لك فتح مدينة <تصفيق> سورة فتحة مكي سورة دي ترتبان عطة تلویختم نزولن اكتو جارة يوصل يولا تم نمبر نازل شوه ده رسو ده سورة جمعينة او مخي ده سورة مائدينة اصوره فتحه مدنی صورت ترتیبان اتسالویختم نزولن ایس و جارا یو سل یولسم ناظر شوه دی روستو دی صورت جمعینا او مخی دی صورت مایدین رویت مخی صورت سرادا کلا من رسول الله صلی اللہ علیہ سلام پرنگی فتوحات مخیسی معنیوی رویتا مختصورت كي بيان ده جهاد اوشو مقضي صورت كي از بشارت کو فتغو كي قر تاسو جهادو كي الله بتاسو فتوحات در كي ذهن مختصورت كي ذي لهو وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَقِّ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ مقضي صورت كي ذكر ده صحابه کرام رضي الله و تعالى نمبر اوشي الله رب العزت تدار كي ان دیا ذات صورت صورت ممتازہ کو بیان دیا تو رضوان ذکر دیا تو رضوان پہ کی شوی دارن صورت ممتازہ استفادہ صحابہ کرام رضی اللہ و سلام دعو خلاصہ سورۃ صورت کے بیان در قطعی او بشارت للمؤمنین او ور ترا دا صورت تفرید ہے پنوں کی صورت محمد دانیں سنی خبر ہے کہ مخیۃ صورت محمد کی وی دہا قبرو تبی صورت کی کیا جاہد دوسی وجاتت اس ميد صورتو اول نمبر کی ذکر داں انا فتحنا لك فتحا مبینا مزیکر فاطم شری دی دی وجنا بیت صورت الفتح لی دی الرحمن الرحیم دروں کو ہم اندت کروں گا اللہ باندھی آما میں روبانی فذكر دې فطحات او فذكر دې تفاحات او شاه دې کرام رضی الله تعالی عنهم تاسو سی مهرباني کړې په شاه دې کرام رضی الله تعالی عنهم ته او कृपा ته ورنسیږه ان فتحنا لك فتحا مبينا یقینا فتح درته مونږه تا د یا عمره فتا د مجيده ودلته ماضي په معنی د مزاري باندې ذاتار ای اقونه اقامه قاعده قطع یقینوا دې وې چې په راه ماجیز کارته چې موږ ته د په حدا کړی دا دیو معنا دې نن مراد صلح حدیبیه ده او صلح حدیبیه دې په فتح ونی لا لکه دې نه بیا د فتح شروعات وشو او قطع یو په دې اعتبار چې مخکې هم مشرکین مسلمانان چې په دې کې غنلنه اجازه ورته سونه کوي معلومه یي مسلمانان الله څخه ورکه درجه ده دا یو وان او د دین روز په نور په جهاد شروع شو دیواجنا ګلایو رضی الله و تن خلق برابن عازم رضی الله تعالی علیه اې وې چې دا واقعه د حدیبی کو او دا رایندہ د جته رجان مسلمانان د دې په اتفاق راځم دا ډېر لوی په څەوە د دیوې او دې بیا د په څەوە لیست ویلې سوله دې دی بیا دلته کوم ذکر شوی دی دا یو عضد واکړ په دې صورت کوم د واکړ ذکر کې تفسیران د واقع واکړ عضد واکړ تفسیر مجرین ذکر شوی تقریبا او څو لپاره واکړ ذکر کې نور نور مفسرینو راځم اهم اهم خبرې دي 9 نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خوب رذی اللہ خو می دادی دلیو چې نبی د اسلام پر مهزر رواني بیت الله شریف ته صحابه کرام رضی الله و تن په خوب بیان ک صحابه کرام رضی الله و تن د نبی د اسلام 파 را خبرې دی دی سینو هغه لازم چې الله زموږه فطراتي يومه به جوړو پوهه موږ ته چېرې نشي په نهه باندې او تل وخو کې نبی دې اسلام په دغه ویریشی باندې چې داکمه میا اسلام دغه پرت روان شو سره نبی اسلام صحابه کرام رضی الله تعاله وره کولو په څون صحابه کرام رضی الله تعالیو د نبی دې سره وو نبی سره خطرندې جنگ وا ځان ته دې پوری واغسته خدوم علیه خطرنه وا نویو چې نزیات وڅېوانا وڅا معموله او ځان کم قبیلو غاریت نبی علیہ السلام سوال جواب کو ور کیه اوی دی چې راضی زه قبیله کوم نبی علیہ السلام <سؤال> سره ماییدی شوه وی نبی علیہ السلام ته ادا خطه ټول ځمږی عم عمر جعفر ابو زی اورې کوم را تاختر او خلل <سؤال> دی او تا ځاری تر جنگونه کې اونکی نبی علیہ السلام روان شه او قصواد نبی علیہ السلام یوو حواله اذن سره نديرن درن ام المؤمنين ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روانہ کیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روانشن عرض ہے کہ سید ابن مخلد کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تم ایمان نور آوردی قرۃ الی کسانو لے گیل او یولی لخر جو بجنی بین اسلام میں تی نشی راستہ رہی اور توائف کا دین دا ترې مرګریک او, او دی خپل پړاو نه واچو او دی خپلو کله دا کی ترڅو یې څنګه ژوند دی ون دی علیہ السلام به مونږ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خپل میث کی خبر زفاری او عجیب طریقې ریوستل تاورو ماخه خارکین او پدیڅو کو باندې مولوی نبي علیہ السلام کو دلو د دې چې نبی علیہ السلام څومره د جستګي ندایو څوک یې باندې ګم سره نه څه بل مبل کا وا کیبل ببل کا وا کیبل ببل کا وا کیبل غلي پریشې درې چې دا خبر بلل چې موږ ټولو حالاتونه خبري دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر من سجنه ویل چې خپل ځان مفسکی کلا چې اتمکی ولا تقبر خبر کا او دا چې موږ جنگ د پاره نیو راغلی موږ راغلی د پاره د عمرې اوه قریش تاسو سره څه پور لا سړنې شي تاسو باران نشوي تاسو په تهونه کې ورته شي کوستونه مخاوري تاسو کله بیا موږ په سپریته دا ورته تاسو موږ نه منشي موږ یې نورو خلقو ته پریری اے قریشی تاسو موږ تلجنګ متوي که تاسو موږ تلجنګ کوي موږ دې نورو خلقو ته پریری دا نورو خلقو موږ مغلوبو کوو موږ یې شکایت ترا تاسو دا مطلب عمده خپل شو او ک نور موږ شکایت ورانه کوه هغه ته موږ شکایت ورکو نتا دا تازه نوږه تقليدي شین راځي بیا موږ سره جنګو کې بیا وپاتولېږي ولنا پتاه فارانما نکینی چې موږ به نوو خلکو سره جنګول وو دی پر خبروان کوه انجل نبی عليه السلام په مقابله کې وروته مقابله کې پیروته د نړی اسلام د خلاصو و ځدی راخو چې کین اوس له یوځای کې دغه حکمت بلا بعض یو څه خبره چابل څه خبره کولی نړی اسلام و او سب اون نبی علیہ الصلات والسلام ہوئی جنگ وغیرہ دونه کیلو مطلب اداو چې تاسو معلوماتو چې جنگ دونه کړی شي میدارنا اسود رضی الله تعالی او نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله پیغمبر ځمکو څنګه ځابه تاسوونه شي چې لنکه څنګه فهمی مونږ تاسو یو مصادر اسلام منګرو رانګنی وي انکی اجازهان ته ورو کفقات الا انها و قائدین بلکې دین مخ کې مونږ تاسو سری او ترسو پوری جتاو مخ کې دین زین دې د ویې یو ځای کې د غرمې موږ یو کو کفاره په دې نهولې د ویار ډېر خرابون موقات ځایت سمې دې له اسلام یو ډله عذرولې وا دې تنوخته کتابو ولاړې چې مکاتره څنګه دې وړاندې شي ملي له اسلام کې موږ کو دین لري چې یو ځل په حمله کړې وي وګو اکرانه موخه خطا شوې دې ذمہ مسلمان به راشي ما زګر موږ یادور دې حکم د صلات خوف راغلو نبی علیه الصلاة والسلام تکم دے تلال رضی تکم دے کیو پڑی دے کی اوبو غم نوی اوبو بالکل دو اوبو پامیو نبی علیه الصلاة والسلام پاکی نزخ خکا سوگی پا چوا شلی آگا بند کوئی اللہ رب رزت آغین اوگر آویسن شنو کی او بالکل راوچتو شداد نبی علیه الصلاة والسلام موجزا وا دی پوش شل خیرا یا خو جنگ کی جی او عمر خوکوری نیشو په دې ټن کې آخري خبره کړه چې د رمکی والا او د دې په مېسک کې د رسولي شروع کې خپل مېسک د رسول له حکومت ومخې ته دې دین دی او تان ولېګو د دین دني ورثه یاره یو مسلمان شم د رسولي خبره دا شروع کې خدي دا وی چې مونږ تاسو خیرخواانه خبره کوو چې تاسو د دینه واقف سی او عمره مته وي نبی عليه السلام او سوفا مل نه واقف کیدونکي غني وي یا کو مونږه قتال ودیا واپس کډل څنګه ومنږه واکوت شوې دی یو کار باندې دې نه کوون کی دی دا دې جین کا سرولې ګور او وابه نیمه څو دي او وابه نیمه سود هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ګوران سب قوم کې قریش قوم دي دې نو که ته دي هتا ممکن لا ټول عقل مندي خبره ده کتاب دې جنگ کومه زنګ سره نه او پکې تاسو قدم کیو دا نه ټول قوم کې وې جنگ جګړې راشي کہلے جو ربی مسعود علی الاسلام تراغے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جن علی الاسلام دوخلا کم کی کان بھی حاجب مراوا سے تزامن نہیں دی مگر او کم وہ بر علی الاسلام مدد پای کو لاگ نہیں پھری کھلی کرام رضی اللہ تعالی کو بھی صدا پھول غمبر ونک تکلیفوں میں برداشت کولی اور دیکھ کہ من تسوکم کی کم من کی اور و دې مڅو چې فون ته لاړې نو فون ته یو غوړې زه خو نه با چانو ته تري او ما دې ځان نیو او دې خو خلک صاحبدار ما چرتې نه دي دی څومره چې صاحبدار نه بیر اسلام پکې دي کې نه بیر اسلام د یو سوب دي لاندې نه پرېږي هغه و دې نبی اسلام وینې ته ور د اسلام یا چې ګور ځان ته نقصان ورته وي دا منګري د اسلام په سودین کې نه دي لې تر افنا نبی عليه السلام کي عثمان رضي الله تعاله وي. عثمان رضي الله تعاله ته هم فرمایل خلاصه مکه کي دا خبر ورته. چې موږ جنگ لپاره نیو راغلي، موږ عمرې لپاره راغلي. تاسو موږ عمرې د فریدي موږ تاسو ریث وینځونتي. خو یا ساده کټا دونو سره جنگ وغيرها ته وي نورسوي ذلت موږ تاسو میلوشي. نبی عليه السلام عمر رضي الله تعاله ته فرمایل خلاصه عمر یې فرمید الله دې هم ورتا سخت پته د دې قنعت درڅخه کینا وغوځي متزل العامل خامخاجنګ وغیره غوشي د ما په توګه خپلوان صفاتي نش کړي خو زه تاسو ته او څرې او کوم چې اسمان دې الله تعالی نه دی دغه خپلوان ته ګډیر دي او دغه قبيله پاکشته دي دغه تاسو ولېږي نبی عليه الصلاه والسلام عثمان رضی الله تعالی عنه ولېږي عثمان رضی الله تعالی عنه اول چې دې رضوا او د کسانو سره ملوي شو کم بدېلو او ربن مصیلو نور څنګه ولي کسانو نبی دیر اسلام په خبره باندې کوې وو ګوري نبی دیر اسلام دا مقصد دی بیا عثمان رضی الله تعالی او تونه دې وکړو سعید بن سعید کله بعده علی او تنه عثمان رضی الله تعالی چې ویلي دا ابدان دې سعیده غوونو مسلمان شي ويونو عثمان رضی الله تعالی دې خیر استقبال وکړو ورتي راځم اپ سي کوښښ باندې کی نو ته چې کوم دې ته زما جوړوم ته کوئی سردار کړي چې زموږ یې طرحلې عثمان رضی اللہ <سؤال> تعالی عنہ کلی مشران او طریق خبر وکا ټول قوم څنګه مشران کې سرداران حالې ته خبر وکا د اعلان د مختلف قلوان په حالې ته خبر وکا او نبی علی اسلام او د عثمان په ذکر لاشي نکمکه غریب فقیر مسلمانان دې په هغه تنظیمې ورته چې خفقې وې ما لهو خواد مې کفته ملاوی دن چې دا او موږ دې بیا تاسو ته خوشاله ژوندۍ ژوندۍ شي عثمان رضی اللہ عنہ بیان علیکم غریب مسلمانانو او فقیرانو د اړتیاو نشوکول د تطابق شو نا غیټی زیر ورغه غیټه د دې د استبداد او اورډر څخه خلاص شو کلی چې د آخري خبرې کې د کابل کې د تدریبی پوری شرید سميت کی خبري شرو ته او سلها نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کې ترغو ترون رسیدلو د دې انده کې لګي خبره د دې خپل میت کی او څه کسان چې پنځوس کسان دی په یو قتل لپاره مرول لګیل دسولین له کومه نو مستی دایو ورسره کاته ختمه کی داهان کو مقدم کی دا خبر کیدلی عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه وروره کید تقریبا درې ولیا کم یا لږه د وقت هغه تیر عثمان رضی الله تعالی څنګه وخت عمره کې راځي ته عمره وکا عثمان چې ویځه سره عمره وکړي نو یې اسلام له نه کیږي په اواز عمره کومه داونه جلا یې عمره نیم تهون کی دی و په دې وخت کې د اسلامي صحابه چې تسری کید غل کلکتا ورو کا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیرروز ملاقاتونه په ورو ته لګیدار شو خبردار راغی یو مسلمان دای شوی کاپریوالو کې شهید شو خبر خپل کوو چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کفاره شهید شو نړی اړین صلوات او سلام چې کو لري او اولاد خلانه کې ودالاج د عثمان اور علی فرید باندې سره بیات کوی او والی بیات کوی ترڅو چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ديني بدل نه یاوست تر هغه پوری موږ লইنا اصول صحابه کرام رضی اللہ و صلانه همو طول بیات کو کوشی ترحایقو به نوزو ترسو چی د عثمان رضی اللہ تم روزینی بدنی بیاغید تیجی بعد ایچی بیاغ خبر راق عثمان رضی اللہ تم راقل ها خبر در روغ بیا چې شکل خبری شروع شوئی مخابری شروع که دلی نبی علیہ السلام سره معهده که دلی دا طرف نکلی سحیل بن عمر و حیثت بن اوزداء او دانور پستانو نبی علیه السلام و سلام دې طرف ته چویو نبی علیه السلام په خلوت او بعضو ویته کرامینو او څلولي خلک نبی علی السلام ځان سره کینول چې کلا عمر رضی الله عنه دې سنہ باندې راضی نه و نبی علی السلام ته کومې له پیغمبر کاو صفته ده چې دین هغه دې باطل دي نبی علی السلام ته په بالکل پته ده الله پیغمبر کاو کوم علوم ده چې دې دا کم کاټره کې مرشدہ مرغہ دې ومنه هغه شيګدان دي ای بالکل نبی علیہ السلام دې خبره چې پادان دې سره صلی الله علیه وسلم باندې خو په مخ کې په ولې تطبیق و دې ځایه خبرینا کور ځان څه چارت ته نبی دې فرصت راوځي چې پاتې زور به معلوم کېږي چې څه معنی کوي نبی علیہ السلام ته ځمې نو ماخه دې الکترو باروکا اماره خاموش شي اگر چې خل راي او وودې نبی علیہ السلام خبر اورېدوره هغه خاموش شي نبی علیہ السلام صلوات و چې کره صلوات کوله نبی علیہ السلام کې بسم الله الرحمن علیپی ترازو کنه دا مونږه لېدی موږ الرحمن و رحیم نن واقف یو ته هغه لفظ دی کی کوم لفظ دی مونږه خپل ختمی دی موږ یې دا ورته په مستوی وای بيسم کل اللهم اول کې نو ته بيسم کل اللهم لېدی نبی علی اسلام قديم ورته راځي شه سره دې نبی علی اسلام صاحب کرام رض الله تعالی تو اوسې دي اسلام دې کم ورته خبرې مونی او نبی علی اسلام ورته کوي دیا کله دغه خبره ولیکل شان نبی عليه السلام او سنان کی ولي کله دا صلحنامه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او عبدلزه جانور کتان د طرف طرفه ده مې بیا مرو جانور کتان دې بیا اعتراض وکړ کی نه دا کومه نه منه کومه څه ورسول منه نه مونږ تاره جنگ و لیکو او چې موږ دا نه منه سره کی بدانه کی نبی عليه السلام علی رضی الله تعالی بكل واجبات کی بل صاحبرا دي نبی عليه السلام او فرمایلی عليه رضي الله <سؤال> تبارك و تنعم إذ الله پیغمبر سما یوزل رسول من الجسنه روانودی نبی اسلام و سوفه خدمات و نبی اسلام که فخله لریذ دی دین شیخ القران رحم الله لکری و امر عربی خدادان و الامر فوق الادب حکم تفاضل ادب دی تری در یوقار و حدن کی ادب یا ختم شه شیخ القران رحم الله فرمی فوق الامر ادب تفاضل حکم دی دل الله عنه نبی ادب کریم امر سره د دې امر نه دی مینه ادب دې نړی اسلامي کړې ده نو ادب دا د امر د خاصه دی عربي د خاصه یې نه ده و دې روایت نه معلومه کیږي بل بل دلیله په دې شریعت پالین کې و دې تیر شو چې نبی عليه السلام ابوبکر سره په فرمای سمخت اودې جمع ورکا ابو بکر سره په اخر شو فکار دا وکړي اما خدای دې له اسلام داو چې ابو بکر سره وبیاو ادب دا د سنځو شریوی مستره دی د نړیوالو څنګه کوم ادب دا وجنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه رسولشن یو ادب فوق الامر دی الامر فوق الادب نبی جانبی له انصاره والسلام دا هم روان ته رسول کی ترسو خبر کیدلی یو خبر داوت تاسو بده کال واپس کی او بل کال تاسو بیا یا تاسو عمره کوي یو خبره پکې دا هم وا کسان تاسو کی کافر کی جنوم تراب ترازی نهغا به ي ها به تاسو نه بنده ووي او پهڅوک کې مسلمانان زمونږ نه تاسو طرف په د راغل نوغ به تاسوغ کې نفرې دی بلکې به تااسسې مونږ که رااپ ووي اوده خبرې شووي پهلیبانې چې دی او مررض نور کلل ی سرناونونهې خوشاله نو داپله مسلمانان د کم دوورې خبر وي په د نو انلا الران دوج نه حالی خبره نه ش پورې اسلام دې واي خیر هم تتللو دا کوم چې زه هلو دا ماحدې کیدې ولاغې له طرفه دا غوې مسلمان شو چې کره نبي عليه السلام تراغه دا غدا پیالو چې نبي السلام ما ځان کی او دا علاقہ فاطمه او غیره به وشی نو نبي عليه السلام چې کله هغه راغی کوپارو نو ګوراند اول قداری د سادو طرف لکېږي چې تاسو له یان سره تړې ساتي نبی عليه السلام ورته واجب چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره لږه خفه شلو درته زم راغه زم علي سړيږي مسلمان که داغدا ته اوه جما ته مسلمانان دیره کی موږ سیه واپس شو پنه دی اسلام دی او صاحب ته تفصیل ورته خیر صبر کوه الله به وخت راوله هره ورته دیه واپس شو ایدر ظاهرا دا سم نختاري دل ولیکن فایده په کیواد سلوکی الله رب دیر العالمین خلک مسلمانتو او خلق تعالی اسلام دراتل الله راشه دی دی ندی اسلام اخلاص هر څه معلوم شي او دې ته ندیه کوه ها شروع شي اسلام دی سونه ولې دی ډیر خیال ساته کفو فارو چې له دې خیال او مثاله د حاوی له طرف نه دیاله دي واده خلاف شیږي دې وجه نه دې چې فتا مون وین مليکي چې دینه بیا د تصحاته کې ابتدا او روانه یقینا درګه مونږه دا فتا اخطارا یا اخره لك الله دې لپاره چې واړي الله تعالی هغه او جنات مجد او کوم کې مستنی دی معنا نه چې الله پیغمبر خو یې معاف او دا ته یو طرف نه بشارت دې نزار څنګه چې له ګناهونو ذکر کیږي مَنَذَ <مانداز> در دَرسُک او ګورې کڼېم کُل پتا باندې او مخوذنو کیه تا تا لاری میږي امداد کې تعالی تعالی امداد غالب الله هغه ذات یې انزلت سکینتا راویږیږي مینان توجو نو د مؤمنانو کې د لاره چې زیاتې ایمان سره دی او الله لري خیال د لخترو و اسمانو د ځمې کې دی دی الله په او غالب ذات یو خلل مومنینا دغه پارا چې داخل کی مومنان سری مومنان خذه جنتو ته روان ویلاند د اغه نه مهلونه هميشه وی دی په هغه کې و یو کافران کوم لري د کیسه سنا بازی مصیبت یا وړ ګناهونه استاسو اذا کسلک والید الله پنځ باندې کاني دی لو یا یا جنت الله پنځ لو یا کاني او عذاب ور کې مناطکانو سره مناطکان او خودته مشرکانو سره مشرکانو خودته الزمين بالله ظنسته و وغمان كونكي فالله باني بد غمان فدي باني دائرة سسته و مسيبتونكو يباده وغذب الله رب العزب و يباده والعانت داله تهر كري بي لر جعنم و دير بعد دي زي دراصلو الله لر اخيار دي دل اختر و دسمان و او دي الله غالب و حكمت والعزاب انا عرسلنا كان يكناً لقره منتالرا شاهداً شایدن مانا قطع در که علی امت کبل بلاغ. فکل امت گواهی که انکه جماعی دیتا مصطلح بیان فدیوان. امام رایس ایوی شایدن علی الحق و التوحید. بیان که انکه دهر که ده توحیدن. زیره ور که انکه یعنی مومنان تا پا جنت. یره ور که انکه یعنی نمن انکو تا پا جهنم. دیتا پاراچی مان روڑی تاسو پا اللہ او پا پیغمبر دللا. و تو عزی رو او عزت او کئ دپیغمبر توعدرو عبد الله ابن اباس ته فرمای تو قاتلونا معوب سے تاسو دپیغمبر ته اوجه jihad کو کئ او عزت او کئ دپیغمبر او تسبیح وہی الله له سباح او دیګا ها کطان یبایونکا چې بیا ته کو تاسو را یکینن دیدیات په الله سره حقیقت کې یذ الله فوقیدیم لا ذل الله پاس الله صدیقې ان کې تاسو وہی مراد ته نصرت امداد دی تمنا ک صاحب سیاجی ماته دا واګه په دې ګران سزا نه ماته ولو په باندې بوي دا چې کوروالیو ک په خاطره چې وا دې کړي وا د الله طرف دې فزت یې ورپېښېږي ته اجر نازې ما اجر وې وي یيقولو لك المخلقون زړه یې جو وې تا ته اورستو پاتې شون کی د باندې والو نا شغلت ما اموالنا وا اهلونا وجل او اهل زمونږه والطلب دغه کوم لرم چې قولونه به السنه ته الله فرمای دی وي بخلو جبوه حاج نشته دي په جنونو دی چې اویان مې له سلام تم يملك لكم من الله شيئا سوق شيخ اختيارمن تاسو لرم دا ز عبد د نه دي سيز اجر اراضو کې تاسو باندې تکلیف يا اراضو کې تاسو د پارا سوي پیدا بلکې دی الله رب عزت هغه عمل باندې کې تاسو کوي خبردار بل زننتم بلکی گمان کول تاسو ان لین قریب الرسول دا چې واپس نمشي نه دیلې سلام مؤمنان خپل حالته همیشه وځوی نه ذالکا په قلوبکم او خېسته وی شی او دا کار تاسو په جنو کې وځننتم ځنه او گمان کول تاسو گمان بد گمان بد مراد کې الله ولا ينصر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به نبیلی سلام اندادونی کېدل دي بس ومانو او وې تاسو یو په قوم ګورہ حالاتي د با شوی دا ش... کی ګورم انا یا په حالاتي یا فساتون ایمان په قدرت سپکړی دا یا من اشاره وکیا نو چا کی ایمان اونړو الله او پیغمبر د الله او ان اعتدنا فستکنن تیار کړی مو د پار د اور گرم داو د دوی الله لرا باه څه حد آسمانونو د زمه کې وی واخنه کې عذاب ور کې چاته او دی الله <سؤال> خبر ازد بخونکے کې و بانزاد سیخولو المخلفونا زرده چوبوی روس فاتشون کی خلق کلچل آشی تاسو الام آغانی ماغنی مسلمو تا شواخلی دی لران دیبووی ضرورنا نتفیع کن پریبی مونگ لراش تابیداری کنگ افساسو واری دی ایو بدلو کلام اللہ چوب دلکی دی خبری د اللہ او یا نبی اللہ علیہ السلام لن تتبیونا ترید زنگا تاوی داری میں تویتاسو زل سے قال الله من قبل الله رب عزت مخ قال الله من قبل یعنی اللہ ویلو کوی خفیثرن ہندی بتاو سجدت کی خبری کو ان کی بھی قرانی شریف کے علماء تقریبا دیا 360 ایتنی دی یہاں باقی حدیث نے ہلکی ہے આવા چلے حدیث کا مصافکان جاری رہا سارا یہ دعوینا در زندگی کہ قال الله من قبل الله مخ کی ویلو نا با خفیثر ویلو دې مدخصې خبرې تاسو ووین کیو څنګه دا دی چې وایي بل جهاتات کوي تاسو دومره بل قانون لا يقعون الا قليلا بلګیو دې چې نو کويږي ماګلګ یلګ واخ د نړۍ لپاره ویا نبی عليه السلام للمخلفين اګه روثه فات چې او تعالی من دي جنونا زردې روبه بلې شي تاسو لا قومي نه دا څونتام ګولي بعضنې چې دی وینځ خاوندان د جګړې څوبې جنگ با توی دی سر آیا بغاڑ دی بغاڑا کیک دی، پس کچه تاوسو تابیداری اوکان، درب کی تاوس اللہ تالا عجر خیستان، او کچری واوڑی دی، اکا سنگا چمک یاوڑی دلی وی اے منافقانو، نو عذاب بذر کی تاوسا عذاب زبنف، لیسا علالآ ما حرجون، نشتی پرون باندی ستنگتیاں، ولا علالآ رجی نپ گود باندی ستنگتیاں، ولا علالمریز حرجون، نپ بیمار بان او چا چېې تا ويزار الله د پیغمبر غمبر تداخل به ک د لر چې ندونو تا چراوان میلاېذاغ نه نروونه و توانله سووکې وړي دل عذااب ورې زاعذاب درنااک ل ق رض اللهنينا تاقی سره الله بلت خوچاله شوي دی دمون میانونا با یو نهشه کل چې بیات پلو تا, تا سره تحت شجره طلاې د وېنا دا دکی تر وونوه او عمر رضی الله تعالی عنہ بیا خپل زمانه کې یو ځل هیڅ موخه خلکو لري د دیوري طرف من دیوالې عمر رضی الله تعالی په مننه سوچ د خلکو طرف ته دي وایي وای دي هغه ونه ډیر جسمنده او دي هغه د کیسوري و غیره ته کېنی عمر رضی الله تعالی خلکو کې پاغلار باندې بند حکم یو خدای دې زین او باز ژوند دی یو بل دې دی وایي نو عمر رضی الله د دې لپاره وایي اسنه چې لږه زمانہ بعد خلک شرک او غیر سره شروع کیږي تبارک و غیر تم روزنه کې ده څو پر اجر نفل وتی څو غمدینه بیا څلون کوي نومر رضی الله تعالی اوونه لیری کان وکړې چې بیا څلوتا ترا تحت الشجره الانی د دیونینا حدیث کراځي نبی علی السلام دې فضیلت ذکر کړو لا یذ قلون نار احد با يع تحت الشجره لا یذ نارا نار دا داخل بونی شیور ته جهنم ته با يع تحت الشجره یوه هغه څنګه نه نه چا ولاندی دی ونی لاندی دی هڅې یوه څنګه بم جنم تنه داخې دي بلکې دا ټول پټول صاحب کرام رضی الله عنهم جنت معلوم الله رب العزته هغه دوی کې پزون ددی چېو تعمیل جو اطمینان ثدي باندې ورې کې دي تفت هنې زید خېبر او د مکه نور ستي مغنیمت او ثریته نو غنیمت ندی یا خلې باندې حاوی لارن فاجل لكم سلوار در کتاب صحا زیدا غنیمت نور او د نور او باندې کلاسن دخل کو تاسو نه دې لپاره چې یو نه تازه پاره د او مضبوطي ګټه ترلاسه لاره می غباندی و او خر لم تقدروا علیها نور څنګه ووتونه چې قدرت نه لاره تاسو په امي باندې زاد په وې مراد په دې خیبر او اساس په وې په مقصد مراد ده او جافتې هونې ته نه مراد ده غور قول عبد الله بن عباس ته دې او ټول هغه فتوحات چې رسو مسلمانانو ته نیویاسنه تہ کی سره یاد کړل رب ال عزت صاحب باندې چې تاسو ته درکې الله رب ال عزت ساري او ست قدرت والا ولو قاتلکم الذین اجری جنگ کړي و تاسو هغه کتان سره چې اجری جنگ کړي و چې کاپېږي خامخا اڑولېږي شګه نه یعنی پښې کېږي وان ثم لا یجدون ولیا بیا وګانې مونږ لري دي سوجلو سانو څخه اندادي سنت الله لکه چې رقا الله رب ال عزت قالوا خَلَقَ يَتَنكِيرٌ تَرَى رِشْمَ مِنْ قَبْلُ مَكِ وَلَمْ تَجِد لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلاً أَوْ دَاهَنُ مُمِ تَرِيكِ دَ اللَّهِ رَبِّ الْعِزَّةِ لَرَا بَدَلِهِ وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ فَأَلَّاهَا غَزَا بِكُنْ لَا سُنَّةَ الَّذِي سَاسُنَا وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ أَوْ لَا سُنَّةَ الَّذِي سَاسَ لَا سُنَّةَ سَاسُهُ دوسو د هغه نه چې غلی ستر او کله را فاهمی باندې وکال الله او دی الله رب العزت بما تعملون بصيرا هغه عمل باندې چې تاسو کوئ ل دوی د مراد angin باندې ان سرت کومه مراد دا هغه اکیه کتانو چې ډیر ali ګور پوز خو یو درځ په بلدل پیوی نبی علی السلام تاسو قتل کی عوام مسلمانان دی کی رونی ول مسلمانان ها قتل ولې هم شو وبین قتل نک نبی علی السلام منه وجه دا نویر اسلام نه کو معاف کهذا قتل شوي ش اوصل بیا نووي شوي پهله رابلې زر دی کم خیر وګو پهمونله نهکو فردا کافر ها کسان دا دي داکه او دا کسان دي چې دي بندې تا لرا د حرام بندتېوله یا پروباني معغوپ بند کوې شوي بلوغ داچورتي محله ځ د حالا لز لتان وله وه رجالو مید وونه کچ نوې سړي لا تععلم ممکن نه پل تاسو غ ل انته تو او همدا چې پیممال کلليب وي تاسو غ ل ف تو کو هم معتون ثرز تا تکلیب دینه تاانده وجه ده لا علمينا تابره وجه جنگ ولی ونه شو لاغ وجهاتنا ی وجه دا هموا مک کې نور چې د ضریبان کمز مسلمانانمون دناانه هم وي فکه تاسو جنگړي و نو تاسو معلومه جي سوسوک مسلمانان دي تاسو پقیغم زخمیان کړ تکلیپو مته رسولی و د خیر الله <سؤال> وي رحمةې الله ربرزت په رحمت سپل کې چا لري چې پوخې شي لا ته ضلو چري او خو زلدي لا زن لدي نکه پرومن هم خا مخ اضوررکمونه کط تا چې کافیل دي د دیذاب ترنااک کې جو ګرضله کسان چې کافیل دي دي پلو بمل حمیتته پهجنو یاو ورته یا حضرت مراد دا چې صدوم صلی الله <سؤال> علیه وسلم او صحابه ان المسجد الحرام دیره سر عمرې تم نه پریخل د دې له جہلت غیرتو وین کولای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ما نه وسکې دل دابن لکې کې د جاهرات غیرتو الله رب العزت دې مینان وقل ففي غنبر او قم مؤمنان وباندی واعزمهم كلمه التقوى او وی لګول د دې سره كلمه تقوا یاد خپل کلمه لك مجاهد تسنگوی یا مراتب سی اف کله توحید اکثر متوسلین و ذات مراد کله نصکری اوودی دیر حق دار پدی باندې دې مناسب دې دې الله رب العزت په هر یوز باندې پوها لفظا صدق الله رسوله الروپیان داس دا خوب ذکر کیږي په دې طرح ریاست الله رب العزت کو په پیغمبر تنا پات پنا خامخا داخل وشيتا ثم دې حرام تا ان شاء الله که خوښ شاد الله رب الجل امينين په امن ماندي مخالقي دين روح تکون موږ مقصرين خلک وونکی د سترونو غي او مقصرين او لن له وونکی وای کټ کوونکی به یاندې ختم حق مو قونديان دي رسول الله سلام رويت کرازين ايشار دي الله تعالی فرمي کو تر هغه غتو حضرت نووي عليه السلام فرمي ما صوابت و سرنو گنجي دي دي گنجي کي ما نووي عليه السلام ته اشاره دي الله تعالی فرمي د الله پیغمبر تاسو سره څنو کيږي کدي ولا پرتي بیا گنجي دي کنه نووي عليه السلام د سر گنجي کنه ويا صوابي کرام رضي الله تعاله څو سر گنجي کو چوي اختواړكم نووي عليه السلام د دعاوله رحم الله المحيقيين صابل والمقصرين الله غرامو کي پاجا کي چي سر گنجي کو صابل بينه عليه السلام فرمي رحم الله المحلقين صابل والمقصرين فدرين النبي عليه السلام فرمي رحم الله المحلقين والمقصرين الله تضوان و با رحمته اصله خلق جري عربو گدايه رسم اونوي گنستر گنجي کولينه نبي عليه الصلاه والسلام په اول فر گنجيک بيانور مثله دي شروع او ابتدايه او کذا کداري او نبي عليه دا جوګال جري حاجه چا طرفي حاجه رسم فطمين کې وارنه اندسه موغو باندې سره دنګي کول افضل ني هغ نوق جديده او سره دنګي کول کړي علماء دی طرف جائزقدر دي نو رزل ني سره دنګي کول بلکې جماعت علامات نو خارجي او علامات زیاد درلږي هغه به سره دنګي کوي او نور په اختصاصه تل هغه کې کټ صرف جائز دي او کټ کول داسې کټ کول دحاتول یو شان دي داسې کټ دي او داسې کټ کول څه ده کې غټوي څه ده کې واړه وی دي د عربي کې تقضاولې کې اورینس کراږي نه رسول ان القضا نبی علیہ السلام د سټيږي ټوپه منه کړی د سټيږي کې واده وي د فوجي کټینګ او قبل کټینګ ورته وي سټوپه په انګریزي کټینګ وي حدیث د نه نبی علیہ السلام منه کړی دا چې د ټکیږي چې ټول یو شانتي یوختی وي یو شانتي پرخنی او افضل څخه دین افضل په دې کې بیا تاسو دې تاسو دری طریقې حدیثو کې نقل وی شامله ترمذی کې نبی علیہ السلام دری کېس نو اختصاصی دي ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ روایت دی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مغونو دی نرمو پوری چا او دریم دی ولو پوری او عام اکثر کې پدې د اختلاف چې نبی علیہ السلام څنګه څه تاسو ته چا پیږي واصل یو څه غټی دي نو کله غټی ګراغ ټیګ نبی علیہ السلام کله یو ساویو ته نقل کړي چې دی نرمو پوری دیم چې کله ست پوری او دریم چې دی ولو پوری خدا سم نه واصل کړي د خارو دی کوي دی ولو نمرت وکړي ول نه راکوږي دغه اختلاف سنت دی ولو پوری تاسو لیکي لا تقاضونني بيري تاسو نغيرتراں کوي غالبا دی سي و هغه يڅه کټټړي وي ستدي کې يڅه ورته ستدي کې واره ورسارين کې به د حدیث راکي نبي عليه السلام څنګه نبي عليه السلام ډير بده غنه ورته زوبيه تا کټټړي وي ځلته هغه ورته مې کټټړي نبي سمته په سمې توګه ستمره کټکاوه ستدي کې هغه ستدي کې ورته یو شانتي دا کټکاوي کې یو شانتي برابر وي لا تقاضونني بياريږي تاسو طالب امام عالم تعلمو معلوم جلا تا کتابونو کوې دي وڅوي ګر ظلمين دون ذلك فتحا قريبا سوا د دینه فتنه دي مکهونو رجن کوته دي نه رسل زر زر حسيلي دي الله او ذا به راوي لګي پیغمبر خپل بل ولا په هدايت باندې ودين الحق په نيشتوني باندې د وپارات غالب دي لرا کوجين وصولو تقطب الله شهيدا او كاسر الله رب عزت جوا محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه و سلم د الله رسول دے. محمد لفظ قران شریف دی تلور دل راغلی دی یو فضیلت راغلی دی د مخه ته تیر شنو محمد اول ک راغلی هو دریم سورۃ علمان چوالی تیار کراځي او تلورم سورۃ احزاب 43 نمبر یاد کراغلی سورۃ احزاب 43 تیار دی سورۃ ال عمران 44 تیار دی او سورۃ محمد دیمه یاد او تلورم د یاد دی اذم ندن د نړیری اسلام قران شریف کراغلی اقوا احمد راغلی دی احمد ندن د نړیری اسلام هاو طریقه صفت دی راغلی دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی والذین ما هو عادتا ان تدروا اشدوا علی الکفار دیر صدوا بکا کرانو باندې او بینهم رحمتون کی په خپل منسکي تراو مرکعن سجدن یه وتیل رکو سجد کی يا متو ن من الله ورضوانه لذي فضل الطرف الله نور وظامت يا الله دلت اكثر ولماوي فليك خلفاء الراشدين اول ترى النور صلى الله عليه الكريم رضي الله تبارك ذكربديات شويه ولذي ما هو عا كان تنديلي ترانتر اشار ابو بكر رضي الله تبارك في موقع کی tehle ila marqatra aqli ila hijrat ke nabiy salam aur tara Abu Bakr rzi Allah ta'ala hunde دیم عشد داؤو علی الکفاری مراد عمر رضی اللہ تعالیٰنم فکفار و فبارک دیر زیادت سختی کون کیو درین رحماء و بینہم مراد دینا عثمان رضی اللہ و تم تو صحابہ خصوصا عثمان رضی الله و تم دیر زیادتو سراہم رکعان سجدن مراد علی رضی الله و تعالیٰنم اگرچہ رفو سجدون کون کیو فزیادتا کی فزیادت دیو او یکتوو نفل من الله و رضانہ عامت الصحابہ اکرام الله اللہ و تم تن مراد دی. طول فتول صحابه کرام بزي الله وسلم ملتاییی فضلا من اللہ رضا من جا طرف دلللہنا فضلا من الله فضل محروبانی یا رزق دللللہ نا رضا من جا طرف دلللہ فیما وهم فی, فی وجوهی من افرس وجود نخیف و مخنو ددهی که من افرس وجود سابدارید اللہ فیما وهم فی, فی وجوهی من افرس وجود دا معنی دا بازت قلق دی معاقی دا صندوز مکی سرمجی رامجی اور دا قیامت فرز بان دیونک خ باذریعہ کریمہ پر دا سنگے میں گنجی تندگی جتھ کرنا کھڑی ہوئی قلب دا اخدار کہ جنی دیر جت عبادت ہون کی مراد دین امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ذکر کرڑی کہ بی... یہ یہ بیاض یوشا وجوہم یوم القیامت مراد دین سنوارے کی قامت اور زدی تو مقنوں کی دنیا دا تے مراد دی, دی. بلکہ قیامت اور اس تو کہ دیرے سجدہ وغیرہ تو ان کی لا تحذیر کی جسنگ رات الوذن زین وغیرہ دا پڑکی گی مدت نہ مرادی نہ قیامت اور زدی پدی دریم کول دې مدارک امام نو ذکره متلالې ذکر کړې دي نورم یظهرو من وجوه الابلین په دنیا دنیا کې تقوا <تصفيق> دار او پرځګار څړې داغه مخنه نورانیت دې جرانات نه دا خاص نه کوم راځي نه بلکې د خپلې دنیا د تقوا او پرځګاری هغه اثر چې دې په مخونو کې یو قوتي که څه اچنې دی چې الله باندې باندې ځي چې هغه فقطو سره دې الله رايښتې نه او تقوا دار او او شهري له دې فاقواه اغا اثار ده دینا دا جا تقوه او پریزگار تاریده فا اغا نخی په دی کې او درم وجه پرتبی د مجاهد رحمت صلی اللہ دا نقل کرده ده مراد ده دینا خوشو او عاجزی او توازو ده عاجزی عبادت و را سعیده اغا پلی مخو شکل کی عاجزی پرتبی داتن مراد دی <تصفح> ذالک مثل هم فی تاوراتی دا مثال دا دی دیگر شو په تاوراتی و مثل هم فی لینج او مثال لوی دیږي په اینجيل دغه څه کزر عین خرج اشد او مثال دا په اینجيل کې صحابه کرامو باندې دی ذکرو ورته خپل امام مدارس ته هم ذکر کړی او دا ومسلمون دایږي د مثال او د مثال د په اینجيل کې د صحابه کرامو رضی الله تعاله وان شېو مثال لوی دی په اینجيل کې دغه کزر عین خرج اشد او فشار د تیغه فشار دا هغه فصل چې رو باز تیغه خپل قاذر وو په جامدږي او طغلا ظا فاستغل ذاك دا غش دبل شى فاستماع على سوقه فسود ريك برابر على سوقه فاقا دا اخباله بانده سوق فاكمت دا تنجه كم يفاكمت دا فصل وغيره ولاوى ايوه جبو الضرعا سأجب كهاته زمده الله را فصل ليغيز داهم الكفار اللا دا صابه مزبود کرده دا فارا شخصه شى فضيبان اصل تي يو مثل افضل دا, دا دي. انسان كده مخالفين دهده دي دي. کله کې یو فصل <سؤال> پیغوی مدد هم کلیه هغې د دښمن څنګه وي د کار یو خوري په کله فصل <سؤال> لګوي شي نو ملخانو دا د دښمنان شي بیا کې فصل <سؤال> لويږي لچلې و غیرت نه د دښمنه شي بیا چې اچر غو غیران او بیا شي بیا او دا د دې فصل چې بیا لګوي شي نو بیا دا دا دې د شي بیا لګوي شي دې په دښمن دغه شیخ قران او ملا فاطمه میه طرز ته وی کړه چې دا ورکوته نه اول به ابتدا د هم رکار نه لیکو نو خو نوکه چې هغه کینې کېډو کې نه وی نو نو مران مران ده نیږي حکه موږ یې نه معلومي ماغه د دشمن کې لغاصم دا چې نو موسوفي ځانته وي هغه بل د دشمن شي دا دل د انکار زیاتې لکه مرګري ځتی قدرت زیاتی د دشمن کله هغه د مولا باطل فرض دیاله نور غشي د بل دښمن کده اونډه غه د عام سره جوړیږي دا تنظیم پر جرح شي لکه اوخ پرنګي حکمران او بادشاہ د بل شي نو کله یې تا کله بل څه کوي کله بل څه کوي پر ترسې موفيدا بیا ټول دوی سره ګوټه نو چرګم تکي کینی پر کینی او دا ګډو وغره نه ځان پخې دا کم کی چینګې رستم کنا په دې وی دي دې کم په دې حریص پته کارو کې دی کوه بیا په دې اول کې مثال خلاف دي دوه مثال مطلب هه څنګه راځي راځي د صحابه کرام رضی الله تعاله مثال او خصوصا د خلفای راشدین اول کې اخرجه شد چې په وروزي هغې ته امام مليو مبي الاسلام بیان شروع کړ او اول کې ملګری نو حکم کیوا پپټ پټ باندې دعوت بیا فاهر او مضبوط شه د ابوبکر رضی الله تعاله دور راغې فصاله دا د بلشه په ذکرې یو چیز د بلشي نه هم جوړه پدې شي دومر رضی الله تعالی نم دور کراؤی ، جا دا آغین روستو؛ پس <تصفح> دو آلات چوکی گی دا مضبوط چی پا دنده ای خپلا باندی نا اسمان رضی الله تعالی رضی الله تعالی نم دورو نراغلن نا رضی الله تعالی نم دون که دیو شومت دا نور مضیاد شو خلی دا دیر رضی الله تعالی نم دور شو جو جب الزراع علی عقیز علیهم الکفار اللہ داا پتا نور مضبوط کو چی کافر پا دیغوتوشی الله رب الیج <خخخ> و صحابه کرام رضی اللہ عنہم قوت طاقت فلیک رب کرم ذات والے راوست وعدت الله و که تاسو سره ایمان والا دی نه اعمال کی د دینه ماخرا څنګه به نیو او دیما ده اجر لې بسم الله الرحمن الرحیم صورت حجرات مدنی سوره دی ترتیبا 49 نزولن 10 او یوسل شفاجم نازل شوه رستو ده سورت مجادلینا او مکه د سورت تحریمنا ربط ده سورت ده مکه سورت ترا ایلا امونگا تابدار ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرده و فوتوحات را تراکی او د هجراتو علاو پرنگی دی دیده دیرا دی که مراوالی نزولن ایک سوچ بعد المجادلات قبل تحریم تحریم معنی لري بده مکهي صورت کې ذکر د اشاراتو او د فتوحاتو یودي صورتو د آزاد ذکر کېږي ذکر تاسو ګوډهاتان څو شو ځان کې عبادت راولي داړن مکهي صورت کې داوړ توحيد ذکر ورواړو په دې صورت کې وهم دعوال التوحيد ذكر كيجي اتار آيات كي إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَغَيْبُ وَيْلَمَّ اللَّهَ رَبِّ الْعَجَدْ لَرَدِينَ امتعاذات صورت سورة ممتازة لا ترقوا فو أصواتكم فوق صوت النبية دوئم اياد ماندين دارن سورة ممتازة وجعلناكم شعوب و مقبائلان فهو ده سورة سورة كي إصلاح المعاشراء والجماعات لبيان القوائد السبعان إصلاح ده معاشرية و ده جماعات كي فهو قيدو سران ها قيدو انشاء الله ورسلا ورسلا وذكرتو وجه تسميا وخجرات ورسلاك ورسلاك ورسلاك ورسلاك ورسلاك زرس خلک هغه دوی نوی اړ انسان مقابله وپار او یوراتسل کې ویلې کی جا او کوټا ګوتا کمرو ته د دین یې رسول الله صلوات و سلام ته د بهر نشي قوالی زارې ذکر پکیږي رسو غاده مسلمان چی یمو بسم الله الرحمن الرحیم روپوم پندات پنوم د الله باندې جام مې روبانی کړی دا بنا زلول لو د زی آزادو باندې په ذکر کولو د عذابو بصوت مينهرباني قيدا فها جا باني چتا تيرا دا بو مسيبا يا اي اولذینا من لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اے ایمان والو لا تقدمو ما مختیگی بینا يد الله ورسوله مخے دا حکم اللہ نا اور رسول دی نبی السلام نا معنی سے روح المائ نور خلاف الكتاب والسنه ساز قرآن او سنت څخه خلاف مکووی الله نه وسوڅینې مڅی شي نبی رسلام کو صفاتې هغه نه وسوڅینې مڅی شي کومره ساز قرآن او سنت څخه خلاف خبره مکووی خو یېږي د الله نه یا تینن الله رب العز او رضون کې او هزار دین یا ایوالدینا من دعوال قید والا تقبیو بین الله ورسول دې ما قیدان یا ایوالدینا امنو ای ایمان والو مؤتى كوئی آواز نہ تھا سو فوق صوت میں بھی دا آواز دے نبی علیہ الصلات والسلام ولا تجھرو له بالقول او فتی زبان نموئی جتوینا بجارے بعض کو بعضا شان دے تیزی لو گال صوت بعض لراں کہ نیو دے فتی زبان دی اونکی وی دلتا لا تر فو اصواتکم فوق صوت النبی فالآواز دے نبی علیہ السلام دی موچ کرکی دا یا کرغه اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ی صحابی او هغه بلکوره نن را وته دا आवाज دې उचित ورتیز आवाज یو نبی علیہ الصلات والسلام دا هغه تفوس وکوم ثابت بن خیس شون صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ وته لا معلومات یو معلومات کو ما غو ځکه د دې وجه نه ما الله پرت پر میلي لا طرف او کسته کوم کوختوت نهبي تا خو خپل اوواز د نو بیا دیلاو سلام د اواز ممون چې ته وي دی وې نه ماه سنا چې زیات را نهونه شي او اواز د نو اسلامې ووج نه شي د پااس شي نو من عال جننتې دا دا خدای دې ندیانو والاونه دي میګيري اسلام دې وینا مطلب داود دا اخري اختیاري د اول دی الله خود تعالی ورکړ او ومچیدي ګونګار هاوسو کې دې لا فقط نو خپل आवाज په خپل مچرو باندې کې پی ان صاحبتا مالکم دا چې بربادتږي اعمال تاسو او انتم لا تشورون او تاسو باندې وېګي ان الذين يغضون اصواتهم يقينن عارفان د خپلې خپل عند رسول الله فنزد نبي عليه الصلاة والسلام عندي دا حقا صحيح اندي تقال سبي الله رب رجل تجمع دذي للتقوى لفارة تقوى دفارة فرزگاري لفارة دذي بخنبوي وأجر عظيم أو أجر بذوي إنن الذين ينادونك من وراء الحجرات إنن الذين يتنا حقا صحيح ينادونك أجوال كتاثا من ورائ الحجراتي اغوار کوته ګونه اثرهم لا يعقلون زیات دې نه په دې اقل نشته وین اثرهم لا يعقلون اصل لذ خلق راغلو د بني تميم جرګوا نبی عليه الصلاه والسلام مقابله لپاره او نبی عليه السلام کې بار اول ځنه وویل یا محمد اوخرج الينا اي نبی عليه السلام په روزا مخال مقابله ولا راوت دي نبی عليه الصلاه والسلام نو بیا لاته فرموي جينا کا شاعرنا وختیبي نهمونږ خپل شاع هم را وړی دی جينا کا باع ب شاع نه وختی ب نه مونږ ځان سر خپل شاعر خپل خطب را وړی دی مقابله چې نبی وکو نو بیا راتو تهلا ته فرمله ما ب شې ستو واللهدل فخرې اومرتو نه او ماته په شیرر زه خوو په شیر باندې را نما ته حکم شوي چې زه فخر کوما فريق ما ته حکم نه شوي ولیکن هادو لیکن ورځې کتابو مقابله تراغلي مقابله وو کوم چې شاعر او حسن رضی الله وطم تن دا مقابله کې شاعر رضی الله تن چې شعر وي دی بالکل مؤمن الا دغه شاګرد عمره تکړه دي نو وسمې دا وو مدینه باندې چې نبی عليه والسلام قبره کې ووري دي فقره چې نبی عليه الصلاۃ والسلام صدیق چې ثابت بن قیس رضی مقرر زنګ دې ختیبه جواب وکړه ثابت مين کيتر رضی الله تنه ختیبه جواب وکړه شاهده جواب ولله تام مين تابع رضی الله تعالی نو وکړه دې بخره ویل نه ویل تران د استاد شاګردان د دې مو مقابله نشولې هم موږ ایمان په اردو بیا مسلمانان شول دې چې مخیا کوټګونا بهرنیوازونو کو خلاف ادب کړ الله فرمایي اکثر املايات کيول اکثر د ذکر امام رازي رحم الله عليه عرب کړه چې وی کول <سؤال> دا پارا اکثر استعمالي زیات دا پارا سور دا پارا کی اکثر استعمالي مان دا ټول <سؤال> د خوانه आवाज نه کېدنه چېږي وي دا ټول <سؤال> تمتقل دي دیو جنہ اوڅه زوګینده لري یا محمد چېږي د عام کا مقلد کې اخنیش تدین عقل په کې زه کې نشم چې دا کوټګونه نه اخوانه مې بي له سترګو د محمد چېږي وي الله ربر د پردې پر مې دا کا مقلان دي او نه چېږي وي دا به تمقلني بل ازر دا چې د رسول الله صلی الله علیه نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبی الاسلام زیات استعمال اول محمد صلی الله علیه وسلم اگر کی سره شي او زیات تر جبريل علیہ السلام اترو نبی علیہ السلام تا ما هغه کې د الله لفظ استعمال اولو یا محمد اخبیب یعنی ساعت دارن الفاضل غلیبی نبی علیہ الصلات والسلام د جبريل السلام شاگردو نو استاد شاګرد ته څه معنی وایلی شي او کم چ سحابي کرام رضی اللہ تعالی عنهم اکثر چو قتل او کتری قالو یا نبی الله قالو یا رسول الله دارن الفاظی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاجرتی دی دی لیکن بیاون دار دا رسول الله دارن الفاظی زیادت استعمال اول فکروی دیوجن دا یا محمد اے اس کوین دا پریوچم لگیا دی دی دی ادب کی چن بیل دا زیادت استعمال اون کی ازمر لیل کوون کی داو یاد بنی ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم ولو انهم صبروا كذي وتبه تبي قري تخرج اليهم ترى صبروا لي صبر كليوي تربي جن بي السلام راوت وي ديتا خام خابه غورو بن تروا د پاره دي والله غفور الرحيم الله رب العز بكم كه او مهربان ذات دي يا ايها دا دريم ادب دريم دا چي بي ادبار اعتبار متوي اے ایمان والے ان جاءکم فاسق قراشی تاسو یو بیداره فاسق موږ ذکرې بیداره بنا بین په یو خبر سره فتبینوا واست او تحقیق کوي ان توسیب وقومن ان قومه الله باندې دا کېونه چې یو قوم ته تکلیف بیاحاله تن په وای زرم او توسبحو پسوبه ګرځي تاسو علاما فالتم نابینین قال سبحان يجري تاسو خپل معنا دي دلاند بعد نو واقع وخت ذکر کړی د ولید بین عقبه رضی الله تعالی عنہ ولید بن عقبه رضی الله تعالی عنہ ویني د اسلام لګرو چې بنی المصطلقان او بنی المصطلق نه زکات راوړا کله چې زکات حکم راغی دی ذکر لا ما او دغه کړه عثمان رضی الله تعالی عنہ په برو غزي بنی المصطلق چې لار ما هغه خلک د استقبال لپاره راوتیو دغه خلک استقبال و تیودره د اخیرو کې د زما مقابله لپاره او د مخکوي د دشمنی دی شوې و. مده کنا لاوا پسلو او نبی رسول الله پیغمبره خو زما مقابله لراوه تي دي. هغه جنگ ته تیاری نبی رسولان دي طرف نن جله کټانه ورولېګلور چې جنگ وکړي. چالات معلوم څوغه دا و جنوا حال استقبال تراوت دي. دا واقع ته یي واقع ده. وجداد یو خو دې وری د نوخبر دی الله ایا په پرې کې ورې بي دي الله تاعه په چې کله فتح مکه وا نبی عليه السلام مکه فتح کله خلق او نبی عليه السلام ته ماښیمان راوړل نبی عليه السلام ولې ودي ور کې دغه ته جذرا او صلی الله علیه وسلم السلام زم ما په سر باندې الله تعالی نخلو لکه زم ما په سر باندې پیلو په خپل ورې الله تاعه وایي چې کله اتم کال هجرت دی نہ اٹین کلاولی بنو بکر جی اللہ تمعشوم دی اود زکات وکم دی پش کال سال ہجرت باند راغلی دی مشپالون کال ہجرت ان وری بنو بکر جی اللہ نیسڑے دی او اتم کاروانی ور کوٹے دی پکا دے جرش ور کوٹے کی گنا بہ تاریخ کی ایک کری دی کری دبی او بنی مشترف کر تے فل میں اس دشمنی تی رہی داثر تاریخ کی ملائی وی گنا اصل عام یاد دی یو خاص بارا ک نہیں بلکہ عام یاد دی کتاب کې خبر راوړل تر هغه ته تحقیق وکه اكثر خبرې دروږي تاسو ته خبرو کې فلاني تاسو جگای مې لري دي هغه ننني ویډیو کې ورپسې لګیږي دا هغه راز ضروري دي ځان اور څه جوړېږي نو اکثر چې تحقیق وشي خبره تاسو ته نیوی و الله رسول الله دې کینان تاسو کې پیغمبر د الله دې لو یوتیو کوم سنت د پیغمبر دې لو یوتیو کوم که شریعه وداري کړه تعال دې پیغمبر بی کہتے ہیں ان پڑی رہا کروں کے لا انتم خامخاتن کی وے گو یتاسو ولکن اللہ حبب الیکم الا ایمان لیکن اللہ رب عزت کھسڑے یتاسو ایمان وزین او بی قلوبکم او کیسے کھڑے وی لرا فزون تاسو کی وکرہ الیکم الکفر والفسوق والنسیان او گل کھڑے وی تاسو کفر والفسوق والغنا ولاي قوم الراشدون دا کسان عمر راشدون قرتی الاستقامت على طريق الحق دی بنی غلار باندې مراد دی استقامت اختیارون کی حفاظت باندې فضلا من الله دا فضل دی مہربانی دا, دا رفعت الله رب العزت ما والله ولي من الله رب لي او حکمت والا ذاتیں وين صا پتا من المؤمنين تصل ذلو ې دوډې دمو منان لو جګې دا لورم ادبه د مسلمانانو پهې اولهته وي معاکهستويې دوډې دمو منانو جګې کولو په اواصل او نه همما پهص اوقي په منزې دوانو کې په على خه پهبل عبانې په قاېلولتتي په جوپ تاسو دهې سره چاغلب زیاتې کړي ع ت ال امر الله پرد چ روگر جي حکم د الله پز ف پس کے چروگرجد فاس او ب نه بالعادي س ک پزبي کې پهصاب طر واپ تو او انصاب کوئبيشکله مواف ک د انصاب تو اون ان مُؤمنونه فا کن ممنان نرون دي فاصل او بيننا کو کوم فسو او ک فذثسو دورونو یو کافر او یو مسلمانو مسلمانو مسلمانانو په طرف نه جنگيده کافر د کافرو په طرف نه دا کافرور مسلمانانو سره قید کرا غي فکر دا مسلمان نور وې د نښه ډیره پیسې واخليه او مورخه ما دا د خت ډیره ورترشته دي او ورو چې د ما بارک ده خبره کوي هغه ورته نه زما ور کلی مسلمان د قران مون ته ویل نه دي ې د اللهنا د د پاه چې په تا سرمو کېشي یاول الذي نهعملو ایمان اي والو لا سرهقوم قوم خ نهې یقومقوم لبلقومې کله په مقابل د ننس کرا شي مرات نهستړي دي خاند ن نه کستړي نور پسې ط يكونو خره من هم نې دا چې دا بغوروي ددي نه خندا کېږي واللا نغ من ننت او خندا دې نه دې زنانه دغلي زنانه پسې اسا اي کو نا خير من هنا مزيد اشراب اوري د دين والو ولا تل مزو ان فتكم دغمل ازوي كامل ولا تل مزو معنا مداركي ولا تل تانو اهل دينكم فقول دين ولو باندې نه وایي ولا تنابذو بالالقاب ولا تنابذو بالالقاب مضانه ويهو بالرافه بدنون باندې وله تننا زبل القاب می د وويقب هاونه اسم مکرونه عند سامیمرراي دی ک هغه نوم چې سامي او ریزونې دغبد لږې مداای ب اسم فوق بعض ایمان بعض قو کې ب اسم پهوقلي پ شي او دا د د سرسموقر بعد د غبدزما اوسل بعد ایمان بعض غو ایمانروو د قبلولو د ایمان نه یو مطلب باید ایمان لغوی کو بیا چې تبدلونه ما خلا یا زمرا چې ایمان ورونو پس مکهنی ګناهونه مینه ورتمه یاده واه اے کافرہ اے مشرکہ اے فاسقہ اے فریتی یا اے جناکار غلا دا ګونه ورتما خليبه چې هغه کانو توبو وستنه هغه پپانه پا ګناه ورتمه یاده واه چا چې توبو نیستنه کولای کوم ظالمون فزاکسان ان دې ظالماندی یا ایه اللذین امنو ایته نیوکتیر منزونی اے ایمان والو دابل ادب بد گمان یمکه وئی اے ایمان والو زانو ساتي که تیر منو زنی دړي عمل کوله منو زنی د گمان نه من دلته تدریجیه د باز گمان کول نه عمل پدې باندې متوي وجدادا منو زنی بازي گومان بازي گومان هاخه دغه الله رب دې څنګه گومان کول لا فرض هر مسلمان وکي دا نور څه خو گمان نه او د غلط گمان بدونه زانو ساتي ان بعض الزنيت <سؤال> من يكاد يغمانه ها و غن هذاك هر و غمان ها و غن ولا تجسسوا او جاسوسه مكو ولا يقطعكم بعض او غيبت ان كي بعضكم بعضا سنا بعضا غيبت ستوي لكم كرتن الذي جائز دي موثبت روايه ابو هريره رضي الله تعالى عنه كراضي النبي عليه الصلاه والسلام فرميلو ذيكرو كا بما يترو بے اور اور ذکر تھا صفات با نکول کہ غبت یعنی بے کلی کی غیبت ابو ہریرہ سے وہ ایمان ولی اسلام تو فرمیں وان کانتی اخی ما اقول اگر كما فرور کے داؤ دا نبی ام جسکم اور پس زے میں اداویں نے دی بد دی علیہ السلام والسلام وتر فرمیل اگر ان کانتی ما تقول فقد ارتقته کپد کے الفاظ یہ تم جتے ہوئے ادا دی بد کو وَإِلَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدَ بَحَدْتَانْ که پده که دا کارنوی نتا خوب یا پده بان بغتانو تره او بغتان جهد غیبت نم بوده بونه ده دا. دارنگ نبی علیه السلام یا روایت کرا زین الغیبت و عشد و من الزنا غیبت زنانم سختیزه بعض علموی دا روایت سوی ضعیف ده زکر زنانه تر سختی دیره میشی بعض علموی زنانه پلی وجه زر سختی دیبتا دا نه فرمانید حقوق الله ده او غیبات دا متعلق دي دي حقوق له ادا کرم دي وجهه لاندي دې سلام ورته تفسير دي دا غیرا ماوی جنایت څوکین او دا په پټه باندې کی او غیبت چه سره کې ادا فخر باندې کی او خرغونہ چه سره په فخر کې استعاله وله دي عزیز کل امتی معفون للمجاهرین مجاهرون جماهت امتول غناون معفین کی او هغه غنا یا پردہ پرویلی دی خل کو جگہ پخپل میں جا گناہ کر جا گناہ کر جا میرا سارے بندہ معاف کی مجھے تو خیر گناہ دے دی وہ جن دے دین سب نہیں نور وج محمد رحمت کر دی دارن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں جے کلم معراج پیشلوان دلہ دل جاری د اس پر کو کانو بان کھول جان روخ ما تفوس کو دکم خلق دی رات وی نہا د تعالی او مدغیبت اونکی خلق دیवत کیسنګ کول گناه ده دغه ته هم گناه ده غالبا مسوک رحمت الله علی میمون دی مهران ته وی ی ورځ تو خلق دیवत کول او اوزو الصلنال سماجر کې دته کې شریک نه و نا پس نه سماور ترن بیگانه خو کېده ما ته دی الله رغبت پرمیدا دا اور ور وغو مرځار وخت انسان اخر ما دې لا کو کری ا دې چې بابل تاج راکې مې وندا د دین شیدې څخه ګناه ده نو په ماغيبت هکره ماخ غیبت او و او غیبت لکه تفصيله کوي بڅول کنه غیبت څنګه کول ګناه ده د خپل غیبت او ریدن دا هم ګناه ده غیبت د څوک خلقو جيدې څخه غیبت نه دی او غیبت یې یو آغي جره ده دې وخت دی چې په پښه خبرې کوي او هغه ک هغه وی وه کیندای چې ديني نقصان نيست دی د دې ذکر کول ګناه یو جرحدا جرح, جرح ویلې کیږي ته چاکی دینی نقصان دی او دینی نقصان ته د هغه خلکو ته دی دا طارا چې خلل د دې نه جانو چې دې په دوی کې راني شي په پریوانی تړته ګناه نه ملایويږي بلکې دوی ته پریوانی سواب ثواب ملایويږي حسن رحمت الله علیه قول دی ویلیس ثلاثه ليس لهم فرمات ګرې کزم خلک جاسری لاغین عبادت حرام نه یو صاحب د خوایش د تبلیغ کول غوښتل نو خوایش د تبلیغ کی په خپل ګویا ډیر خطرېدل نه ډیر تفا دې دا د دې صحیح هغه یو څه چې دا ډیر بد سلوک کوي خوایش پرسته دی او دا د ګناوی نه دا نه ده بیم الفاسقه فاسق د الله نافرمانه فرمانه کته د الله نه فرمانيانه چې له کم خلق کومخ کی نتی پټی تا ته معلوم دی خلکو ته بیان کې قدینه دینګاری دي دریم الامام الجائر یو ظالم باستی اوزرم ته وکته دا هغه د نمونه خلقو ته یادین او قضې باندې ګونګاری کینان امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خپل ځم ذکر کړی له صالح اهل البلا غیبه اهل البلا ته د خبره کوله غیبت نه دی ذکر غیبت کی تخلق ته دی وجه نه داغه بجیانه بیانی او دی وجه نه تخلق ته یاد دا قباه شنو بلاط راخره کې تخلقو ګدایونه کمل سره اخکاری او خلق ته معلوم دی تخلق ته وی دادا ده دادا جرم دی دین لپاره چې خلق دین نه پرسته راځي چې خلق ورنيږي کېږي دا هم حضرت رحمت الله علیه او امام قرطبی ذکر کړکړه د قضیت کې ناراضي هیڅ څه صورت نه دي غیبت کول که جایز دي یو صورت چې دین ظاهره غیبت کوي امام نه وګر رحمت الله علیه ذکر کوي یو اتظلم فاجو فاجو درې مظلوم اي يتظلم یو مظلوم سره به باغاني چا ظلم د لارو د اعشات او د اعشات په ما او نه پراني رازونه موږو نه دا یو چې غيبت کینالتي دیم قاضي تلار او چې ما باندې د قضا پلاني پلاني ما باندې رازونه وکړي نو دا په غيبت کینالتي دیم نمبر غيبت کړي ظاهرن دا هیڅ صورتکاري خدای کیږي نه دي یو ګناه کوي او د عقل کو په مخ کې هغه ګناونه او علي ذکرو کیږي یره پلان دي کې خلک راي دي چې خلک ډېر زیادا گناه کوي خدامخت خدای کې لا گناه بند شي مدام ظاهر کې خلک د ښکارج دی غیبت کې پیډي دا خلک ګناونتي سره غیبت کې بعض خلک میته یو گناه ذکر کړي دا ته 30 ل غیبت کاری لا گناه پیتا دا غنه له یو گناه غیبت کې نارضي دي چې خلک د ګناون ذکر وکړي دا لا ګناونو کې تام مخت خدای دې لا ظلم منشي دا ګناه بند شي درې مُتړي او مُفتي تلاړه او مُفتي تا فقطو تنور رغو کسان ورتال فکر کیه دو کسانې زمون او کی اواغي د سدين له پاره کې څو کومې دا طبيعتي ناراضي ته اصل مسئله معلومه له مطلب دی یا طالبان چې ځل مکوونه مخه د هغه پاره کې تفوس کی چې زه دوی په واره کې آیا د قتل کولې شند د قتل کولې کې بل څه بل څه د کورنۍ لپاره کې ټوکی د کورنۍ نمبر ذری فل صورت غیبت داده شي سده تا ازیر المسلمین همی نشر ری که تا مسلمان هم داغه داشر نیره یا سده دیر شریف سده دی و نور خلال خبر نخبر ندی یا سب نیدی راغ لیل نسوک داغه خبر نخبر ندی او تا آغی خبری که دا داشر دی و پا دیب انسان گوننگاری اینا تا مطلب داده که دیر داشر نمنشی داشر ورطا اونه رسید بل صورت داده انسان یا انسان دي شراب وغیره کی یادګات کین یاد الله نور نه فرمانیان کی په دې کې دی یا خلق کو مار په ظلم دي چې سره کړی نو تر هغې د باندورو د پاره او کوشي شروع کې خلقو ته وی بیانونه شروع کی په دې وختوم ته زیبات نه کړی ترې ګننګاری جنا بل یو سره له ړوندی یا کومبه یا بل څه دی واه مشهور په دې باندې دی کون یا طانه ګونګي یا څه پنوي خړک دومره نه پیګیني واګر چې دا کووالې ګونوالې پاکی شته چې بي بيانې پلانې کون یا پلانینګ کې خبره وکړه پدین دو ګونګار می ځکه ظاهرن غیبت خارې په خپل سو کې په خپل نوم باندې پیږینې نه چې ساده غږي ګرو کنه دا هم صحیح دی بل دې بچږي په لټه ریقان هادا ثکلا خلقو ته دې په اړه بيانو کې ثکل کو یو خبره باندې یو ګناثه بار کې او تا خلق سا انجام ذکر که پلانی سوی دا گناه کری و دا انجام شو. پلانی دا گناه کری و دا انجام شو بوری تا زاکار مکوی. دام غیبت که خوازی. او قدیب آنکان روایات شده ده غصی. که نبی علیه صلاة و تا یو تن خبره کری مسئله دی تا پوز کری نبی علیه صلام و تا سنیده بیلی. اکا روایت دا اشار زی اللہ و سنناکی رازی دا هندویت هندویت کم اخذوا. نبی علیہ السلام <سؤال> تو اینا با سفیان رجلون شیخون زما دا قاوند نبی تو جان دیر بخیل او کنجوس تړیدی ولیس یؤتین ما یکسی دیما ته زمره سنرا کی زما دا پارا کافی شی نبی علیہ السلام ته فرمای اعززه مان ندمره ساده ته شم زما او زما دا اولاد دا پارا کافی شی نبی علیہ السلام په مې خودي ما یکپی کی اخلت نکم کی صاحب خوشی نو کچری داخلی بس وینې چې لدا قاوند بدی او ویلا نبی علیہ السلام بدا من کړی وی خدا غیبتنو زکن نبی علیه الصلاة والسلام دا منه نکام دارن نور کن واخیات نبی علیه الصلاة والسلام پا مختی دغسی خبری شیوی پو نبی علیه الصلاة والسلام دا سینا منکلی می دی وجدادا اجلا خبر حقیقت بوان او مثلی معلومور دا پارا وا مفدی سورتنو کی زایر کا شکل د غیبت کاری خدا حقیقت کې غیبت نده و غیبتنو که بعض حساسو نا دا بازو ایو حبو احدو کن ایا خواخه غنی یوته نو تاسو نه دا یو کری خواخه د مړو خپل فکرې تمو په ثبت غنی تاسو دی او یېږي د الله رب عزت ما بهشک الله توه قبل انکه مهربان زاد یا یو نا سوینا خلق نا دا و هم ادب و ما دفنا ستعني و ثقر ندوي اي خلق انه خلقناكم جیکین په ځاګری مونږ تاسو لاره مين ذکرین و اوسان دیو ناري نو نه فجانله کوم شو وقبله او ګزوری منط په ل را شووب بډ ن سونه وقببالهواړي وړي تدي تحان رپور د دپاره کتاب یوبلر او انرم م اللله کوونیې ننډری زتمنتاباف سنا د الله پنس باندې تخواه رو پرار دي نور پ زم باې پ ددي علیز ک راي نو السلام جتل می دا په إيه خلقكم ربكم واحد و واحد صعصوا ربكم يوص صعصوا فلارم يوين عدم وليس سلام ألا لا فضل عربينا للأجمي ولا لأجمينا للأجمي إيه فزيلت نقدي عربي لرا فاجمي باندي نا جميلنا را فا عربي باندي ولا على الأبيض ولا الأبيض على الأسود نيوصور لرا فاستن في فزيلت الشفيم نسبن لرا فاستر بان إلا بالسقوى تقوى دي تقوى دي تقوى دي دي من یار کو تقوا باندې فزیلت دی غورواله ها په تقوا دی یزمن صاحبنا د الله کني تقوا دادي بشکا د الله خو هو خبردار دادي قالت الاراب آمنا وای باندي چانو مونږ ایمان قبول کړي دي وقلم تورمنو او یا ورته ندی له استنانتو ایمان نه غره ورين ولکن قولوا اسلمنا وی مونږ اسلام قبول کړي دي ځنه معلومه اسلام او ایمان جدا شي او کلی باندې موږ په تفصیل کولو کړو کله نه یو بل په اسلام او ایمان استعماليږي ولما يدخل ایمانو في قلوبكم او هر کله چې نه د داخله ایمان حضور صاحب کنو او سلام مؤمنانی او کتاوی داریم کړه الله او پیغمبر الله کم باندې کی تاسو لراج عملو صاحب نه شي اهي سین یہ کینن لاظون که مهرمان ذات دي انما المؤمنون الذين يخيناً ايمان والاها وكسان دي ايمان دولي فالله او تو فغمبر دالله بانده ثم لم يرطا ببعد شك نكي او جهاد كي فلغولو دا مالونو او پا کاراولو دا زان مقفلو في صدير الله فلاد الله كي دا تسان ومقص واجقون هم دي دي قل او ايا نبي عليه الصلاة والسلام اتو علمون الله بذينكم ايا خبر ورقويتا صلى الله تا فدين الساسو والله ياله ما في السماوات وما في الارض او اللّه فُوهد فاغصة كفاسمان وفزنك كذين والله بكل شيء علي او الله رب رضيط فحار يمسز بانده فوهد يَمُنُّونَ عليكَانْ أسْنَمُونَ لأس خلط بنية تبعيلاوه تب هذه راو نبي رسلام تو اسلمنا منگا اسلام قبول کرد وقاتل اكل عرب ولم نقاتلوكا ذات درخور نور عرض والا جيمن رسول منت کو ذاتن اکولي قبول کلا د ایتن رولي ګل ذاتن کي پتا باندې اسلام قبول کړي الله تم مولايي اسلامكم او اي ورتا نبي عليه السلام مزباتي سما باندې اسلام تاسو بلک ان <سؤال> کونتم سواد یقین کې جریته درېشتونی دعوه توهيل ان الله <سؤال> يعلم غيب السماوات <سؤال> والارض يقين ان الله <سؤال> بهد فقطو سجنوا د اسمانو د زمکي والله بصير بما يعملون او الله رب الزت وهلي ليدن کې بي فهاتماني دې شامل کوي واخد دعوانه